أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفحى يا عين صاد ذكر ورحمة ربك عبده ذكرية إذن هذا ربه نداء خفية رب شرح لي صدري وإسر لي أمري وَحْلٌ أَبَدًا مِّن اللِّسَانِ يَبْغُ قَوْلِي سورتي مريمہ مکّی سورت دی تو ترتیب قرآن شریف میں لسن نمبر تک ترتیب دی دلوں کے 44 نمبر دے او مخی دی سورتی طواحانا سورت مریم مخی سورت دی ترتیبن نبلسم نوزولن توالی سلور تلویختم نازل شوی دی روستو دی سورتی او مخی دی سورتی طواحانا ربت دی سورت دی مخی سورت تران میرو پرائے دلہمن کا انہال دشاتو مچے کرنگے سہیلا راستو ہے ودغنی تریلی کرنی مون کیری نم پنے جوړن کی دل دے رزق و ثقافت کرنگے مسکیا کرا کے او دبی میډیم کرنگے او تواھا کرنگے امغ روان کی طلاردہ ائے سنم جامو مینان معره مخکې سو مریم کې صورتې کاس کې ممسلا نه کوې د ملغب یک چې الله رببل زت نه باغیر بل سوو پغې بهبانندې ل کېږي نو پهې صورت کې اوس نه کوې د تشرف کېږي الله رب لزت نه بغیر، بل چا واق او اختیارهم نکلي د رنګ متي صورت کې دا ویلي شو و يون زر الذين قالوا اتخذ الله ولدا تلو رمياتي فكار دې چا وصلو يرلشي سوقي ويد الله رب العزت نائبان دي زميلي ادیس سورت اتس کنم برایات که داخل کو ذکر کی وقالو تخذر رحمان و ولدا که اغیب اول اللہ رب العزت نائب نیو ده دارنگ مسکی سورت که داویل ایشیو المال والبنونا زينة الحياة الدنيا مال أو أولاد داخل از دا جند الدنيا دي والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير عملا نتضيص ربك ومن مضمون ذكر شيء امتیازات ده سورت سورت ممتازه پر اطلو ده جبریل علیه السلاة و السلام بیوی مریم تا اواللسم آیات کی ذکر دی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَتْخَلَ لَهَا وَشَرًا سَوِيَا دارن سورت ممتازه بحالت زبی مریم دعوه بان نکم حالات راغلیو دعوه تفصیلاً ذکر پدی صورت کی کی گئی دارن صورت منتاز پیج الزملائی کو چون ست نمبر ایت کی دعوه و خلاصت صورت د صورتت دا ن ش ک تصوف او عاجزل مفین دا د صورتت نه شې تتصاف چ الله را لزت نه بغیر د بلته اختیار نه چلږي او عاجزل مفین د چون شو خلکو عاجيکر کېږي صورت دو حصے دیں اول حصہ دریش ویتم نمبر آیات سوری او پاول حصہ کی آجزیب انبیاء علیہ الصلاة والسلام او زیبی مریم اینه د ټونس نمبر آیات ما تراشد د صورت پوري او په دې معنی چې هي د زفرشتو ذکر کیږي او ورسره زجر جګر او تطیب ورګي کیږي او خلاصه د دوم سورته پنځهش کې ته آیات کې روغت دی آیات نمبر 13 څه کی؟ او د اوسې لري عادت وجه د دې سورته وجه د دې سورته سورته مریم د تذکره په دې کې واشه دی بي مريم تفصيلا ذکر کیږي سړي ما بسم الله الرحمن الرحيم کوم پنداس بنو د الله باندې جام مه رباني کړیدم پسانو له شرکو بیان د توحيد باندې خصوصي مه رباني په جسوم دې ټونکو پلارې روان کړی قاف یا عین وا یا الله رب الجدوی کی تمام نبی غروف زین قول الله می عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے پڑھ لیں اغو کاف ما نکاسی اللہ رب الجد کافی صفات و اللہ رب العزت پر اشارہ دار پکاک کرن. تکاشی ذات دیں. ویم حامان حادیت جللہ رب العزت ادایت کون کے دیں. میاہ دلہ فو والمحتد. ادایت ومتہ ادایت دیکن رب العزت کون او یاک اشارہ ید اللہ. داللہ رب العزت اللہ سیند اللہ قدرت یدو اللہ فوقیدی ہیم بلعین یعین کے اشارت عالم او علیم صفت داللہ رب العزت کا کہ علیمون بزاعت او سواد کے اشارت صادق کا پرشتی نیتاں الله رب لذت ذيستني دي ومن من الله حديثا ومن صدق من الله قيلا قل سب يالله الختيون الذي ابراهيم وتمت كلمه ربك في الوعد الله رب لذت ذيستني زاد نصوات اشاره چې د رښتیا وته لیکرو ربك اعذو ذكريا دلته هاذا مستدام محدثا ان حذر ذکرو رحمت ربک دا یادش رحمت در رب ستادې او باندې خپل باندې زګری چې زکریا علی السلام اذن ذا رب دعو ان خفیا کله چې आवाज وکړ په سلطان ندان خفیا आवाज پر او تران ندان خفیا پر او ترې یا خو باز لمن ذکر پی چې عمر ډیر زیات و مڅنا چې خلک را پاند راڅون هانګي چې ډېری ټیم کې ز اولاد وارځي یا سفیه او جداوا چې اصلکم आवाज او عاجزي کړي کې زیات وی څومره پورو کوي احید غرازی امام کوټګي روایت ذکر کړی نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل خير الرزق مایدت دی وا خیر الذکر ما یخفى خیر ورته بهتره چې پر اخاله ما یخفی جنسانه پر کاږي کولیشو د انسان برابر قرایشی وا خیر الذکر ما یخفی او دینره ذکر چې څنګه فتوا لای پای کی کولیشو چې فطادر متلاله کول دی ان الله یحب الصوت الخفیه والقلب النقیا ان الله يحب الصوت الخفية الله تفت عواظ سر محبت كي وقلب النقية تفاضل سر كم عواظ وسوشي جسوم رأي انسان فت الله نوالي فالك عاجزي رضياتي دي وجنا خفية فت الله برزيطة دعو كن قال ولي رب بعير بضما اني وحن العزم جي كنان سشوی ريسل شوی ريادو او وښ دلان راز شېوان او څن چې څن څو رسال ځان شي بندوږي د ګډوالي نه ولم اقول اختعال اصل ولیکی هغه څنوالي چې هغه یوه سړه کوی چې موږ په دېمره یخت څنشي او کله چې وخصه څيني ګزات څنوالي چې بین بیا هغه څنګه غونډه کوي څنشي چې څه څه د ستار جماعت د د ګډوالي نه ولم اكن بدعاءك رب الشقيين او نمذ بدعائك فظلمتا باندي ارى الشقيا فضقت عنا امدا واني قسم الموالي من وراي او يكنن يري جمذ من وراي جرت زماني دي وكان تمراضي اخرا او اخر الزمان اخرا شنڈا بی اولادا فحب لی پسراکمات من لدن کا ولیا وطرف اقوالنا معاون اکدوس اندار تونکی یری تنی ویریت من آلی آقوب زمان او میراز من آلی آقوب دا آلی رب رضیان او اگرد اے رب زمان دی خبری لرا دا دعا یادا بچه کم ترات را که رضویه پسند، سواخه دل تا نیراثم مراد کشه دی نیراثم مراد بازو زکرکوی دا مال نیراثم خدا خبره غلطه دا دا قول زعیف دی و وجه دا دا یو انبییاء علیہ الصلات والسلام کې دی ځان مرثو کې دی میرالتونو د دا دانشوی دی د غینو پیسو او مال دولت ده د دې نه پاتې کیږي و, و, کی. و جداه حدیث شریف دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل قالوا علماء ورثه الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینار ولا درهم انما ورثوا العلم اولماء مراتنه اتبرت و هغه اغض انبیاء علی السلام وارثان دید. او انبیاء علی السلام قبرزان نروس و مال دولت دا سیدن نکوید دید. اغید اغضان نروس و علم دید. امیراز اغضان انبیاء علی السلام حقا علم دید. اتا سنگوی و ابو حریر رضی اللہ و سالانم خلق و بازار قلعه په تاسو په تجارت کې لګیاي جما ست د نبی له سلام میراث تقسیمي هر دو ګلې زمونږ هم پکې ستمرئ شي وی شروع خلکو ته ته سمېسته د ادی زګر څه او کېده می یادن بیا لري څنګه د نبی له سلام میراث دې بیا لري میراث هغه د دنیا څخه نه بلکر دنیا چوزولت نزلت مراد نین یه رسولی و یه رسولی و یه رسولی من حال یاقوب. نیو السلام و دا قولیر مختیر شیو. و دیسنگ دعید سرم نیراد کیده. دین انبیاری السلاة و سلام دنیا با ننخف و کی کدعید علیہ سزی. دنیا انبیاری سلام ددین مین خلک وی. دنیا حزیز پروال ساچی امام ابو نیسر رحمت اللہ علیه پبارک رزی وزلناسکو خبر ورطر آجوی تم آغا بیڑک را روانو او صاحب که دیر جاستو دا تجار سامانو ما آغا ووڑی دلو لگو شلا امام ابو نیسر رحمت اللہ علیه بیسر اخیطاکو تزریلا سیخو وی الحمدللہ دیالک ساکتاکو ورطا خبر آغی <بهل> يا غيرينا رمكي شي يا ربي لبيروان اصلا شمال بكل محظوظ زي يا امام ابو بني رحمه الله عليه زباني لاكي خجاوي الحمد لله رزقي وتن كان تطول كيتوا جوان خبر راني بيرا غير كتام مال متباش بيامطس الحمد لله وين <و95> او كان خبر راني مال بش بيامطس الحمد لله وين امام دونه ترنګ متلالی اور دې دوه کدلته درته ننځي جما ته خبر راغې ما په ځلادت کې او زما په زما معمولی فرق مرانه ده من الحمدلله چې دنیا د مان دولت د وجنه زمانه سمې غلړه نه اور خراب شي وینې دا او زما زومت کې څه څه من باندې دا دنیا مال دولت دې ډیر جیبه ما ويل او بیا دې کله خبر راغې چې سامال بشره بیا ما په ژوند نه لاس کې چې څنګه دې زمي نو بیا موږ ته سکون څنګه حالت مو به الحمدلله وي د دنیا د وجه نه چې زمازه خوشالي دي دنیا په لوګه خپل کین او پراته خوشالي جن دین زمي ته خوشالي په دین باندې د چینه کانو خلق دا حال دی چې دنیا باندې افغانینو خوشالي نه کوي نو بیا لري صلوات او سلام د منوي شخصیت عليه څنګه په مال باندې خپې این <سؤال> واجده دا که دمان میراد سن مراد شد. نو انبیاء صلات و السلام حق دار خلق تا دا حقی حتون بیاور که. انبیاء صلات و سلام لکره تخصنو خلق نبی. تا الور خور و غیره حق ور ترکی گی نو دا حق ور قول بیا خفکی گی. تا چا حق ور ترکی گی انبیاء صلات و سلام صلات و سلام آن بیا منا کول نکی. آغی بیاورتا حق ور تی. نو فضیبانی پیغمبر گرسنگ خفکی گی. زما میراث به واقع تللی شي اګه میراث مراد دې میراث او تفسيره مداري امام نه فكره مطلع عليه ذکر کول په خوفم اي ويغير الدين زكريا عليه السلام په دې باندې اريده چې بدل کی زما د خلق رني ته کړې نيوي د دين مخيال انه تاسې دي دوی وې چې نو سوالو کې چلند ماتيو بچي او دا صول اقل اقل اعباس رضي الله و قم بنور و ديرو قوله جمراد دلتا علم نیراد سنمراتی یا ذکریه انا نباشرکا ای ذکری علیه السلام یکینا نزر در کومنتاتا بغلام نیسمه و قیو غلام مانی چیون داغی یحیی علیه السلام دوی اطان که ما مصیف رحمت اللی علیه زکر کنی فی ده پیدائشن مخی اخلیشوی دي او الله رب و رضتها غنوان اخلی دی. یونون ده نبی علیه السلاة والسلام نوم احمده. نبی علیه السلام لا پیدا غنو است. او مخی ندی زیری چلی ایسا علیه سلام مرکی و مبشرا به رسول یا اتی من بعد حسول احمد. سلسوس کرازی. ایسا علیه السلام قومت تقریر تی و داورتوی زمان رث و پیغنبر براشی ده غنوان دبی احمده. دارن ثورات وغیره کې د نبی اسلام صفات دارا غلی دین مونږ دی پدې د ذکر دی یحیی الله اسلام داوند د دا پیدایش نمښت الله رب العزت یې خلید کریم اطعلی علی الصلاۃ والسلام لا پیدایشي وینې دی الله ورته میکلو سلوورم یاقوب علیه الصلاۃ والسلام او تینځم اسحاق علیه الصلاۃ دا د تینځینو مونږ پیدایش نمښت یې خلید شي لم نه ي ل من قبل تمه نهې ګې مونږ د لرا مخک کې غه تمه حنا د په مسل باندېګو کمیي ګرجلي یا دنیمون بل چاتهخې تا لربې کوونلي غلام ویل د پرالې سلام غه زما سرن شما ماله را لکه وکان نه تم راې هاثررن او د ښذه زما آثررنشانډهدي اولا وقد بلغتم من الكبري من الكبري ايتين او دان كي سرار سديلمزن ميلكي بيري دغوالينا ايتين امتحاتا ذلك كريب سدي سلامري او جاءت لكامل سدياتك الكريب تعالى كذلكا ويروا تطريتهم دارنجي رب قاويلي رب سا تاکار فما بانده آسان ده وقض خلقتو که من قبلو او تانکیز سرا پیدا کریو ما تالا رمکی ولم تاکو شیعا او نمی تهیسی قال رفی جعلی آیت ویل ذکری علیہ السلام ای رب زماع ازر ده مال ری و نخا قالو فرمی ورت اللہ رفی رزت آیتو که نخصا اللہ من ناسا دا چه خبره بانه کې خلکو و طرح ثلاثا لیال و طویعا برابر دو طرح ثلاثا لیال و طویعا رزی او صورت علیمران اکتاری سنبریات چه درشی و ثلاثت دری و رازی. او دلت دریش بی رزی جواب شو دری و رز و دریش بی تنم راژی دریش واروزا فخرج علا قومهی و صورت دا فَقُمْ خَلْفَ الْمِحْرَابِ لِعِبَادِ قَانِينَا فَأَوْحَاه إِلَيْهِمْ سَيُدْمِغَنَّ تَأَنِثَ بِأَوْبُكُرَ تَمَاشِيًا دَاجِ تَسْبِيحُ وَيَثْبَا أَوْ بِيغًا يَا يَحْيَا ذُو الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ أَيَّامَ يَا رَسُولَ النَّامُ قُنْتَ عِتَاب بِقُوَّةٍ وَمُذَكَّرًا وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيَّا او پرم مونږ حکمت په ها سبي يا قمات ماليكي وا دینه الحكم مراد دینه څه شي دي قول ولما دا دي دید مراد دینه حکمت ورګو مونږ ته حکمت عقل مندي په ما شونوالي کې عام طور عقل مندي په ها دایي ګړو نه رسې کورشي او د ما شونوالي کې ورګړو بیم قول دا دي حكمه مراد الفهم في التوراۃ د تاوراق خو ها موږ ته په مایتوموالی کې ورسره یو ماشوم وکړی چې تاوراق باندې کویدو درېم کولای دین مراد دینه نبوت ده چې کړي کېږي امام رازي رحمه الله علیه ذکر کړي مراد دینه نبوت چې دلته ماشوم هم دې ته نبوت او دا ذکر کړي ماشوم وايي پارا د نبوت ته سلکت ورېوا څلورم کولای دین حکمت مراد عقل دی ورکو مونږ دي ته عقل یني تماشې والی کی بلا ماښوم ور دي عقل من تور کړو عبد الله عباس رضی الله تعالی عنہ کول دي او من قر القران قبل ان يحتلم هو منوتيل حكمه سوييا من, من قر القران قبل ان يحتلم هر هر چې یو لوت قراني شريف مخی دبالیخی دلونا و هوا ممن اوطی الحب معصوبيا دا دهاغت چانه دیش، حوات ای حکمت بوها ورکوشوی کماشونگوالی کی بولونا مخی قرآن شریف لسلح و ختمول بین تضیح خلقوش عبدالله ابن عباس فرمی رازی و حنانا من اللہ دننا و حنانا حنان جیوم آن بعض علماتی لکه ابن عبدالله رحمت اللہ مراد دین رحمته ورکلو منجد رحمت مهربانی ترفق فلنا دویم قول داد اکرامتی وی مراد دین محبتی وحنانا او محبت کونکو من لدونا ترفق جمونا ینی خلقو سرامین و محبت کونکو وزکا او فاقبازو سکان تطیا او اولا پر وذرم بیوالدیہی او نیکی کوم کے بیوالدیہی مور طار تنا ولن یولن یکن جگارن اوسیا نو دے جگارن سرکه چا اوسیا نا فرمان والسلام علیه یوم ولیدا والسلام سلام نو مراد ابن صاحب رحمتہ اللہ علیہ قلب زاد بسم الله والسلام دین السلامتی ادي په دبان دي سلام من السلامتی ها. دا والسلام ان کی دنیا کی چولې کی هماندا د سلامتی دي د دبان یو مولیدا صحابه ورته دې پیدائش یوم یموتو تارث وی مړکین و یوم یبا صحیا او قارته ورته وشي ژوندین و ذکر په کتاب مریم تساقل دی مریم یا تا په کتاب کې م ما واقع بي مرییم په کتاب یاد ک سر سرري واقعمه یادوه د سرتري واقع یاد کې غې پهک ده ځه خبره پهکې فآانی شري چې سمنګه پرې طر کړي پهدي تر کې سر یادکه ز تهت من اهلیها کل چې دا لاړله د خپل احل نه مکانانه شرت مکان مشرق طرف فقط خذت اسوین و هندونین سواد دین حجاباً پردان پردت دا پارا نباز لماوی دا عبادت دا پارا باز لماوی دا غوصل دا پارا امام راضی رحمت اللہ علیه فرمی شریف که صراحة دا دیست معلومات مکی چې کدا سوا جنه دا پیداونی ولان فعرسلنا الیها روحنا فصولی جمونگ تا روحنا فرشت زمونگا مراتن جیبریل وتمثر له وقارشدتا په شنهو ديویا دړې برابر یعنی شکل د سړي او د جوړ ته قالت اي ديفي مريم اني اعوذ بالرحمن منك یقینا زه پنا غواړم په مهروغان ذات رکھتا بازو لماو جدا زی کرتی ان کنت تقییه که ایت پرزگار سڑی هم خوبیادرن هم نه هم او لماو ایدادن ایکان و خلقو پشی کل که ورطا جبریل علیه السلام زن خیستکو دیکی ردی پا خلقو بانیم کم خلق کم زنانا که دنیا که اکثر پیر سیب و مولی سیب دی و دا میر سیب دی و دا جی سیب دی و دا دیر خوز خرده اگن ستر نیسی ستر دا شریم سال دا دانه چې دا, دا مو دا او زمون لاکتر زنانانه وردي هغې نستهطر نه کې دا او با نان دپاره جوړ ک دا مونږ ډاکتر نسته ترن نه کو گمولی نسته رنلا د خبره شو دنه به مستستهطررن کو فاض او طببی شریت د اجازت وکوي غ نسته تررن کېډاکتر شوطریب شو حاکم شو ناغې د انسان ضرورت را دا في شو نوتهم چې دی وا غه چېې پشول شي د خیریت دی یادښت دی خدای زنه په رهنه جوړول کې دا ډیر نه کومه سره دی یا دې ته یې ایجیتې په یا تیرې دي اصل دې یارتونو دې منجورانه چې ځنانه بیا ستنه نه کوي وین کومه تقیا اگر کا پرزگار سرې وي ما غره هم څه تر ان کومه تقیا مطلب عبد الله میاں باز رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي عبد الله میاں باز تقی سره کانا تی اسم ازم رجرن فاجرن دادی و بدکار چرین و یو نا فرمانا کرده و فزن رو ایجاو نده اکثر دا بدطره په اخلاکا بدکردار سرده چه خلکو پورونو تم وروری بچه حیا و دا عزت کالنس ساتی مبداللیمی آباز سیب خوز در مصر کم نجوزی رحمد طلالی دکار پده تقریبا فاجر بکار کڑیو نبی مریم داغی خیال پیوک چې پورو تا خوکتر آغا اوڑی خلقو کی مشعورو چی نور سو پورو تاوڑی دلنکی حاغتی اندیویل جند آغا سڑی دیں پالا ویل وط جگریل علی السلام انما انا رسول ربی زا اکتاز درب سائم لأحب لکی چی در کم تاتا غلاما زکیاں پاس اخشار طالت ويل بي مريم انا يكونولي سرم بشي زماده بارا غلامون دچين ولم يم تسمي بشر او نده متكتر مارا را بشر ميو سوري ولم اكو بغيا او نمز زناكارا بذكارا نکانم نده کر ومدهزم بذكارا خنين كبتش بموشي قال كذلك ويل جبرالي ویلی زی را بستان داکار پا ما باندی خیجی من حسان دی او دیده پارا چه او در زمتالر آیا تلی ناسی یو نخا در خالد خلکو ابو ساوزی ترکوی علا کمال خودرتنا زمون قدرت یو نخشی خودرت دک اللہ را بلزرد دیده سلوک اسم مخلوق پیداکول پا سلوک پریکوز تر یو صرف دا نارینا نا غلط بی بی هوان صرف در زناننا لك إسا علیه السلام درين در نارنا و زناننا بغير لك عدم علیه السلام او صلورم در نارنا و زناننا دوام و يوزينا لك عام انسانا و رحمة مننا و مهرباني در طرف زمنا و كان عمرا مخضويا أو دهوكم مخضويا كورشوين فحملته فصحمل راغلي فحملته دا جبریل علیه السلام دتلینا څومره ریسو حملې راغلی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما اينه نه مسرثو یاد د بی مریم حمل راغلی زموږ قل دغه رحمت الله علیه آو دی هغه هغه میاشت پاسې د بی مریم بیا اولاد او او شپږم کله د تصیر کبیر کیم امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي شپږ میاشت پاس حمل راغلی زلمتری کې می یوزی رحمت الله علیه صلی الله علیه و ذکر کړکړي تاسو واخبرم یو ګڼه نیمه پښې ری مریم دا اولاد اوشه او د دې په توګه ذکر کړکړي دلته دا خار اغریز او په اثر دلالت ته اتصال باندې کې زور والی باندې چې دا خبر او کې یذمی حمل راځي فاحملته بس حمل راغلی فنت بذد بی پس لارالا پا دیسارا مکانن خسویا یو زیلی دیتا پا جا اهل مخاضو پس را غیدتا دردزده مخاضو دولات پدا کدلو درد الان جد این نخلتی اغلاندی ده سانگی ده کجوری لاندی یا انختیواز سانگی ده کجوری سارا قالت ویل ده یا لیتنی حیفتو زیمال را مردو چمرشی ویزه قبل هذا مقيد دينه و كنت بذنسي منتيا هره پیره یاو دا دا دردوبه نه بی مریم دا خبر وکه په دې ټیم کې د بی مریم عمر راغتم مقاتل رحمت الله علیه ذکر کړی د یار لکاله عمر او د بی مریم را اولاد څه ټیم کې ده او ض میاصللم کول داې دو ل کالو او اه مال زی کرټي پېن ل کاومرو خدا دا معمولی عمررو لګ عمررو او پهېټکی اوات اولاد دو وجه نه چې دی بیمریم ویل چې د یره پیره دوین کول اوول نو دا دی داالېته نیمتتو قبلله هذا وکوون سونه چې منیه بیمرریم دا د ع الجې د وجه نه ویل چې زوی خلکوکې مشهوره نه شهس نه چې زما تخوا او پرزګاري خراببه نه عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مغفرت راضی چلے کی وفات کی نو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجازہ وکلو چيزه ورته کومه عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تاسو سشن ته ابن عباس چه خداوی تا کر او خبر کومه اخر کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمای اجازه ورتن ورته ہوئی حسنا چې دیراشی دې زمانہ او زه خدا خوفم چه مست منسی یا چه ما تا زی قضیحار کی حال کی زیده خلقو نحیره پیره ایما اصلا خلق زما تاریخونو کی او دا زما آخرنه وقتین و ما کی تکبر و غیره رانی شید خلقو ارتوی رو گورد نبی علیه السلام ده ترزریده اداد اداد اداد اداد و اینم میرا پیده و چه کل خلقو دیر زیادت مجبور کرده بیچ دی آشار رضی اللہ و طلنها توافات قتم کی جرت ورک زراده شیده دګرې مې آواز څه وراغه ائشار رضي الله تعالی عنها په دې پام کې ميبادا چې مې عبادت کوم دې له ذکر او اذکار کې دې ځکه څنګه ټمي دي عبد الله مې آواز رضي الله تعالی شا شروع په اواتې سره نګلې ستان مها د بیبي او واقعہ صلی الله عليه وسلم د رويچته مرتبه درکې چې د نګلې ستان مها د بیبي د سترښت په جنګوالي کې واجه شوي نو د نګلې ستان بیبيانه کندې وې دا شروع په الله تعالی په خپل مې آواز څټه زموږه تاریخ او پیټه زموږه خاتمه خراب نه شي زه خدای ما چې زمړش ما خوند یم منځي یا یم د سره مشتیا دین تکبر او غیر ما کی اخره خراب نه شي زموږه خاتمه خراب نه شي ځکه اکثر کله د کله مشهور شي مشړی کله تکبر راځي کله نور ډیر تکبر راځي نیکان کله خالي وانګتوی چې مشهوتیا نه ځان پې حدیث کراږي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی من لبیذ ثوبو جوھر دین کی بلزت بلزت دنیا البسہ اللہ ثوبہ مذلۃ یومہ کیامہ کم سری دنیا کې چې موږ یې د مخوریا کپڑے وای الله رب عزت دې تر رسول کپې ورته اخرت کې وای چې دې دنیا کې موږ کدی تر غیا دې زخلګو کې مشهور شیمه او خلکو زمما قبر کې زمما دې عزت دې الله ز قیامت پر دې او یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای کم سری دنیا دې وی دی ډېر بالکل غوم شوه ما زمای توګي کرنا کیبہ ز الله په عبادت کې لګیم زمای خلک تاریخونو زمای په اړه هیڅ خبري نه کوي د دنیا کې خاص چا پیژندم نه مشهور دي شه ځان مشهور نه کی الله رب العزت په قیامت کورز دم ور دې عزت کور کې دم را و مشهور دي چې دغه یو ترن پیژندلې دا وخت وي دم ور عزت ماته په دې وجه ملو شو نو اثر کله سمره مشهوري نه ګډي کې تکبر جات راځي غرور جات راځي نور ډېر کار انسان دی پیدا شي یا دا چې د طرف کړه په ته یې ادارت نکولې چې خلکو کې مشهور شي حیات دوزه مارارا چې مړشه وینځه ما د دینه وکونت وینځه نتیه منتیه ایر پیره بنا ده ها من تحتها بس اواز کو انا دعاء ازوک جو غرف ولا دلای می آغاز دې مرا ديوی نه جبريل عليه السلام دي आवाज اور دو په منت تحتها ين عند هذا اخوان الله تحزني دا کې قد جعل ربك تحكي سر گردشي رب الطان صحتك السريه صحتك معنی اندكي تا سر لاندي يعني تا سره اخواکي سريه شين روانه وهم خوڅوکم لجاور تمظیم ولا رواني خلک وي داغي کولاندر ولا روانه ده معني دا چې خواږه ورڅر رواني وي وحدي اليك بجزء النخلة او قزواذنتن بجزء النخلة اغصاندر ته جوري چې ساقط عليك رطبا جميا ربي دي وا قطا باندې رطبان ته جوري جميا تازه يا رطبان تازه ته جوري جميا اغا رانیزدی جنی امانا ترا رحمت تلالی کر المجد تنید. اغا نیزدی شوی که جوری. اغا دازی که جوری در در واجن راختت شوی. لکه روز در رحمان کرازی و جنال جنتی ندان. جنال جنی مان رانیزدی که دل. یا خود بار در وجن یومی وادم را زیادتوی که بود که اغا راختت شوی. یا دا اغا را بزن در اکه جوری رانیزدی کری. یو رطوب یا روي کې یو تمر دي تمر چوارو تويلي کې اوجه به جوړه او رطوب تازه کې جوړه تويلي کې فكلي واشربي وقريعنا فكلي فصرا واشربي سقا وقريعنا او يا خواص درګه دنا دپیر ماجيريا دمنج درياغادي در رحمت الله عليه ذکر کړی دي وهوذي اليك دجذع نخله کې زره را خواځوم د څنګه الله رب ال عزت خو تیارم دا تجربه ورکولې شي دا ولي ورته چې خواځونه بیا وتا ته چې تجربه راکېږي نو وجه دې دا چې انسان تنا سم شقاق کوي دې څنۍ چې بالکل تیار وانه دا ورته ملایوي دا تعلیم دې انسان ته چې تنا سم شقاق به خامخا کې فراغ پخ پخ چې به کېږي زمين کې جوري ولي نو وجه ولما خصوصاً دا حمل پتیم کی اولاد کی دلو کی اتانت جایوی زکی کجور اللہ را برزدد تجوی ورکی در این قدیده کی مختی دا ذکر شل قرد جعل ربو کی تحت کی سریعا مختی دی چنی دو گو ذکر شل د پسی دا فراک ذکر شل و د علی کے بی جس این نقلتی دا کجورو دا فراک ذکر رو شل و بیا شبی سمبراتی فکولی وشلی بی مخ دې د خوراک ذکر کوي بیا د غذای ذکر کوي مخکي د خوراک بیا د ذکر کوي وجه ولا دا ذکر کیږي په دې دا اساس دی انسان چې کله روتېږي د جینی څو مخکي میدان ته اوږدي بیا د نور خوراک غم کوي او کله چې بیا استعمال د خوراک شروع کین نو مخکي د فراکو کی او د دې او اساس کیږي وجه دا دا عام طور اکثر درې د حقیقي اړتیا کیږي یذوغه خلاص منل چې مان نو خوراک وڅتن مړی وغيرها یې خلې دلې تکلیف کیږي موږ کوو چې مخصل په رڼا د وجود دې بیا د نور خراکیږي خلاص دې بیا کېد مخصل او بل نص دې چې د میزان سره مخصل نه چې ټکیف او ترازی وګورې دوی چې ټکیف ورکړي تقولي او شربي پس خراب کنا وخر یائنن او یا کاواز کوي فإمّا فا ترینا بلکې دې قومي تعالی منه بشری احدن انسان یو څړې یو وقولی کسورتا ویا اینی نظرتو لرحمنی یکینا ما منخ تکیر دادا فازمه ربانزا صوما دروجی فلنو کلیم اليوما وزو خبرنو کمانندزی انسیاد انسان سران هیچی اصر خبرنو کون دا مقی گنگی روجا داوا تا در رحمت اللہ علی زکرکری در دا روجا صوما عنی طعامی والکلامی دستخاک نا، د خراک نا، او د خبرو دریوانو سیزونو نا رو او مست که شریعتنو که دا سسم رو جیوی، خراک، خاک، او خبری، پا دی شریعت که دا رو جبنه دا. زده یو فرواید ابو بکر رضی الله و طرح نو پا دی بانی تلین بید، ابو بکر رضی الله و طمی و طرح اولی دا خبری نکوی، واری خبری نکوی، که خلق پارتل دا خو گنگوی رو جیوی، خفتانو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادام مخموم و صلی کے او دی امت کی خدا روجی نیشتی دی دارن نبی علیہ السلام غالباً اسراعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دی نبی علیہ السلام یوظل خطبہ ورکولاً او یوزل بحار نورتا والار دی خطبہ نورتا فولا و باندی اوري نبی علیہ د دفروس کدی بهر بهر والار دی طلق ورطویل دی نظر مندی دی یو دا، که زبان خبری رشا سره نکومه، گونگه روجه میدی ولیده تویم خودبه و آورم، خوالاله بانده بی آورم او درین، زبان نورت و دریگمه چه تکلیپ را تزیاد وی چه ثواب را تزیاد ملوشی او فراگم نکوم، فراگ نمی هم روجه او ورطان د خبرو نمی هم روجه ده نگیل اسلام رو اختن، طرف صرف داییو نداردی کورا کن یروجه دا فراد نهونی ته نو راشه قضام وره فناد زمند ورم نو صرف هغه نظر چې فراد طاقت نه منواله دا صورت ده نو ګونګی روجه دای نش تدې مخ شي رځونو ګوینځې شي رځ شي نش تدې حاضر نه به کړي ځان نه څنګه ما تک دیه کومه وژرات له لوک په دې طرفون خپلتا تخملو دې څکړاو دلاره قالو ول دیه ای بی مریم لا قَدْ جِئْتَ كَيْئَن فِرْيَاعَ تَحْيِطُ رَأْسَ النَّاسِ لِتَأْفُقَارَ نَشْنَأَ سَرَانَ يَا أُخْتَ هَارُونَ إِقُرْ دَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُكَ مِرَاءَ سَبِيلٌ نُقْرَصَ بَتَأَنِ أَمَا كَانَ ثُمَّ كِبَغِيَا أَوْ نَوَامُورْتَ بَكَارَ ذِنَاكَارَ دَسَا يَا أُخْتَ کم حارون دا دینا مراد دائیں، میو قلدار مراد دینا دا مساء علی السلام رو حارون، فا اغفا نیتی که دیر مشغورو، دیو وجنا دیور دلیا اوقت حارون، اگر سنگا غریب القرآن کبنی قتیب رحمت اللالی زکر کنی، کانفی بنی اسرائیل رجل صالح یوسما حارون، بنی اسرائیلو کی یونی کمل سریاو حالت با حارون ویلی کی دے، دیو وجنا دیور دیور دلیا اغم نکملو خلکو نکملو خلقو گانلو خروس دائرن پی خلقو دابدگمانی شروع کن او دا از پیرو مختی اونی کتر تیرشویدی او خلک خروس دامداغی اعداش کنی در ای خورده هاروی ما کانابو که نو پلا رسا د تغیر زکا پلا رون دا طول دی مریم دیر نیتان خلق دیشوید ما کاناس امو که او نو مورسا بدکارا زناکارا فا اشارت الى استشاره او کا بیو مریم ایسا علیه سلام تا او ویز ای که پنکلم و صرم و خبرو کی من کانا کلمه دی صویه هرها رسول تیوه پزانگو کی صویه ما شون ما زیگی ما شون قال اینی عبدالله ایسا علیه سلام تقریل شروع کا او باز رمائو ایسا علیه سلام تقریل کولو تشهادت او گوت اندقل سوچتا کو تقریل کولو گا گوتا بیوارت را خوزولا قالويل رساله السلام ماشین العلاغي کې دوه تقریر دي اني عبد الله يقينًا زبندد الله انما ياقات الله من جنابعنا پیداني اسان يل كتاب راوت لي شيما د كتاب کني کې دي ذکر کړي اتاني فرمان یوتي ني کتاب ما تبراک لي شي کتاب وجعلني نبيان او بغردي ما ربي اوبا من نیا ساده چي څوک حرام ني نو هغه نبوت مليويي هغه کتاب مليويي معلومي هي چې زنا نه پیدا ني بلکې پاک باز اصل پنير سره جواب د اصل سره شحاته وجالني مبارک او درذوي مالران مبارک د خير او برکت وانه اينما كنت كم دي جيمز مبارک مانو چې هم سر رحمت الله عليه کړی معلم للخير خلقتا ذا خير خوذنه توونکي حرامي حرامی دې چې دې چا ته خوذنه نشې کولې زه په څو غا خبره د غوږ نې دي خلقته صفخ ساری ما لا عرفت مالا لا له هوګال دي مبارکان جرذره مالو ذاکر پیږي د مازی معنی په معنا د مجاري سروبه ګرځينا ولې تا کو کې لوکو د دې لدی وجه نه مازی ذکر دي مبارکن یعنی معلم الخير ذا خير خوذنه توونکي یا قوت دیږي مبارک معنا الامر بالمعروف الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ذو خلقو تازه خګني حکم کوم بدينه مخلوق منی کوم بجېر زه حرامي نه ما وس څنګه خلکه بدون بدون څنګه منه منه کوم تازه تازه کومه ته یا وې ته څنګه خلک منیږي وغيره وغيره او معلوميږي چې زه پاک پاک کړئ او اوصاني بالصلاه و الزكاه اوه کومي کلمات ني الله رب العزت بالصلاه و معانز باندي في باعث بدن سرا و زكاتی و فزکات باندي زکات مراد ابن صابر منتلاري ذکر کي زکات الاموال د مال زکات عمر کي ذکر دا پټولو متول متول حساب داغي ديدهو بين قلادي زکات مراد قديزه کي زجاج رحمت الله علي ذکر کي مراد تنطهارت او تقوا ري يو د مال دي د مال چې تم زکات وکړې کیږي دې ته زکات د غتو او د مال صفایشي دین زکات د بدنې پاکوالی چې انسان په حالت استیر کې پاکوالی استیر کې نه دې ته زکات وکړي کیږي زکات پر مال لغوي معنی نه پاکوالی دی نو که مې کړي ما ته په منځو پر زکات یا په ورته بدینیو په مالی مع دم تحیا تذکرت هم ژوند دی زکه عبادت پروین پوری کیږي اجمک تیسھی صورت هيجې واجب ربک حتا یادیقلیقین عبادت کوا ربتا تمدی پوری چرایځیتا تمارګ حکم چا روايت دی خلک کوئی الانبیا واحیاون فی قبورهم یسڵون انبیا لي سلام قبرونو کې ژوند دی او موږ نومې نوکې نو هغه دې سو آیات نومې دکه عبادت دا تر مرگ پورده مرد نروس تو بیا عبادت مشتن و درن دیوالدتی او نکی کونکه دیوالدتی مورد ما سران دکه پلار اونا نیده در دول مالا جبارن تخص ورکش شفیه نا فرمان و السلام و علیه و السلام دی پا ما بانده و السلام و علیه درس علی فلام ورسر زکر تیزی او مخشی زکر شیو پندر نمبر ایتی و السلام ون علیه سلام قدوبان الاسلام ور سرنو اوذل تو سر الاسلام درکی زادل مسترکی بن جوزی سلام بغیر اللامی معلامی شيء واحد لم او بغیر الاسلام سلام لا یو شیدی بل سلی سلام علیکم می دی سلام موجود اسلام والسلام داوته معلوم نه وی ته الکلام او نه بغیر کې د ځوان سلام دی هاوسی دی د مېتري کې یوهه مطلب سره د هيات باندې ذکر کړي ورې مکه کې رسول سلام الکلام نه ذکر ده تاسو ته سلام الکلام ورته ذکر کیږي تو الکلام سرهم صحیح دی بغیر د الکلام نه هم سلام صحیح دی صرف الکلام کې د الکلام پر عربی کې د سلام کې صرف لفظ ورسلام معرفي کی نور څه ګټه دې سلام کې السلام و علیکم و ایل داوان سیدی او سلام و علیکم کچیوی الداوان سیدی و اصلام و علی و سلام دی پا ما یوم ولی تو پارس چی تیدا شما ده و پارس باندی چی موڑ بشند ده و پارس چی پوتا بشند نو مریم دا ویناد عیسالی سلام زید بیو مریم قول الحق اللذی ویناد عشتیحا غا تی ایم پرون چودی پاکششک تون کی ان یزاری سلام پر پیدائش کی دیشک تو ہوں کی ہوں ماں کان للہی میرے ابن اکبر ظفر اللہ یہ تا خزام الولد کی دی سنایب پای اللہ جنایب وین اذا قوام رحم کله فیصلے کی دی اوکار توئی دیتا کیا فیت بتاو شی اللہ ربی و ربکم او یذن اللہ رب جل جل او اوروی دا جملة دا و او که اشاره چه مخدم ده جمله او زلطه رشوه ده صورت آل امران اکاوان نمبریاتی از این اللہ ربی و رب و کمان جیقیناً دا اللہ زمان امرت ده ساس امرت ده فا عبدوهو فس اعبادتو قیده دا فا عبدوهو که اشاره یعنی فا عبدوهو ولاد پشیفو بیشی اعبادت ورسر شرگو رونه که خالص اعبادت مراد دی هاذان سورت المستقيم قال الله عبادت کول یا يا رب العالمين اي من توحيد تم و سورت المستقيم كم جماعات قال توحيد مي بيان کوي ان الله ربي و ربكم فعبدو با خجري يا ساده ځاني غلارده فاختلف الاحزاب من بينهم فاختلف الاحزاب واختلاف قول من بينهم ومن ديږي کې پیغمبر دي اسلام کې اختلاف دونو مراد ده يهود را فاصله دل نوحي اسلام په باره کې داول ولد زنا ده دې زنا نه پیدا دې نعوذ بالله من ذالک زمي اختلاف د نصاره او خل مې سپدي باندې راغې نصاره او خلو کې درېډلې جوړې شي یو بدلوا یا پو بیا یا پو بیا بدل هغه بدا خبره کو ایسا علیہ السلام دا الله دے ان الله هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنِ مَرْيَمْ امدقِ ایسا علیہ السلام امدقِ الْحَدِهِ نُو بس شیخ خونه دے دیم اڈالا فریقی نستوریہ جوڑا شو نستوریہ دالا حاقی بویل المسیخ ابن اللہ ایسا علیہ السلام دا الله زوی دے اللہ خونه دے الله اللہ رب العزت زوی دے دیم اڈالا فریقی پیدایش اللہ ملکانیہ ملکانیې دلعظم نن ستراناني ورډلوا او حاجی بدا خبر کوله چې ان الله صانع الثلاثا الله دې نغريو نغې عيسای السلام بیبی مریم او الله رب العزت دا دې आले هدي ورته خپل ملت کې بګې اختلاف پېدا شي تر پینځم چې زه صحیح راهي هاغه پکې مسلمانان وو داږي عيسای اسلام د الله غندا او پیغمبر دې حدیث قرآنی نبی علی علیہ السلام علی رضی اللہ و تنہ فمیلوں کہ میں لاجو کیشوی علیہ السلام اے دی انت کی نہ شب علیہ السلام مطلب کہ احادیث محدثین راوی معنی دا چې څنګه علیہ السلام په باره کې خلق مختلف شي وي ذو قذر شکل دغی ولد زنا ورته وي پس خلق دا شون عالی درجه ورته چتا او الله ورته لاله دی ورته وي ذکرت الى الی ر رضی اللہ تعالی عنہ و بارکهم فخلق راغل لکشی اگانے اولی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ بالله من شرک جناب الاسلام نے مجھ سے او اللہ رب رحمتنا غلبی چھو دیں او علاوہ اتمہ قابل رضی اللہ تعالی عنہ کو جبرائیل علیہ الصلات والسلام غلط چھ او علیہ پیغمبر علی اسلام دا وجہ روڑے او دا بذاس کیدا بدا دا غی ارتدیم دا څه مطلب دی چې الله رب عزت ما غلطی کیږي ورنه دا وایو قلی رزی الله و صلی الله علیه اعوذ بالله من ذالک الله غلط شه او وایي بنی ديال اسلام من دره رولې غلان داو خدای تعالی رزی الله تعالی نو میچو داو کنه بالکل الہ جوړ کو لکه سمی اسلام صلی الله علیه و سلم تخلیق یا علی مدده. او هغه ته به چيز وزه بازو چی ده ده اقفر ده رجیم چی ده ها غیخ علی رضی اللہ <سؤال> و تم ده او پشان کی گستاخین و ده شروع کی لگا تم چی موتزلہ و رواتیس خلکو علی رضی اللہ و تماما ده کفر تطریم لگوله دی یو مقبعا لی علی رضی اللہ و طرن یو دیکی تقریر کولو جماعت کنات تقریر کولو او دین جماعت که یو طرف بل طرف نچی گرشی ویو ملم یحکم بما انزل الله و فولائک و ملک دا یعنې ویل شروع کړ. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي آیات کو خدا آیات دی د الله کتاب آیات دی او مطلب څنګه غلط اوبسلیکيږي. زکرری رضی الله تعالی عنہ موتزره د خلکو توافیزه. علی رضی الله تعالی عنہ د کوفر فتویله ګولې و. کله چې علی رضی الله تعالی عنہ مولوی رضی الله و او په دې خلل میں اختلاف راغلی. چې کله حاكمین جوړ شي وي په دې کې خلک او ی داویر زکه قرانی شریفه ی وامل لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون تاکید الله رب العزه کتاب نه بغیر په بول څه باندې فیصلو کړه تاړي کافر دی او څنګه عبدالرحمن رضی الله تعالی ونه خلق خپل می فیصله کوم جوک عبد الله بن عباس رضی الله وسلام الله راغله تقریبا تلور زرک خان فدی کافر شویل عبد الله بن عباس رضی الله وسلام الله تبع راغه به په قرآنی شریف د هغه آیات دا مطلب نه لیکم چې څنګه تاسو تا هغه څه لیدل قرآنی شریف په خپل سر کې یو مثال کوم دغه بیا ویلي حکما من اهله او حکما من اهله دغه تر اختلاف راغی یو حاكم د زنانه طرفه مقرره کیږي او د سړي طرفه حاكم فیصلو کی محاکم فیصله او سره مقرن کلی شي فیصله کړي په دې فیصله الله رب عزت کتابه دې کله فیصله اومدار زه ولن لائک په خپل میکيرا را دې لګې چې په موږ کې پېشلونکي ولې دې بیان ته وندي وو چې په هغه طریقې ودې لټلونکی ومو ته ډېر داخله دې سره پیدا شل سی پاړی رضی الله تعالی او تم دا رافيز داخله کې کفر وصفی پیل غوړي مچا علي رضی الله تعالی د دې جاده ماټبي میچو مچا علي رضی الله تعالی هغه ماټبا کې دې اسکا تکا دوی کله مسلمانان دا کوم سيني مسلمانان هغه پات شل کرا علی رضی اللہ تعالیٰ نم ایلہ امنو و نبی علیہ السلام نم اوچد امنو دارا کافر امنو اکم جرا وافید داخل اکوئی بلکی یو مسلمان اوچد اعلیٰ کسم صحابی او صلور امن مسلمانان و عادل انسابدار خلیف ہو ایسا علیہ علی السلام پر بارے کسنگی خلاف و دقا سید علی رضی اللہ تعالیٰ حسن پر بارے کم پیدا شوئیو بس مقلب شلیڈا لی اینی پر بارہ بیسا علیہ السلام کی پمینس کل و صلاحات ده ده قاعده ده کانو دفع چی کو پری کاری کاریده دی این تار که ون تیمی مشهد یوم نظیم ده حضره و دارد و عبصر تو خوری دون که رب برزد تو خوری دون که دی اللہ رب برزد یا خووری آسمی یا تیغدا عمر خوورا خدیبان دی او خلی دلو که یا دا واقع خووری خوینا یومی آتون نایات که شراب شیطا سمونتا لیکن ظالمان په دا اورث باندې 20 ذلال مودین او گمراهی ښکارې کېبوي او انذرهم یوم الحسره او ير ودیل را درځي دا فتوص نا یوم الحسره دا د قیامت یوم دی یوم الحسره ورته ځي کوي په دې ورځ باندې خلک به افسوس ډیر وکړي او کافر با افسوس کوي او هغه صورتې نه صورت هجر دې میاسه ذکر دی سورت ال30 سپاری اوله ربما يعبد الذين <سؤال> كفروا لو كانوا مسلمين كافر بداقوم في كير شموكت نام راवडवे स्त्र मुसलमान सेवे يركو جهنم نوतेवे मुकाफिर बदन आफूस की जरन क्याच नेले इस्लाम कादीदारी में करती हगा बदन आफूस की अलावा सूरते कुरान आयत नंबर 33 इष्टम आयत नूरजूम के बारे की जिक्र दी الظالم على يديه یا قولو یا لیتنی اتخذ توما رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد از اللین یعنی ذکر بعد از جانی فحارس ظالمان پخفلو گوتو پخفلو او دیر افسوس نوضا قبر کی یا لیتنی اتخذ توما رسول سبیلا حی ارمان حی افسوس چی ما خودا پیغمبر لا رو تابیداری مکڑے یا وینا تا لیت نیلم اتخذ فلانا خلیلا هرمن های افسوس کہ ماخذ فلانی تا وی داری نی وکړي ذکنا قد اوزلنی یعنی ذکر بعد از جانی ته کی طرح ختې کہ ما لړه د الله ذکر د الله کتابنا وروس یادنا چرغلی او ما تا مدن دیری اسلام ما فرماینی کوونکی ها خلق وو مخصوص دریم د جدي قراني شریف نه دي اوريديني په دي ځان ميته په حق دي هاه خلق بهم افسوس کوي او دا هاري افسوس نهشته من دي पारा ملک لکين نمبر 63 ذکر دي وقالو لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب الصاير دی وای لو كنا نسمعو چې موږ اورېدل لوي د کتاب او ناقل ما كنا دغه په کڅوږ کې لوي چې په ما <مع> کننا فی اصحاب السایر نبوی مونگا فقاوندان دورگرم که مونجا نمتنی وراغلیت. دارن سورتی انعام ستیسن بر آیات کرا زیدی یا لیتنا نردو ولا نکذب بی آیات ربینا یا لیتنا حیفتوزی مونگا نردو ولا نکذب بی آیات چې مونږ مونگو شو او مونگو بیاد اللہ رب العزت آیاتونو تا نسبت در روغ نتو دارنگ سوره نانی بیت سیات که تاسو زامه چې اچای جامت نیو دارنگ سوره نبا کې راځي د ورښمه سپارا کړي سندراسي یا لیتنی كنت سراوا کافر به وي آی ارمان های خپل نه لږه چې وې زه خبرې نه هرڅه قیامت ورځ باندې ارمان نه چې دیو جنې يوم الحشرت ورته ویل کېږي او یا رب دې د افسوس نه اذقول الامر کای چې فیصله وشي الامر د کار امر نه مراد پورته دی چې کرپیړي ای دخول اهل الجنه الجنه ودخول اهل النار النار کای چې فیصلون شي د داخله دلو د جنت والو جنت او د داخل دلو د دا جهنم دا والو جهنم کای نه هټه کې دې بیا څوسنه کوي وہم فی غفله ادیبه غفله نه خبر کیای کیږي وهم لا يؤمنون او دي ايمان نرودين لكنن ننغان الرسول آردان مرازك وقاتش منتظمتا ومن اوها اسوك عليها شى بدزمك دي وإلينا يرجعون ومتبو وافس قلشين ومن اوها اسوك من مرازك منتباتشش تسو بدزمك دي ومتبو وافس قلشين داتو الانسانا وذكر في ابراهيم واكد ابراهيم عليه السلام یا في كتابك حالة ووافر إبراهيم عليه السلام إنه كان صديق النبيان لكنه هو رشتن پیغمبر ذقال لأبيه قريبا في فلارتان يا عبا في فلارا لمسا عبدو ولف عبادتك ما دحالتان لا يسمع ولا يغصروا كن أوري نبيني ولا يرمي عن تشيئا أو فيدنش در فولي تاتا ذرابر یعنی کله کوله ستان زراورد تکلیفوم یا بچې پلاړاینې تد ځا من العلم تحكي ذراغله ماده علم له کوهینا مالا یاتکا ها کني ذراغله تاسو پد دې ني پستابدا یو کذنا اهديكم صراطن تвийان چوکېم ذاتا ني غلار ده د پلا را تیر خرابوي د پلا را عمل خرابوي جزوي ورته د هغه بيان کی کیږي ورته بيان کولی شي کله څنګه چې ابراهيم عليه السلام خپل کړه په بيان کړی یا بچې خپل را لا تع بد شيطان عبادت نکوي شیطان یا غمانه تابع دي مته شیطان یا عبادت شیطان نکوي ځینې ترازه را دي چې شیطان خو ځا عبادت نه وکړي نو بعضي نما له شیطانم عبادت کوي بعضي اصل لغیر الله عبادت کول د شیطان په خودونه بندي دي د دې وجنه دا عبادت د شیطان دي یقینن شیطان کان نه دی رحماني د پاره مهربان ذات او سیانا فرمان ابلار ايني یا قابو یقینن زريغم دا شو ورتي تا تا عذاب د مهربان ذات نه رسیوت له شیطان نه شیطاني وليال شیطان نه قالا ول سر اراغبون انتا نالیتی دا ولی امان ازاد المسیر کبنی جوزر احمد صلالی که ویلی دنیا کی دوستو دی شیطانو دی براییم علیہ السلام دی پلال قدوسی از دکر کار کرو قدرتا ولی انمراس قرینن کن نار رو تبی فعور کن بیعمل گری دنیا کی قملگتیا که خویریک انکی ایمان در اونر رو غور کن عمر سر بیا گری سالا ویل آزر اراغبون ای عره تما یادی ذ آل حی زمانه ابراهيم لئن تنتهي اتي لمن مشيت لارجو منك حمقه وجملكم دتالرا وحجورني مليا او بري جمال را ډيره زمانه لارجو منك يا قومنا نتولالي ديګر کو لارجو منك بل حجارت پتاړو باندې ودیوله نا يا لارجو منك معنا تم دي دې مراب دي دګر لري بدستوي نا يا او پری زمانه مليا ډیر زمانه مليا مدارکوي زمانه ته ویلند حسن بو سي قول ان کې ډیر ذکر کړی زمانه ته ویلند اوږه زمانه پریدا او وکرمه نور ذکر کې مراد کنه ده رن ټول زمانه لا بسنا پریدا دا څه کې دا ټول زمانه ماته ګوراني زی شي قال سلام علی وی ابراهیم علی السلام سلام علی سلام دې یا ونه تا سلام علی بچاو دی یعنی تطابق دي سماجا ګیا د بینا پیډی دی نو کومه مسلمی یو تا بیان کړه بچاو دی تطا یان دی د زمانه، زمنا یذ مین سلام سلام دی پتا دا سلام له بېکافت دی د سنگاپور ته او د ستره مداری کې امام نے ذکر هم سلاری نو ذکر کی سلام له بېکافت لکه دنیا کې مقصد ذکر خلاص خلاص صبر خولي دیری کی رېزوا ساتنې سلام میمانو ته بېکافت نه لیدل اصلا و فرولا تردی، درد طلب تبا خنبو کم سادا پارا درب زمانا، این نبو کان دی حسیع، لیکن دیلاللہ رب و رضا تما باندی حسیع، مهربان، حسیع مانی یا خلطیفا بارک بینو زمان خیان زیاد میمتنی احنات تون که، یا حسیع مان رخیما لکه زهاد که ذکر که، مانی انتی مهربانی تون که دیر زیادتا، دزه بخنا وخو نه وخته نه مراد ده چې دعاوہ زواله <سؤال> فار غواړم چې الله <سؤال> تعالی اسلام نصیب کړي الله تعالی زغونه او معاف کړي او چې کله فوی شي ما ده راونارم دیګ له دعاوہ وکړم وا اتزلکم وجزاکیگم الاستا سنا او وما ده هغه سنا ته دونه مين دین الله چې تاسو رحمت دوی سوا د الله نه دعاوہ ربی او رحم تم زره وخولره ایسا الله اوونه بدعا ربی شکیه اذا لا چې اولنا دربد دو ما باندې شقيا بدبقا ينه اميدان فلم ماظرهم فصركر شي غداشه د دنیا وما دعتنا يا وذنا شديبه عبادت قلو من دون الله سوا د الله ما وهبنا له اسحاق وياقوب ورقومه ته ساته رسال مساک رسال علمي دروبيان اولادانه صلى الله او ياقوب عليه السلام چې دني اشاره دې ته چې د نبي الله ودوم منګري درکې یاکوب ابراهیم علی السلام نو قالې بایکاټ ورته او سره رب یو ورته دوزې لري ورته چې صاحب دوزې لري مفصل نشي ديري هم ورته او او ټول ګرځې لیموغا سیرانداران او ورته مونږی تام رحمتنا د مهرباني خپلیناء او ګرځې نو مونږی لرا لستانات سجقین علیا لستانات سجتن جبل ریشر علیا اوجتا لسان اسی سن مراد بحری محید از لیب نعباس رضی اللہ وسلم قول ذکر کرده دی مراد اصناع الحسن خیصه خیصه تعریفون کول بیبراییم علیه السلام اللہ رب بلده تول خلقی والا خیصه تعریفون والا گرزوری دی هاری او مذهب والا یهود بیبراییم علیه السلام خوی خلمش شریگانی دارن نصورا حاغیبوی الحاغ عمل پر پرزنو مشرده دارن مسلمانان هاری او مذهب والا تبیجی مشرکین امد اواز کرو کتاب موتا دا تقریاً تم غبر د واقع ده مثال سلام یا چا په کتابې موته واقعه یا حالت د مثال السلام نهو کا نهو خل یک کډ خال کانه دسول نبي او د سو نبي یعنی خال بعدون کې ونا نه ممنجا نبي العيمي اوواز کومونږته د طرف د کوهه ور طرف نه وقربنا ونجيا او مزدګر موږ دلارا نجيا رازدار يا نزار دې مطلب دي او ورګړو موږ تا د نرباني پننه اخا ورور د هرونه نبيي هرمله سلام نبي وز قرو فل كتاب اسماعيل یاد په کتاب کې اسماعيل واقعايا حاله د السلام انه هو كان صادق الوعد لكن اود وادې طلوا دینه مراد به شي رښتینو عادی واده مې یو کوله تصویر مدارک امام نوصفی رحمت الله علیه ذکر کړی دی انه وادم النبي اصبر على الذبح توفى انه وادم النبي اسماعیل علیہ السلام ځان سره ټاکه وعده کړی وانه چې بسبركم الصبر على الذبح صبركم الذبح باندې افلات اندای وی دی یا دې فعال ما ته عمر ستجدونی الله من الصابرين یہ بلا رس اللہ نے توکم دی نا کہ پرک اٹما رس ورنا تنسیامی بلا روزہ کرے وعدہ کرے جس میں صبر کوما تو صاف دعید روا لے او کے بالکل جب ایک وقت تین پپریاں عنوان اور جلیا بے صبری نہیں ہوتی دین قول علماء درس صادق قلواد ہیں امام اسماعیل علیہ السلام عادت داو اچھا کرے وعدہو کانداری تو روا لے بیکو شب جی رحمتہ اللہ نماذ القران اسماعیل م انات او سلام د او تن کهواده کړی وه اوور ت تک لاانیې درې گ بیا ک دی تا ذرقم یاته خبره وه اسمما سلاملاو سلام چې دی درې ورو ولاړو چې کله خورا کې بعد به شرابغې بیا بهلا واه دی تته بزانو ور د چې او بر چېهشي رو ورغ راانه دی اسم اسلام زمره چېې دی خپل وااضي واړې اونو وکانه رسول ن او رسول نبی یا خبرون کې رسول او نبی او رسول او نبی کې مخکې فرقونه کېږي رسول د هغه د دې شریعتوم ورکړي شي نبی د پالل ضروري نه ده چې کتاب یا نو شریعت یا نو وګه وته شي کافل کتابه په کتاب کې د حضرت ادریس, ادریس علیه السلام ادریس علیه السلام انبیای السلام کې پیغمبر دی یا کفو ګندل داون ادریس علیه السلام د وی یاد او کفو په تو او جس په ګانګر کېدل ادریس علیه الصلاۃ والسلام نبي ابتدا کړی دا رم ادریس علیه الصلاۃ والسلام بنیاد کډاوثی ایجاده داغه جو هغه دی ادریس علیه السلام دوی ایجاد کړی دا رم نو اکثر ولا نوره پسلیات ادریس علیه السلام کړی دی چې په خلک کول او دغه فراکول دا نو دوی سینه علیه السلام دوی ایجاد کړی دی مخک اول ابتدا ولرډ کړی ده انه کان صدیق النبی ی کینانو دې د پیغمبر ورثانه او چې ته هم د لارما کارن علیا درګی وکیدم مثلا علیا نه مراد ځان دي چې په جواد مشهور دي جبرئیل علی السلام دا په سلورم اسمان کې ویل خلکو کې دا مشهور دي بعضی د اګونو لیکلې دي جبرئیل علی السلام د جبرئیل علی السلام د هر وخت ویل چې ما له اسمان چکر راکړا نو د پیغمبر اسلام سره بیا ورته ځیګنه ویننه بالکل بل سره راضی ما چې څنګه تاسو سره لازم بیا ورته راضی ما راکځیږم به وګوره بیا ونی درنی کی وي ویننه ته راضی ما به ودلو موسیمان پوری کې چې کرے ولا ورکی دلانګ را سوشیل جبرین السلام او ادریس علی السلام ادریس علی السلام په چپلې پاتې شي او په خپل هغه کې چپلې پیه کو درا دې دې دې ترانو دي خبر او چې خپل راو دي چې لاوی نه زپو نوڅي دې گمځي ኢتا کو چې عادت کړي د تاسو د دنیا انسان پورته شي ما جن داسو ادم لري سره کور وکنه خو ځینو کو زیږو او ادری سلام سره ورم اسمان کې او د جنتانو توقېږي شي ته وي خبره ناب کله څوړي چاته ولا کپیږي داخل دغه مشهور دیبری سلام کپیږي اصل مراد شیخ القرآن له ملال دې نو کې په دې په پیلن رات کړي دي مثلا نه دی بلکې مثلا علي لو تیر مزارک امام نو پیغمبره صلی الله علیه وسلم دکر کړي ورته کړو مونږ له را مکان علیه والشرف والنبوته والذلفه عند الله والشرف و عزت الله رب العزت ورکو پیغمبرت عزت الله ورکړي وي بیم ونبوته پیغمبرت نه مراد ده چې څوک مکان ده عند الله دا الله کړي دې کث حاغ درجه ده که نه مرادي مکان علیه عرف درجات والمنزل ده ترجم و نوشت کردانش اسمان که دید. اولائی کلی دینا دا حامکتان دی انعام اللہ و علیهم ته انسان رب العزت قدیبان دی من النبیجینا دنبیاء السلامنا من زوریات آدم داولاد آدم دا علیه السلامنا و من من و دا حالتا لنا حملنا معنوح اسوارکلو السلام و من زوریت ابراهیم و اسرائیل او دولاد ابراهیم و یاقوب علیسه علیه مصلاة و السلام اسرائیل مراد یاقوب علیه السلام و ممن حدینا لحوشانا شعبت کریو وطمونگا مزدکوریو ووژتا بینا وغرکوریو مونگا ازا خطلا علیهم کلاشا رسکلیش و فضیبان آیات الرحمنی حیات دینا دي مهربان زا خر رو کریدی سجدن سجدن دي آيات دي سجدن وگو کیا و جریدون کی آیات دی سجدن خلقا من بعد ان خلق استیدای روسیدینا خلق مع اهل خلق خلقنا مراد یا خدا رحم مطللی ذکر کی مراد دین یهود دی وکلم بیاین سلام غنی جان خلق لار یهود نا اهل خلق پیدا شین دین قول صلیلی مراد یهود و نصارا ځوان دی وکا ځوان ډیر اهل خلق پیدا شین دین بیاین سلام تعالیماتونه بالکل دی مخ اڑول دین قول لا دی قباړه مطلاری او د مجاهید مطلاری او قلم د و مراد من هذه الامه دي امتها ان اهل خلق مرادي مخليتنا لا نورثنا اهل خلق پیداکي خاطر خبر حج ها هر کله مختني خلق دي نورثنا اهل خلق د هغینک پیداکي مختني خلق اکثر کله مکان مکان خلق وي څومره زمانہ کیریږي نه اهل خلق هاذي نبي عليه الصلاه والسلام دي پښینونی څه دیوا نبي عليه الصلاه والسلام پر مل دا مکان خلق دا د دنیا ندي وطبقه فطاله فطاله الشعير القمري اخركي زل خدش د څنګه د اوربو د 5 یوه پستکی وي یاده پستکی پر نیله کې یو د 5 پستکی معمولي دا خو څه مې د دقت خلق پاتشي لا یبالینم الله تعالی کله کان ثلاثه ادارن بدن خلق پاتشي الله تعالی په هیڅ خوراک ورکی خباخه تنور کې لهته پروانه کې باران پټي څهخه د مې لهته تمام ارتيو ته پري الله ملي د پروان کي مکه خدای نه کان خلق کړو الله رب العزت دې دې په وجبه باندې کړې انسانانو باندې نعمتونه او خيرګني په کلي هغه دوعاګان کلي حريبه دې هر وخت الله رب العزت ته متوجه ونبي رسول اسلام پرميل نه کان خلق براشي بدان خلق به پات شي الله به عزت دې پروان کي دي چې څومره زمانه تیریږي بدن خلق به زيږي ترې د کله چانه راځي ټول بدن پات شي وي او بیا بجان کلک پرایب باندې وکامټرایشن بعد جې الذين روز خلک نه اهل خلک ازاو الصلاه ازاو الصلاه جزایکم جننا ازاو الصلاه یو قول د جګ رحمت الله علیه ترکو ها مزای کول مسرخو دلبی ټمپول ان یو رحم عبد الله منسوت ټیکنالوجي کړ کړ اخروه عام الوقت موند د خپل وخت مری ټکون دا موږ یې کاول دي بعض کله کی په غلط کې کو غیره کې نږدې ځای خیر دی وبو کومو یو بو کوو کو تر دې چې مستنفسه شي دا ازا او صلاه به موږ دا یې کاول د خپل وخت مری ټکون ته موږ یې فارق پر ټیم مقرر ان صلاته كانت علی المؤمنین کتابه موقوطه کینه سکت کینه اثر لازم خپل وخت یو کله هر د فارق خپل وخت وي واطا او شهواتی او تاوی شو دا یوښتونو په دې دننه پکېین فسابق یالقونا غیا فذلږي چې مقامه نشې دی غیا غیا یوه معنی چې د لېن مچو ته پر نارو په جهنمه په جهنمه ته ور به د حقینو دی غیا دې په دغه سره مخامو چې مراد دا دی چې ودی وا کې دی شي دریم په رحمت الله لې نه هاو غیا نه مراد عذاب په سخت عذاب و مقامو کې د عذاب تران دریم کوزادې تغی یا مراد خسران او تاوان دی مخامق وچی دی له خسران او له تاوان سره تلورم قول دا د علیمه عباس په ذکر او یو وویل عبد الله بن مسعود ته ماز نه خل فر وادین په جهنم دا په جهنم کې وکند دا او دا کوم خلقو ده، نو یو په دې کېږي هغه زينات اون کې سره هغه و فکېږي زنا کر جن شاری و خمرې به شراب څښن کې و فکېږي دریم آکل ریبا دا چې خورون وګړي هغه او تکي څلورم نمبر ول اپ سوچي موږ نار فرمانوي هغه د لیکنده کیږي تنزم نمبر وشاهد زور سوچي د رغو گواهی ده وی کیږي نو دا په بدی کیږي خدای خلق مراقن حاضر دا چې دا خلګم په دې کې وردا شي تصفیر مدارک دا بلی نابات په خپل ذکر کوي چې الله دې تو خلکو په افار ده کنده چې دې تصفیر کوي چې امام راجرن متلالی دی هذا هو غيّة مراد جزاء الغيّ في ذات سرقشي و في غناء دي و في الآخر مخامك شيّ إلا من تاباً مجرّ هر حاجة توبه او أو إيمان روّر عمل يوّقوني فإذا كثان جدو خلون الجنة داخل بشي جنة ولا يظلمون او وظلم بونك بشي كدبان الظربر جنة جهد انتاً هغاش والد تري مهربان ذا دخل و بندگان و سرب الغيك. د دې دې دې ليا پاره يکيننده الله <سؤال> رب العزت ما tia کیا مقررم نه باور دي په دې کې لغون او خبره دې په دې خبري الا سلام مگر سلام وي مقاتل السلام <التصفيق> الملائکه كيفايتو <تصفيق> سلام دې باندې وي به اوري بين قزل سلام في ما بينهم كم جبخل مس <مغلؤ> كده يول بان سلامي نه اوري درين قزل سلام من الله اللهم صل على محمد و على آل محمد و غره خبر دا دا ټول د جنتیا نه په علاوه و محمد و سلام و سلام قوله من رب الرحیم فرشتي و بهم سلام و او جنتین چې خپل میسیو سره ملایم سلام و وي ولهم د پادر رسوم دې د دې په دې کې دوه راته و اشیا زهارو مزګر و یی نه همیشه د جنت حق دې نور تو من عبادنا میراد چې ورته بندگان خپلتا من تنزلت تقیه هره اوقي قي पेशګار تقيا معنا مدارك امام مفتی رحمت الله کي تقيا ان الشرك لو په پاسوي د شرک نه نه هغه ورته د کومشريك ته جنت ملای وي شي و معنا تنزل الا بامري ربك دي دی زينہ دی اوس دې مهسه صورت شروع کی او په دې کې عذ الملائکه د فرشتو اجري مذکر شي او ستفصیلات او زواجر بذکر ذکر شي واقعتا وا نبی علیہ الصلات والسلام جبريل علیہ الصلات والسلام پیلو علاق درونا تورج من دیر زیارت نکيه ذات مولا قاضی رضا جبريل علیہ الصلات والسلام اٹھی ومان تنزل الا بامر ربي مومن شو رات کو زیدل مگر توکم دروستا کرچ اللہ حکم شون رازی پخلی پیر خون رازی نہو ما بینیدیناں دلان وی لمبے دا اسو کہ مخز مون نو وما خلف نه او هو چروو زمونږ نه کوي وما ب نظال کووه چې په منزدي کي وماکانه رب په نتیا او نه دره ستان نستان هیرون کې او صره نه کېږي بين عیدنا وما خلفنا وما بين نظلك او خوندته حالات ديیا بعض نام بين دينا زمون نه مخکې چې کو سره پیداو د عالم سره اوونه سوو الله خیرلم دی وما خلف زمونږ نروسو کې چې کلهمونږ وفا شوو یا مرادن اخرت دی و ما بین ذلك دنیا دے رب السماوات والارض الله رب العز رب الاسمانو ذکرے ما بینهما دي. او ها کی تمیز دی کی دی فاد ہوپ تے بھارت کوا دے اللہ رب العز واستبر لعبادتی اور دیر کلا کیا پای بد اللہ رب العز بانگی یو عربی کے وقت دیر دی بیم واستبر دی في العربية هناك في تمر الفات يتكي معنى كي تدير مضبطة للزياد تدكي وفي وجهنا وصف بير كلقشا وصف بير كلقشا خطك شا يعني الله في عبادته حل لهو سمية اي معلوم به تاتا به دي الله سمية همنا ليش دي سوكم ويقول الانسانو اي ذا ويصور الانسان و انسان مراد بازو النمق عبيد بن خلف دا خبره كديوا بازي ابو جهل لا خبره كديوا او تصير سراج المنير بتركي انسان مراد جنس القفار دول كفار بدا خبره كولن بطوري استهزاء اي زمان متو اي كلاج زمرد شما لا سوف اخرج حيا قام قابو سليسما جن ين دي زوبيا جن دي كي جن خندا جانب كولي الله رب الجد جواب فيه. ولا يذكر الانسان ايني يد انسان اننا خلقناه رجعنا به الى من قبل مكن ولم يكن شيئا نو دهج چیز ولم يكن شيئا يعني مسكورا ده سره کیا يدولنا انسان دنیا کی فضلہ حالت مقم راغلی جسرا کیا يدولنا اگر سن سورۃ الظهر اول آیات میں استم سپارے هل اتى على الانسان ی نو من الدهری لم یکون شیء مذکوره په انسان یو ځل وخت راغله او د ستره چا یادونه او هر انسان دنیا کې چې پیدایشی وینه دی یو ځل د مکالمه خجالت پته مېشته چې څنګه پدکړی بیا زمانه پس په انسان ځی حال راځي چې به سره څوک یې دی انسان مرکه یو ځل زغال به څوک یې کیلا سیل کولای بیا چې بیر شي نظامونه نتی بیا شي به څه کوي یا د کینې کوونکی کچاته جایه دی دیوژن حدیث کراجی نبی الاسلام بازار جوابونه اللهم ارحمنی اذا نسیتو اله اللهم خصوصا هغه وخت کرامو کې کله چې زهیر شمع هر چا نه بیا هیر کې ویلا خصوصا هغه وخت کې پماباندره مو کېن انسان د تر اول کله چا یادولو دیوژن زمانہ سره به کیا یې دی نه بیا د خپل کونه هیري فوارات بیا ته قسم درو صلی نحشرنهم خامخ راجمه کو من دیلرا وشیادین او شیطانان قران کې ری تقریبا تلور بان قسم ذکر شوی دی فوارات بیا یو دلته دین سوره صبح دین نمبر آیات کې براشي لیست استعمال کی دین سوره تغابن نمبر آیات کراږي او تلورم سوره یونس 53 نمبر کراږي تورې به ان ملحق اَلمَخَاج جَمَ بَکُمُ گُم دِلا راو شَیطَانَان ثُمَّنَ نُ زَرَنُهُ گَبا بِشُمُ گِلا رَا حَولَ جَهَنَّمَ جِئ جَافِرَ جَهَنَمْنَا جِثِيَا جِثِيَا یَوَ مَنا چِبین او ثِ رَحْمَتُ اللّٰهِ کِی قُودَن پَنا صَنَغِ ذِریوا پَری گُوندَانِ رَکِی کِی پَنا صَنَغَ پِشکُلی شِ ذِ یَ مَنا دُلَے مَحبَط رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی نُ جِثِيَا نَقَلَ جِثِيَا دل دل امو گا دی جانم تا راولو درین جی پیا مانپڑا مکه سو اوٹا باانو گا دی جانم تراخت کلی کی دوم مالنن جان نا دی آو روبا سو مونگا ده هری اوڈا لینا ایو غم کمیو دی دینا اشد دو دی ارسخ دیال الرحمنی پا محروبان دا سو ای پیا پا سرکشی انا فرمانی کی دی آو ای پاکوری جی کمیو که سمر سرکشی او سمر زور دی و قیامت پورا دا سرکش و بیان ویڈیر خبو یو بلدینا <سؤال> پاکستان بانے هم اولا بیان سلیہ <سؤال> چی دیر دیر لائک دید دی سلیہ د داخلی دلو یعنی داخلی دلو چکافر چی جب ور داخل پلیشی عبداللہ <سؤال> ابن عباد پر فرمائی سلیہ د داخلی دلو رب لزد دی ور داخل کی چکافر و مومن کم یو دیر اپاک لائق دے مکافر لائق دے چو ور وصلیشی و امن کم او نشده ساو سنهی سیوتن ایلا واردوها مگر تیری دن که ده پدی جهنم بانده کانا علا رب تکا ددا پربستا بانده حتم هم مقضییا فی صلاح مضبطا فی صلاح قیشوی و این من کم ایلا واردوها نشده ساو سنهی سیوتن مگر پدی جهنم بانده ورداخلی دن که ده او پدی بانده بوزید داغه لاغاز ذکر کوي مراد دې نه جنت او جهنم کې کی جنت کوم کې ټول انسانان د فرض ځای جوړ دي او جهنم کې د ټول انسانان د فرض ځای جوړ دي چې کوم جنت دې کوم خلص او د جهنميان هغه دې جنت کې خور نه او د جهنميان ورنه غلل نه هغه دې دې هغه باندې جنت او جاننه کې چې ګمده یې جنتیان زيو نه هغه ور دي چې جنن میانو ته ور کوي شي زه مطلب دا یا ته وهم منكم الا واردها هیڅ څوک نه مگر کيري دُن کې دې په جهنم باندې هغه وا جهنم ور داخلي چې او دله نه آواز یې وارد نه مراد د داخلي دل او کافر یو حر او و مومن یونجو کاثر جوار داخل شي نو جہنم بے سوزئی مومن جوار داخلو لیشی نحاغت و نجات و خلاصیں ملاوی گی مراد جہنم داخلوالی ندا جو پولیسرات پا کل بانی تیری دل دی لکت دی آیاد لان اپنی کسی نورو گنڈ و آیاد بکر کنی نبی علیہ السلام فرمیلیو جو پولیسرات پا کل بانی اتاث بطیر شی اور یہای اصوالی ان کے حدیث پر شیو نبی علیہ السلام فرمیل بازه بل پر صلاح تو کل دا دیر شي کل درقې لکه دا برخ نا پرني بازه بل دا دیر شي لکه تیز اسور لې پرني بازه بل دا دیر شي دا لکام کثيغه مزل آرام کړي آرام کړي بازه و دې تي سنا سواني وږي بازه وا په خړپو سواني وږي بل پر صلاح تو کل دا نه پیری یعنی آرام آرام په خړپو باغ وان بیاونه جنت تلاشي او نه ګيره اسلام خپل دینه علاوه کل ترات ټول تران پرښتيب ولادي وي او غروزنه لولې څه بور ورفري سم بلمې انساني ملانه جهنن به حال ورته غروزې دي او پرښتې هغه په دې باندې راځي کې وهل ورکی په دې کې چیرې او رواي ذکر کوي ته تقریبا یو غروزنه کېږي وو لا کوری کسان کېږي به وهلې شي دا فرښتې کل ترات ټول تر بولادي وي لاند به جہنم ناکار خلق به نن لاند را ورذل کی میکان خلق دې څو سترات کویل باندې ووتی شي داتنه مراد دې کری جنم پیدون کی مراد پدې ټول باندې ور پیدون کی دي عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی وتبارک راضی تعالی جواب फर्ز دې زیاتې جوړې خلق ورته تا هډیر خامن کرې نه کمندښت ته پڅ باندې جاری عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی مال خوانی دا حیات ملي زیات ویمن قوم الا واردوا قال لا ربك حتم المقضيه الا فمن مشد الساكن يوتن مگر فدي ور تریدون کې دي ورفیج ورفیج دی عرز دی عرز دی نو په تنلې کې جزو وقت ورته کوم کزه بلند ور تریدون اوس قریب اندی اری جماعه دارن ابو نو عاجله دې رضات کېدل تا ورته چې اړه خپل ټیم دې ټول ور دې عبادت وکي غلط اوني ساوا توي ويما لپاره انی جریبان دا پیاوت ندير بیا جړین زره خو یې عبارت تو تا موږ شپ بیا سوچ کوو ما سی دی عبارت موږ چې داایا ترا ترا ایږي وای مين کوم الله واره جو ها هیڅ تاسو نه هیڅ مگر پدې باندې تیری دن کې دی پدې باندې جار ما از نه چیز پدې کې ورداخل شمه او بیا چې دې دې نرون جنون کور کریم جنون زما دیو حدیث تاک داوی اللهم اپریجنی من الناری سالیمن وادخلنی الجننہ سالیمن اللهم اپریجنی من الناری اے اللہ ما او با سید جہنمنا سالیمن قورا ینی پده کل سرات پا چې بانده ما دا خو جہنم دے اور دے و پده بانده ما پورا ورو با سید سالیم سمات سکن نکتان ارسی لغو خینل جنتا تمامن او جنته می پره پروانه ور داخل کی مراد پر انسان ته پروانه هر انسان تی ری دین او دا د څه وخت رضی الله و تعالی عنها نبی علیہ السلام د فرمایل قیامت اور دمون و تیار دیو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل نور وخت نو کیږي انسان خو بیا خپل خلوان و غیره به یی دیږي او د لري اوقات بدل شي د چا وې سوت یو چې کله عمل نامې تېږي هر انسان به خل سوچ ک چې ما ته به څنګه عمل یا په ګ راسو میلاږي دویم ها اووق دووي چې اعمال ال سری ل کېږي انسان سر به خپل سوچوي ده د نې کووتله به در نووي یا به دووي او در چې کله د کلاتتهپول باې تېدلوي <سؤال> د درې وختو ک هر کار سره د خپل <سؤال> زن غموي او نشتی صاحب کو نحیسی وطن مگر پدی باندی دی کان علا رب دکا حتما مقضییا او در فرق اصلاباندی حتما مقضییا فیصله ایوی فیصله ایشوی ثم من اجل دین تقو جا با نجات و خلاصی ورکمونگا کتانتا چه تقوادار دی وانا دروز والی دین او کری بزمونگا ظالمان دی ها پدی کی جیسی ها بالې نو دې ګذان راځي دا جنګ جهنم څخه شي چې خپل هغه چې داسې زده وکړي کئ کومل بنو کړې و دې کړې وي جنګ ډیر ځکه خوشاله چې شکر دې مونږ نه کمل کړي ګل جهنم کې وي او څنډې نه لپاره کړې ګل نه ديانو ته جنګ کې دې به اوږد لشي چې جهنم ډیر زیات خفې شي لا به زیات شي که راځي نو مونږ ته نه مونږ نه نیکمل و اته مونږ پر زمونږ جاان پ کې پر م پر ضا پ عليه ياتنا ات او کله چې لپري شپیوانې ونه زمونا واض واض قال الذي نهکهپرو با کسانو چې کارو نامنو کسانو تا چې ممناننواي پرټې کمیو د جو دررونا پیر غوردي مقامن ته اوصول دیر دي خیستا ندی امانم مجلسا دا مجلس ما دا چا مجلس خیستا دیش؟ دل تا ویزا تب دا علیه ام آیاتونا بجینات زین سوال دا رازی قرآن شریف که خویزا تب دا علیه ام آیاتونا بجینات که رازی بیا نور جمله جدا دید ندی کفارو با کما خبر اکولا مخی سورتی یونس پندر آیات کې چی تیرشی نوع که دید که ویزا تب دا قالال لنا لاونه لقاانه کېپآن غیر ر ح او بددل کله چې په دی کافرو به زنله ونه ل کېلنا خل کو ت کوم داداخلت یاې نو کېپآین غیر حظ راتللو کاته پهقرآي شریبانې بغیر دبينا یو بل کتاب را ته وړه د او دی کدا کرد ک خیر مقام و احسن نبی او سورة حج براشی افتر اثر نمبر آیات تی و اذا آیاتنا بیجنات تعرفوا في وجوه اللذین کفروا المنکر یکادونا یستون باللذین ایتون علیهم آیاتنا شدیتو مخونو کی تریوالیو ناقوخیبا و اتقالا بقرآن شریف لسلیت شدرو نېځ دی لا چې په خلکو حمله کړې وي چا چې د مونږ آیات ما غوښه دا حالت ذکر دي د لورم حالت یې د مستری لقمان کی ذکر کیږي 107 نمبر آیات کې وایي ذاته علایہم آیاتنا ولا مستكبرن کلم یسمعها شه لقمان غوมายتي کله چې په دې جنون واځي آیاتن للسل ولا مستكبرن اوګردل با وروګړدل تکبرته وان کې کلم یسمعها گویا کہ بے اثر اور دیدنی ندی ان سورہ معرض سورہ 43 نمبر ہے چیز ذکر کی دو فضال تو انہم آیاتنا بینات قالوا ما ھذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كن یعبدوا ابکم فقالوا ھذا و دا تلي آنا بهناین معکان نهجم الله انقال و دنا ان كنتيل ددي بهمه خبره کوله دا خو مختلفې خبري دي کردي نوبا د ما د دي جواب داې اصل دا مختلف چې س کا سرو نو بیا د تنسلام چې کلهخورآې شریلو چااب ورتوي کو چې تاب وړه دا, دا دا منو چا به ور ته غورې کومونږ غورې چې آې شریېمونږې نه و تا پاها که کمون که ها کهو. چابه که ده تندیوی ورطه تروکوری و نبی علیه السلام تا دارن سو با تنووری و ده سرا با کنات کننن او سب ذاستی حاقی ورطه ویس کمونگ مشران ده نیکون ده عیدالت ناره ده سریکون ناره زد چه سکولی شوی که. چابه ورطه ویسی مون کلاران داولی مونگ تاو منو و دا خبری دهی. و دا مختلف کسم خلط مختلف مختلف خبری بی کوری. زم کول او لر موږ دایې اصل نه ګیلې سنان کو یو ځل قران شریف نیویلو بار بار دیویلو نو کله ولې دی یو اعتراض کوله کله ولې اعتراض کله ولې اعتراض نو دا بار بار ولې اعتراض نه دي کېږي ځکه مخالف قسم آیاتونه راغلی دي وکم هلاکنا او دی هلاکته دومنګ قبل هم خپل دینه منکار نه پیوونه هم احسنو چاږي دي بیر خسته اساسا په اعتبار د مال وریا او په اعتبار د دینه له خالص باندې یا اساس مدارک ذکر کړې دي او البیت دا دا حکم دنن تا مان ته ویل کی وریا تم چې بهار خلقو تقایری قلنا ان کا فی ذلالت او یا نذیر په گمراهی کې ولیم ذل الرحمن ومددا پس مهلات ورقیز تم مهربان ذات مهلات ترده پوری چه خوبه بینیدی ها اصول چه وعده کولی چه دیتنا امالعذاب یا فازال یعنی عذاب دنیا کلاه ورکی امالتعاط یا عذاب آخرت کن چې چه پوغه من هو شرن حراسو چه بدتر ده مکانن ده ده حسیط ده درجی وعض حفو او کمزوره ده دلخ کرنا ویزید اللہ والذی نحت دو او زیادی الله اگر کسانو لرا انت دو چه طلب ده هدایت که هدایت کنی طلب ده هدایت که خدا هدایت که خدا هدایت توفیق کمن طلبه فقد وجده عربوی سو چید کنسی طلبتی اگر بابیانو می جسو طلبتی الله بورت ورکین والباقیات و صالحاتو او باقی پاتی که دن کنی کامان لخیرون غردی اند رسکا تنیز درب اصطابانی ثواب اند بدلی وخيرن وربی مردا دا واپس کېدلونه باقیات الصالحات دي سو اقوال توه ډکا فتې شو یو کول باقیات الصالحات هغه جنوتر شوي حدیث شریف دی نبی عليه السلام فرمایلی اذا ما كان ما ان قطعه عمله الا ثلاث کله کې بیا دمرشی ان قطعه عمله دغه عمل قطعه الا ثلاث مگر دری عملونه کې انسان دمر نرود یا عمل نبی علی اسلام کامل العلم النافع هغه پیدا نه علم د جاده صفود لري دی وقات شو هغه خلکو کې بیاون جری دی نا پیدا نه علم انسان ته جی وي ګټه ولا مرو نوم ورکي دیو جان نبی علی اسلام د صحابه کرام رضی الله تعالیو دایي درجه انسان و نه شي رسیده وجد اعلی انبیای اسلام چې هغه لوی خودنه کې مثال په توګه نبی علی اسلام دی نو هغه چې خودنه صحابه کرام رضی الله تعالیو ته په صحابه کرامو رضی الله تعالیو دم بیر عمل اون کې په دې عمل نه علاوه په صحابه کرامو رضی الله تعالیو عمل کې مداغې انثوا صحابه کرامو رضی الله و تعالیو خلق به وکه نو که خلق بیر نه کومل کې تایید دي تب تایید دي په صحابه کرامو رضی الله تعالیو متقوونه کې عادي تخول عمل سره سره د به خلق د عمل نو ان ثواب ملایږي ځکه هغه و تخولونه کوي نو سودا نیو کلم ناشیده چې انسان دنیا لاړو و خلیطا شاوردان و شادیس خودلی ها و رسو خلق و تخیص خلصی نا پیدا کلی ده تا ثواب و رسیگی دویم السلام فرمیلو اصدقاتو الجاریه اغا صدقه جاریه انسان چی مرمشی انسان تا پیدا و رسیگی دات چې چه دا آغین رسو خلق کم پیدا آخری مثال فطور جمعات جورت رسو با رسو باقی خلق مستی ده تا ثواب و یا چې د مسافر خاني جوړا کها یا سې جوړتو یا بل بل څه چې خلک کینه روزو پیدا کړی د پتهو ثواب ورسيږي درنګ نګره سنا قومي او اولاد صالحه میګمل اولاد میګمل اولاد کله بلار مونږ شي اولاد یې عمل کړي د بلار لپاره کې ثواب ورسيږي کدوامونه کوي کدوام ورته کېږي حضور الا نور دا وزه ثواب ورسيږي او کله نه کیوم بلار یې بچو تربيت کړي بلار ته ثواب ورسيږي وردی پني زرا وسنه ثواب ان ديځته دا بدلي يار يو ني کي دا باسي قات کیږي دن کی دنیا د نور د ژوند هغه کې ډېر ختېر دي اگر څنګه چې نبي عليه السلام پرمه مسلم شریف دي يقول ابن ادم مالي مالي وحلكم مالكا الا ما اقلصت اقميتا او لذتا فابليتا او تصدقت ام ديتا ومع سوا ذالکا صدایب و تاریک اولی الناس ابن ادم داوی زمان زما زمان مال زمان مال, مال خوزمان ده نگر اسلام خرمل وحل کمی مالی فا ایلا ما اکلتا سامال خونه بی مگر صرف حامال کم چی تا او خورو فا اپنی تا بس خنا شو مال بی او خورو خضر اعجیت می بس ختم شو دویم اول ابيت صاف ابلیتا یار واقون ده بس دو ده که کپلی و اخیر دواشو دي حضوری کن، او تصدق تا فا امزویتا، یا تا صدق و خیراتو کن، و تا مخ دا پار اولیگل، آخرت دا پار اولیگل، مدا سره تا پار باقی پا تکیزن کن، نور و ما سوا ذالکان، تغایب و تارکو لنناس، دین الاوه چکم مال ده، ستی نتون کن، خلکو تی پری خودون کن، خمال جیداد هرس ده ده، یا دی او خوڑا، یا دی اولا بولو، یا دی مال ش نو جو تا بارکان صفاتش ټول امنیا دې ځې په دې کې از دې نیک عمل ز باقی پاتې کیدونکي كي غره دې پنځاله د ثوابه بدلې و خیر مردا او غره دې واپس کېدلونه خبره تدا شس چې کوپکې پاتې زمونږه وقاله و دې له او تینا مال او ولدا عرب کې چې ما ته مال او رضی الله تعالی عنهم آس نیوائل دغه پرځي کې قرضه وا ابراهیم رضی الله تعالی په توګه الله یو ورځ ما قرض راکې زم ما قرض راکې آس نیوائل څاکرو نشا سوې چې قیامت راځي نو دې چې قیامت راځي خپل څو په نظر کې ما کنه دلته سم درکوم قیامت کومه سرډې رمال دولت کی او ډېر اولاد زمي تاسو یې جنت دې جنت ترلاسه ما زده کې چې یامانه څو وړېږي به درکوم ایا خبر دیتا نا چې کو پر کوي په اونی زمونږه اوای دې چراغ دې سما ته مال اولاد اپن عل غیبا اې خبر دې په غیبو باندې حمید تخذا ان الرحمانی یې یې ورې دا د مېرودان زستر احدن واده اذن وادي نو مراد عبد الله بیا تاسو فرمي دې کلمه توحید اې توحید یې اختيار کړئ وادق الله دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولذا تريدكم وعدتكم لا غني ولا لا تشرب جنات ترى دي ګو کاه او مشرقي دی دوسمه جنته دی دمه ان در رحمان اعلن مراد قطعه رحمت الله عليه پرني مراد عمل صالح دي آیا دامن صالح کوي چې لاغي د وجنه جنته تلاق کیږي چې ته نیکه ملګری هلته ټول زندګیو بدبختی کې تیر شول نه سالورم ابن صاحب رحمت اللالي دیکل کردی آدن دکور الجنتی اے اللہ دی طرح وعد کردی چی زبتا جنت داخلوما کم دے وعد کردی نی در کردی نی در کردی نی سنگ دے وی چی زبت جنت کلارتی کلنا چریندارن جندا سنگ چی دے خیالو کمان کی سنگ سوو ما یکولو زردی لکنونگا حاغا چی دے وی ونا مددو لهو منالعذابی منتا تیارون منگ دلراد عذابنا تیارین او با دی وشمنت ما يا فولو هلث گديوي بياتينا را وشمنت فردا پشتور ينستور زمانهم دارن داورنهم دارن د دا اليهمهم وقت خذون من دون الله الهاتن او نيولي دي د الله نور الها ليكون له ليكون لهم عزا يشير قال سبب عزت كريم دارن يندا سید فرونه بی عبادتی هم زرد سفر بوکی فا عبادت بزین اوشی بدا علیم و دیوانی زنیتنا مخالفه علم طرح تنگوره مخالفت ناغل صورت احقا و فانچه ایت تم ذکر دی دارم یه نوت اتای تیاد کمرازی که والله ربینا ماتان بیجان یا بدون علم طرح تنگا ورکی ریت تنگا یا وصوصا چی لیتا پس تلوار مکوا قدیبانی اینما نعود لهم عدا یا خدا چی تیارون مونگی لر تیاری یا نعود لهم عدا شمیرو مونگی لر شمیر این دا تم دیجی دنیا که وقتی ری داون لن مونگ شمیرو مراد هم کورتویزی کرکوری شمیر نا مراد انسان هم دا ساگانی بی هر انسان تلاح را فرزد دا شمیر ساگانی ورکوری دی دیب دنیا که د یو یو <سؤال> س انسان ملی کې یو تعواغ سري کې شي او سه د کم دوی مسااخ کېشي دوی ممساله د کم مداې نه م را ما پرته کر کړي دي و حياتو کا انفون تو عو فک لمه م نفسو من کا انته تقد دی جزو حاتو کا انفاسون توو فکمه تا دا جون چې دا خو د ش یوسو تاګې دا څنګه وی اوسه تاګان دي اوسه تاګان دي مزان فومنک انت قطت به جزء کراچې په یو واخلی نو کوی چې زندگی دمره کمه شوله د زندگی د اوسه تاګان دي څلې واغ سره زندگی د کمه شو بل څلې واغ نور زندگی د کمه شو بل څلې واغ نور زندگی د کمه شو امورا د انسان همو تاګان کې راهم شو دی وینا تپیروئ مانګه ماملو ترحم تعالی او شعر ذکر کړم وکيفا يفرحو بالدنيا ولا ذاتها وکيفا يفرحو بالدنيا ولا ذاتها متا يعد عليه والنفس څنګه به انسان په دنیا د دنیا په دې مګونو خوشاله شي کله کې انسان په دې کې اوسام اخري دام ولکمر لپاره کېږي نو دام څنګه کويږي مدرسا اخری دانش ملی ان دا کی دان کمی کی ان کوں و فضیلت کڑے لو لگی عمرہ نامری دے انسان جوندے کہ ساگان انساناں دغه سے کر چا رسلی سے میسا انسان دے پارم پرردے بس دا واپسی دی دنیا نے دی یومنا شول متقینا تعربمانی کہ جمعکم متقیان الرحمانی مہربان ذات تاو کرن دل دل یامن ما دن ونسوق المجرمین وبهو شلومون مجرمين الى جهنم جهنم تا وردات تي لا يوم يكون شفاء تا اختيان لذي من تقزا مگر يا قوم من تمام اليمان يعني حاله چادر يا حال سو بي تلري تي ولي وي اندر رحماني ده مهربان ز پر عهد و عدا واجين مراد عبد الله مي عباس الله لا اله الا الله اردو مراد ہے اوالات توحید نا لا الہ الا اللہ جنسا توحید من لے وی دے شفاعت کو لیشی کیا توحید من لے دے پارہ شفاعت کو لیشی مشرک نہ دے پارہ شفاعت کو لیشی نہ دے پارہ شفاعت وقال اتخذ الرحمن ولدا وویل الذين يعلمون مهر بن ذات ولدا نہ اب لقد جئتم شيئا ادہ تاکید در رسول کو تاس يوتيل اذا يا ناشنا يا تخته تكاد السماوات غريبه جسمانا يتفطرنا وتي منه روغنا وتنشق الارض اوش لي اذنك وتخره الجبال او غونا حد فراكري وتسلوتا يا توتي توتي شي ان داو للرحمن ولدا ذي وجنا ذي فلي جمهربان زاد بانايو ذي دل <دلدانا> دا تکال سماوات یا خدا مطلبان وښتو کې د زوګ درو وې نو خلک وې د زمره درو وې د اسمان برابرې دي د زمره درو وایا دا هیڅ कधी زمشليږي د دقت سي الله لپاره نائب وې ځکه د روضي له اسمان کړې وته لې ازمګه چې وښليږي چې ناید ډېر غزر وونه یا ځین ملک خلک ټول پټول د دقت سي الله لپاره نه ایږي اسمانو مشليږي زمته و مشليږي اسمان برابرې معنا کیہ نظر آشی دغه چې سوکوم د توحید ورا پات نیږي تورم مشرکو غلطی وکړي والا قیامت درآشی او ما یم بغیله الرحمانی او نیو منافق دپارو مه روان ذات دای نیستی نایب ان کلو نو اصول مان چې سماوات ولار دي او ځو کې پسمان او زړه کېږیم الاعته الرحمان عبدا مجراب شی مهرمان ذاته ابدا ثابتار لقد صعب دانګیز سره یې مې نمنګی لرا انداساګانی هرڅه یاداسې دنیا کې څه وي وعدههما عداء او تیارو مونږه تیارې ني عذاب او كلهم دا وعدههما عداء هغې عذاب الله ربه تیار کړی اځو کونته ګوستا الله څخه ګرني بي دا وعدههما دا غيظ د تخفيز دي که څنګه یو ما جون وانه دې په اورګې زبتا څه ګار دا مطلب کوی چې هغه نو ذکر الله رب العزت فی بندګییا زات پیر چې وی دی تاره او ټول را بشی دی الله تعالی پوره ځامتان لپاره دا یو عادي आवाज دی پښتورې نماز دولت نوم علیانوم هرڅه سنت مان لوري نیو چمانسی سہی زر دی او الله رب العزت دی محبت یا دوستین فینما یسترنا او د ذکرن احساس کری مونږ دی شریف نه بِلذانيكا پجيبستاباني چاروي کيمرا لګيږي لتبشر بهل مستقينہ ياpara چي ډيره ور کې ته پدي باندې مستقينو تام وقتم غير به کوملود تام او هو يرلي شي پدي باندې اون او جگہ نار جګړالو وکما هلقنا تسميت بنوي اور دل حال اكو مونګه ملتا منه پیرونا هل تحس منهم ايمن كتيت ردوینا من احد یوتن اوصت مع لهم رگز یا او دی لارا رگز په شهر د خو یم بز مخاته مو کو لازم هلاکت لنصر سی د دې پات نشم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ توہہ متي صورت دی قرانی شریف ترتیب کې شلم نمبر او په جوړ کې تیز سلوی ختم نمبر، پینتاریس نمبر دی، نازر شوید روس کو دی مریم نا، او مخی د سورت واقعی نا، سورت توها، مخی سورت دی، دی قرآن شریف پا تلتیب کی شلم نمبر، او پا نزول که پینزست الویختم نمبر پینتاریس نمبر نازل شوه ده روستو ده صورت مریم نا او مخی ده صورت واقعی نا رابط ده بی صورت ده مخی صورت تران اسمی رابط خداو که اللہ مونگا دبنی سیلو پرنگی بحق نا اولیدونکی مجھوڑی بلکه دا صابقا بیوی مریم او دا صحا پرنگی مونگا مزید صحا خود ری او دا تول انبیاء الی اسلام پشانتی ما نوی ربط مختی سیلوی مریم که اجز انبیاء الی اسلام بیان شو دبری صورت کې ازمعيش او تكاليف تمبيار اسلام د بیان شي اشاره دی دا چې مبيار اسلام اړۍ طرف عاجز نو و بلکې تکلیف ورته هم راغلی او هغه ني کولې د ځن نه د دارالمت کی صورت کې ویلو ستانوي آیات کې نهما ی سرنا وبلستاني چې مونږ دا قآانی شري تا پهجیبه باندې ستانان کړ دي پهدي صورت ووي یم درې معياتې ماهنزل نه علي د قآن ل درنگ مختی صورت که آخر که ذکر شیو اتانوی آیات که او تس ماو لهم رگزا که چه زمان آفرمانی کردیوان دا سمی حالات که دخو پشار پاتنیشن دید صورت که ہوی فلا تس ماو الا همسا سیامت پارز مانی بدوم رسخفیوی جس طرح دغنی आवाज دی وی خبر او انسان نشی کولی 108 نمبر آیات کې پلاتسم او الا همتا امتیازات ازادت صورتم صورت منتاز دے په ذکر د دارنگ صورت ممتاز دې په دعاو د مصطلیح السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقله من لساني يسهل قولي دا دعا د مصطلیح الصلات والسلام دا ذکر کیږي دارنگ صورت ممتاز په ذکر د ثانيري دارن سورت اونتال دې په خپل یبوونو د ابراهيم عليه السلام حق دي درم اونتال عليه السلام څه او څه جوړو دي تفصیله یو کړو داو خلاصې سورت سورت کې کومه تللې ذکر کیږي یاوب تلوب بالمصائب انبیای اسلام باندې مصیبتونه تکلیفونه پریشانین راغلې دیمه مسالات یې په تبلیغه په حاضرې په تبلیغ کې سرت کډونه کلی یاوب تلوب بالمصائب وګور تلوب بالمصائب انبیای اسلام باندې آزمایش تکالیف موجب سن راغلی او دویم دین تهیئه فتبلیغه په دی باندې دری واسه ذکر کیږي یو د موسی عليه السلام د څومره تکلیفونه برداشت کړی دین د طاهرینو چې جام فیران ورد اکیمید امکانی ورد پڑیوی او در ایم عزم علیه السلام و السلام ویا تثمیه دی سورت اغم فا اول که دا سر و سرا ویا اول که ذکر دا بسم الله الرحمن الرحیم زه کوم پندا سنونږه الله باندې جام مې روباني کړی دا په نه دالیګلو د قران شریف باندې خصوصي مې روباني کړی چې څوک یې ته څنګه تو دینه پنځه څورته نه ټیکوا سواها من کنالی کله قران لټستا سره توها رضی الله تعالی عنه الله ربن ایمان پوی وجه دې کړو د دې روایت دا عمر رضی الله تعالی وتبارک راضی نبی عليه السلام او سنام او نبی عليه السلام دعا کړوا اللهم ايد الاسلام بيحل عمرين اي الله اسلام مضبوط کي ديو د عمرين باندې يا عمر بن خطاب چې عمر رضی الله تعالی او عمر بن هشام چې ویجهلو يالله يو څخه ہدایت کې چې اسلام مضبوط شي پوږ یې کی الله ربنه تومر رضی الله توم ته ہدایت کوو نو امر رضی الله تعالی انه هاي راغل تر راغتې به نبي عليه الصلاه والسلام پټل به راځبان را روان دي یابل چرتې او نبي عليه الصلاه والسلام ها قتل کوما یا ورته چې خپل خور خبر دی واخلم او د خپل اوخي خبر دی واخلم کوم مسلمانان شېوی دي د چراغه ویکت خور او اوخي د ځواني ناسي او یو قاری چې کابر دی الله تونه کابر ذکر کړی ها او ته قرآني شریعت پیلو چې عمر رضی الله تونه خبر څنګه وریږي او قاری چې دروازه نه پټ شو یو طرف ته شې اومر رضی الله و تعالی اومر رضی الله و تعالی مې رواله او خورم دی رواله چې څنګه مسلمان شي وي او خورم دا عمر رضی الله تعالی مې کور وانه هغه ورته کته ډیر موهې قامت رضی الله و تعالی هغه چې کېږي چې تاسو ویل چې تاسو پری دمر مګوت دي او خور ورته وي کتنا مسلمان شي فعالت جنابت که سوچی کل اولان دهی مسلمان که بیا ممتعت دادر که عمر رضی اللہ وطلان بیا اولان بلی بیا عمر رضی اللہ وطلانم شده ها خاری هم روبطه اوصول توحای ورطول است عمر رضی اللہ وطلان بیا روانش نبی علیه السلام سن نبی علیه السلام ده شده مختی خبر ورک ویشه چه عمر را روان دی بعض علماوی همزار رضی اللہ وطلان وطفعت اولا کی دلی عمر رضی اللہ عنہ تم پورا راغستان وي عمر با پخ تم سترګو نبی علیہ السلام ته بروږي دیر ازي ما راقه قتل فسين عمر رضی الله تعالی نو روان دي نبي علیہ السلام ته خلوسي عمر راغي نبي علیہ السلامي فريدي بدرود کرازي نبي علیہ الصلات والسلام عمر جي غاړووني وي يا ماتني وا عمر ستور سنه مني کې دلال پیغمبر دغاوت څنګه پریدي عمر رضی الله تعالی تم ترادي ترادي چلي به حاضرو امر رضی اللہ عطم پیدا شو بیا امر رضی اللہ عطم دلالت امبر زخ اتماع دوالل را غلی امان بے الله بیا مسلمان شو امر رضی اللہ عطم دلالت دارن سرطاها ها او سورت دی و دی بارک ابن کسیر ذکر کری دی اللہ رب العزت دادم علیہ السلام دا پیدائشنا ذرکا لامرکی تاکم و جات وقت تی ذکر کری ففرشتوبان سورت تواها او سورت یاسین امبر رضی اللہ بذو صورتنيه فقريتو باند اولوسفل فكره كي فرشتو و اوريدل كثير هاغابيس الفازي كركي وي لما سمعت الملائكه تو قالو تو بالل اجواف تحمل هذا فلما سمعت الملائكه هر كلاش فرتو صورتي توها او سرياسين و اوريدل قالو تو بالل اجواف تحمل هذا يولد مباركذا ها خلق لرا اغا خیط الاران تحملو هازا چی دیل ربو چی تی فکمو خیطو کمو سنو کی بدا رجنو کی گی و توبالی الالسلی تتکلمو بی هازا اغا مبارکی دا اغا د دفارا چې پدی باندې چلی گی فکمو جیبو باندبا قرآن شریف ملی اغا دی مبارکی شی در این فرشتوی ویل وذابال لامتي ينزل عليهم ينزل او ينزل مجهول ومعروف جان وليكي ديشي مباركي ده حق امت ده پارا ينزل عليهم القران الشريف نازليگی يا ينزل عليهم نازل له بشي القران الشريف فغي بندي سوره طه او سوره يس ها او سوره ندي جل رب العزت پخپل وديلو تل پريستوبانيكي ديو دوا من زنا لیکل قران لټښم توا هاته مطلب دی یو کو د بلې مسیح ربی الله تعالی باندې هغه وای توا کې اشاره ده لذيذ چې لارې پر عزت بارک دین ذات دی لذيذ یو معنا وا ما معنی د ژوند لپاره د ژوند کې بے معنا د لذيذ دا د انسان د خیال نه زیات خګنه کوي او هیچی اشاره د هادی لغوذونکی نو الله رب ال عزت د انسان د هدایت د پاره د انسان د زين زیات خېګنې او ورترو کتاب ورتراله غړي ورنا د انسان د رجه د هدایت د پاره څنګه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه وی د صورت نهال نه پینن دا هم کوي چې مسلمان د انسان د هدایت د پاره لګړي وي خدا دې الله رب دې په تاسو انسان دې چې دمر لوی قرآنی شریف روليږي نو یو مته عبد الله بن مسعود ته ویل دي چې توا کې اشاره لطیفه او حاکی اشاران لطیف نوم د الله رب دې حاکی اشاره حدیثه دویم کول ځای دې نجویر رحمت الله علی ذکر کړی دي ځای دې نجویر رحمت الله علی وی وي وی ویټا کې اشارات طيبه تا او ها که اشاره حادیتا سوا تویبا او ها حادی لار خودون که و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویبا پاک ذاتا او حادی لار خلق و توخوز اللہ رب العزت درین پولداد سالگی را مسئلہ لی ذکر کری اشاره سرب احن الجنتی ده جنت ها و خور طرف اشاره د جنتیانپستېږي تررب اهنل الجنتتي او خاې شاره هوا هوانو ل النار دجهان نیانو د اور پرشانانی میا روورپې ځکهل د قورانی شریف که د قآانی شریف قو نه او تر اهنل الجنتې د جننتته افیانې خاورې متونونه بهمی شي که او نهمنل نو هوانو ف یانم هغه هرانتهه پریشانی هغه ولته ميلوشي جلورم کوره دلې میاګا صلی الله تعالی ان ذکر کړی دی او توها اسم من اسماء الله تعالی دابا الله رب الیذ ذنمون یونم دی بینزم قوله اشبغم هغه تو هغه معنی رجل اے سریه تو هغه معنی رجل تیر نی رحمت لری ذکر کړی تو هغه دغه نی پېږیږي لفظ دی او ولې کی یو سریتا اے سریه امره دبین رتول الله صلی الله علیه وسلم تو هغه هغه کلا د نبی رسول اسلام بلل شون من ذ غالی القران لتشقا میرے را لګلی مونږ ته باندې قرآنی شریف لتشقا دغه پارا چې ته تانخي ادا نه غواثتیزم کال صورتو نبی عليه السلام خلاف لري جاته طبعا د انسان ځخام خاصه نيزه کول نه بوتله کال شوه په دې وخت کې خود نبی عليه السلام مخالفتین هم لري جاته طبعا د انسان ځخام چې الله تعالی فرمایلی مونږه قرآن دې دا پار نه درالېګري چې مو پاتې کیله الا سر کړه تلم يخشه مگر پندونه په یاد دې لPARA دها وچا چا لے ریگی دلہنہ ینی فائدہ بہ تیا سو اخری جسو دلہنی ریگی ورنہ قران طول اور زبانوا مستل کتا کے بیان کے حروف سے نہ فائدہ نشاغت سے سو کہ اللہ رب العزت میں یریگی ہاں خلق بدے فائدہ وارلی تنزیلا ممن خلق الارض و الثناوات الاولى تنزیلا تنزل محفوظ دی دی کتاب طرف خلق الارض والحرزہ طرف میں که پیدا کرده از مکه و اصناوات الولا او اصمانی نوچهد نو د قصیده دری اصمیم دیویو سیتم ترغیب هم قرانتا دی ها غذاد که اصمان و از مکه پیدا کرده اصمانم سا ده فیده ده پار اصمانم سا ده فیده ده پارا و کم از کم ده ها غذاد قبرت اومنا یا که او دی منلا نوزمکی پرنگیتا و فیده منو گرده تانه و فیده روزی اصمان پرنگیتا و اوچه أول مرة رضي الله تنفذيو كتنشو كاوي الحمد لله كنا حذن لقوم أعزن الله بالقرآن منقعيو الظرير قوم ومنق الله حزت قرآن شريف سرات ونفذيبو كتنشو كتنشو الرحمن وعلى العرش السوا مهربان ذاتي فعرش باني استواس ويا برابر دي لهو ما في السماوات وما في الأرض الله رب العرشت لرادة درين دليل يصلي یا لارا کذلارا علم دې ده هغاوڅه آسمانونه کې له واڅه چذمکې کړي و ما بينهما الها چې فامت دې دوانو و ما تحت سره الها چې لاندې د زمکي نه دي تحت سره انتهي لنجوارې د زمکي علماوي یو سوریا دین سره سوریا انتهي چې توالي ته ویل کیږي چې څنګه نبی رسولان لو کانني ایمان یې د سوریا عاقد ورجل من اهل فار او من هؤلاء ايمان سوريا تنورسیگی لو كان ايمان هند سوريا مراد امتی ایو چشی لحکسه رجل من احل فارس او من هؤلاء امتی او سوريا در امتی ایو خلقنا نو سريا ان امتی ایو چه توری تویلیجی سلمان فارسی رضیاللہ وطم اوال دبید ادوان امام ادوانیت رحمت اللہ علیه چه فارس او دبیدی لارت نور ولمان دهاق ایلاقی او ترا این پیش کتاولی ذ وی لے گی فاین تجہر بالقول او کچریت پتیلا باندې وینا کہ فین یعلم السر حقا دیگرن دا اللہ رب العزت وی گستراد سلیپ پپٹ وا پپٹ اینڈ اوف لی سر چکن کنے کوٹا خبرت رسدی او احفا کی طرف لے ها کوٹا خبران اللہ ولا اله الا هو دعوت دی الله پاس مش دے مرتف دا الله دی لهل ثما اوخصنا که الله ل را نومونهدي خایسته وه تاتهحل تممونته آیا راغلی تا ته خبر د مثالی سسلام راآنارن کل چې ي دور پهقاله پهې ل هلی مخصودلق فته اثار کې ان میانتنارن یقی نن کوي دما اورنلهلي عادي کوم ک چې راړم د تاوس من بقرۃ ترست کروٹا او اجدوال النار هودا یا بیا مو ممر النار په اور باندې هودا سوخل خودونکه جماث ولارخین اصل علماء جنته مثال اسلام قرات له کانات لیل تا نوم تیرا تا دار اجتن شبا وقت بران و مریده او ی خ داولی شیخ القران مے ملاذ کر کوله مثال اسلام غیرت دې یزات درجه دې مزلم نڅولو چې جنا خدمت کوي لنی دشبی و مصالح سلام دې وجنه مزل کول او درجه دې طرف کې نه سل د شپې رامان دې باانو مريګي یا خشګونګا یا خینګا او ذکر ولیک دې ماجوم اولادون دې دې مصالح الصلات والسلام دا ویل جز بلاټ چې ما مسترس کروټه و غیره برابرون دلته چې 11 و او دې زړه غلطه شي و نور څو مخي فلما آتاه نوديا يموت قال كرا جناغي आवाजो पेशी मुकार सलाम اني انا ربك ايكن النظر واستاين فاخلا نالي وصوا تصنيثا ان قبل والد المقدس طواذا او يتواني او ادب عبادت ثاني كما کم انسان فني وغيره अवस्थी ان قبل والد المقدس ی کیننت پکندا پاک ا توه وانا ترتو غای کینن ورکړی ما تا لرا پس سمیا ل ما یو ها کولی ساتان یی تینن زل لا رب العزتی ما نیستوی بریلا الا انا مگر زیما تعبدنی پس برکوا زما واقمه صلاتا ل او پابند کوا د مانځلې دي کړي د پارا د یاداګننه په بعد اے حافظ باد التوحيدي علي الصلاة الصلاة د توحيد د مانځه مانما په دې کې کومه څه بیان ده چې اني ان لا اله الا انا اعبدني نمقي ضروري خبره چې عقيده ده دا غي نور څه بیا د عبادت بیان دي او پابند کوا د مانځلې دي یہ کینن قیامت آج یا سن رات میں کے دی اکاذ او نزیدا او فیھا او فیھا جو معنی دی یا او فیھا پت نشاتله دی لرا دی اپارہ کے بلہ ہریون صور کم کسی کی دیم کول لانی او فیھا داد ازاد ون دی او ازاد وخت دی ایمان کوت دی ذکر کری دی داد ازاد ون دی او ازاد هر الفاظ جو معنی دی یو بل قلت نوخ یوهمانه چېدي ویا من خولو پټول <سؤال> را ځي په دوین دا پهمان د د باندې ومر را ځ پهمان د ظااهرولو پ خکاره و کولو او دل <سؤال> پیمان <سؤال> پتوي راجو ممانک کوې دا نزې د او خېامهروه چې خکاره کوم دی له دیې د پاه چې ب وورړې شیريو ننفسه تا سر ته چې پوشي چې پر قیمت دی کومه پهلا یودن نکان ها اور <سؤال> جواد جنایتال دي را د جنا هاوسو کی مان وروړي پدی ورته باه واهو تا دی ویژه خویش قطر ده فطر ده منو مدارکی پتاه لکا حلال بشید او سیدی دی یمینیکا په خلاف تا کی یا موسیه متلی سلام قالیا اصوایا یم موسیه سلام بیا اصوایا دا امتاز زمانہ اتووکوا علیھا اتووکوا علیھا تكيالا <تصفيق> جوا ما بده بانده وحشو بها علا غنمي او راسنن بده بانده پاني يعني قلو چلوتا ولی یفیها معارف اخرى او مادا پارا بده او نور دیر تایده ذهب تا نتالي السلام تقولت یو شوئه دی یو اعتراض دار رضي الله تحلم و چلاسه انساء تقولت صلح نکل جواب زان دار مين و محبت دو سنگا یو معشون مثال په تور پا سر توپی اچوری دا و تا تا خفت دا توپی اتور دا خشیده ایر تا توپی اتور دا چادر راوړی پاسوی راوړی در سر دا معشون سرمین و محبت کی دا خبر ورسرکی دقا سالله رب رضیت تا علمو دویم تا پوز دلتا یو شویده او متعالیه السلام جوابونه زیاد ورکوید او تن خوب لیدلیو متعالیه السلام و تامت رزده متعالیه السلام نبی علیہ السلام ته وای ساده او ممس څوک قرآن کریم باندې ډیر ګوئي رحمان کې کاڅه دې ته څو تسنو کړي نبی علیہ السلام او امام غزالی رحمۃ چې درته ته څو تسنو کأن مصطفی د امام غزالی رحمۃ یو څه پوښتونکو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ او تل ځوابونه ورکړي مصطفی علیہ السلام کله په او کله تل ځوابونه راک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ورته وای ویتانه چلایو تاسو په ټول ټاو لري ډیر جوابونه ورکول تا ته ما ماشي یمینه که تاسو دلان کې سي تاسو ته لاندې ام دا بیا دی پدې ګړي کېلې لپاره پانی را سند 100 په دې ځاګنده تاسو ته صرف غالي دي ما نن تا دا اذا ماخذ الله سلامینو محبته ذکر نو تديري خبري ورسره کولی نو مغزلیو زو ورته زمان کا سره ډیر مينو محبت ذکر ما ته جوابونه بیا در په خبري من تر زیات یو کې مصطری السلام ته په دې شوې جوابره مصطری السلام دا نو محبت د وجنې ذات ورته بل ا توقو علیها کیا لغم ا دنه لغم کدی واهوش بها اهوش دلته وی مثال اسلام د شنو یوا درغو بها لاغنه نه دګړی چېر د فارې غوډی ورا وهنه او رماتمی وجو وجه ذکر کئ ا ضربو پرې کې جلی غوډی کې نقصان راځی دا پېټه لا بیا خدای کچنګ تراوه وی بیا نو نقصان دین کا وہیں ودین و هغه نشي دكتر پیو وغیره دا وګون دي چې نه روزي ګوګه پدیم خراب ديږي انبيیاء علی السلام یې په نهایت حفاظت کوونکی او یې امانتدار وي مستره هغه پانی به ترای شي ټولي چې باغې باندې ساری وغیره به مړول یو ځنګې وغړي چې دا به څنګه را ما تاول چې نوښتمه دږي کیدو دスタンダ په باندې پانی علاغه نه می ده پاز غړو کېلو ولی او را پرز درولې یوز طالبین کے جیسی سرشیو نبی علیہ السلام فرمائے میں میں نبیین الا داع الغنم پیغمبران کی یہ پیغمبر نے ترکشا الا مگر اللہ پابندی جلدی سرولدی وجدہ جل کی رسل مشق القران میں وہ اللہ کو ذکر کر کے اصل کہ انسان کی کم چیز ساری دہ عادت پکرا جی والا فائض دکانو سے عجب یاترا کینا کو اکثر پھوخان والا کی زیادتی یې زه خوښ دې راځي چې نه وګوزې. کار ان بل کار وي بل کار وي. ګډي دی وی چې کېږي او سره ډیر څنګه یې. دی غم نداري د 22 خره. غم مې نیو چلی او تاسو غمګه را پیدا شي. یو چلېږي او دم را شو یا چې له دې سره ته کوم شي کولې. تبه هر دې سل اخر یو طرف ته ټوکې کړه بل طرف ته ټوکې یو پټی تا کړه بل بږي. دې کله سره ګړې کې لري چې دی ویوژنګړې کې لري ته وڅېږي دینندر وڅېږي دینندر وڅېږي اخر تړې ورته راځي چې تړې دې څنګه دې ترته راځي داسې کوم بیا دې ترنامه نه لاند نو چې ګړي کې لري چې موږ واجلاګه کون دې کلو چې لري بل بل پات سکتی څوک کمزري څوک دې منی څوک دې منی نوزره دې وا سره عادت چې لري څنګه ګړو کې سره سره راځي بیا مدت سی ان دیار اسلام بیر افاره چومون تر عادت سی تاریخ خلاف هرڅ کې فزله لوئز وی ان ده ګره کلی الله رب النسان سره وليدي ولي هي سی مار بوخرا او مار فار فدی کې مار بوخرا فدی دی دی فدی دی شی دا چې کله دلا و غیرتي وډاوم په وامه دلا سره غیره راځی یا مار لوخرا ابن کسې نورو سره وی ذکر کړي د ممتاز اسلام نام صاحب ورناوه غړین دیشپیکول طرف تاه ویل ور الله رازت توور زوادي لرا یا مو مثال <سؤال> س فال کاها ف غوردوونه ده پیدا ی حيت ت از دا نري ما رو ت تامنډ والې یو تقوس فم داوه مثال سسلام الله دي د پاه تپوس کولو چې وي یق را ده ام تا دهه سنا چې دا خالو ک د شپره ما میلاکن نوور راغې خبر نو لغره دی وژن الله او تو کو دکې هم ساده او مرز نه جوړ شم حیه تنریم ارستات من دی والي مخک سو مان ذکر شي او کې دلته حیه ذکر کی وجه دې مخک تیر شي وا داو نما دا او روح المانک امام علي رحم مار جنابل ای جادم څنګه بجورې شو او مزل کی لکه دې نریمار به او د ک نریمار ها مزل دې کی سکولي شوغات موندو دې مزل نشي سکولي دځامت په لیاز نار دا بډې رغټو او دا مندې سلو په لیاز دا بډې تیسول کې د نریمار دیمه وي شیخ قران په موحله دا ذکر کړي او دا بنترا د قرآنی شریف دې سنتي معلوماتي تم دې کینارې مار ذکر دی د الله رب عزت سره دی د کله ورته معجزت او کوم کې څوبان دی داکرا سره چې کلم مقابله کوي په دې ټیم کې څوبان وي وجلاب مصالح السلام الله معجزه خوځله هغې نرې ماارې ورته جوړ او فون په مقابله کې فوني پیرولو دکمنې پیروو د الله په مخې ځان اجي که دکمن ته ځان غچکهه مار د الله تو مخک سونه ورکوټ ماار دی او چې کله دکمنځ راغلی نو بیا ورته ځان غت کې دی بیا ل ادیها جوه شوي او دا چې کله فونته رالي هغې کې بهصبانديکر کېږي او می الله رب خوه اونسا د لرا والله تخف خومو يېګتنیدو ها پیره تهحل هوه ذل دی واپس وکوم د لای شکل اولی نی تا ول مون یو کاند دل نه کالا سائلا من غير سوين به تر وال یاب تشلینه ایتن او پرا دا بل موج زدام لنوریه کدی من آياتنا نو کورا د دلایلو زمون گلو یو نا انه توقان لا کیا ین نو څنګه یې کینده سرکې شوشوي دی او سرکې دې حته راځې دی نو نذات ولا سما یاد کی راځي وي ان ربکم العالى ل تاسو چې ترې ما تعالی را دېش رحلی هو زما پرانځماله صدری دې چې زما و يستر لي امرى او دانتي ما تکال زما رد شوه لي صدري دا دعا دي لپاره ته الله <سؤال> بدری فی اللہ زمان سینا پرانیدی چیزا خلق و خبری برداشت کولی شما فی اللہ زمان دیر سفیف و چیزا شو آخی برداشت کولی شما دیبیل آن نبی علیہ السلام درجا حاظر المتالی علیہ السلام ندیر اوچه تواز و جداد المتالی علیہ السلام سوال قید رب شرح لی صدری او نبی علیہ السلام طلع بخل فمید علم نشرح لکا صدرک ایمید اپرانی سی مونتع لرسینا السلام او اثانت وخلل عقدہ ملی ثاني او پرانیږي عقدتن غوټه ملی ثاني د جری زمان یقظو قولی چې کویږي زمما په خبر روان دي داغه یو خدای محمد اسلام په جيبه کې لوقنت راغلی او لوقنت ابن كثير نورو روایت وکړي چې لوقنت د دیو جنایت اسلام د قران ته تپی او ور کړي یاد هغه کې تلاش وکړي واسه د اول په دیوم دی محمد اسلام په دې ساتلو باندې خوخنو والتي <وحاسا> ابيويل جنا ديب موږ ثري وي دیو جنا چرونو اوسه کوو دینو سره لري کنه زمما بس حال به تخني کې زمما دي دي سي او کا اته فيديو ته یو وردا کوي جنا ماشوم دي کپو دې له ته بده سنکول او ځا کدار ته وي بودورتا په یو لا جواهرات کې دا او بلکې ورته کروټي کې دي چې کوم یو اصلي نوتاري استراتوس نوم تي لا دما شو عادت دی یاري دغه څه د خليته مثال اسلام داخله تواجو لو دی وځنه لوک متره دی هم کوو نو دا مثال اسلام دی واکه دی واکه نو د څه کېلو کې من اهلي او گر د ماغرا وزیرن معاون من اهلي د هه زمانه هارونا چ هارون اسلام دی وزیر اصل د دستور کې معاون ته وي او دیو مجد ته وزیر بټوي ډیر وخت کارونکي انداتی ارونا هار له سلام اخش دود دی اجري ضرور زماده اخی ضرور زماده شت دی اجري مضبوط کی فریبان ویشا زمان عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی دنیا فرمای دنای اجری اقلمن او خیاران خلق کیږي یاد د پیغمبر اسلام جوړ وان سیولی صلات والسلام ته وای ان خیره من تاجه القوی الامین جتن وکړنی سی نو وکړ غا سر مصطلی اسلام وستا مضبوط هم دی اماندار هم دی او نوکر کی اجازه سکتونه ضروري دي یو چې ثقافتوري کار پاليسي کارني شي کولای تړ دی داسې چې اماندارني کې هغه دوکابۍ جناچاري بدکارني نور لاغه مالک ته کور خیال دی اني چا ته دي دیواله نوکر کی اجازه عادتونه دي دریم خو خیال ته ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پیرشد چې په خپل جون کې عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ جوړد د اختلافي جنگ دریم کو خیر مصطفی الصلوۃ والسلام کہ مصطفی السلام د خپل ور د پاره دعاو ک اعلان اتر په کار کې شریک کی او دما امدادګری جوړ دي وای شریک کوپی امر او ما دلامه خراب کار دما کې زین اوسه به حقا تیرنګ ډیره پارا چې تږی او مونږه څاډیرا ونز کو راک چې تیرایا څوم څال رډیل یی کین نه ته کوه باندې کې قال قدوتي سئلتك يا موسى وائل مصالح السلام اويل الله رب لذلك تحكي ترى در كل شيء يتا تسالك سؤالك تماما مسؤلك سها وقصا سوالنتا جتو اوكل هي مصالح السلام تحكي ترى اذن كريم كتاباني مره نقرا يذلجان اذا فينا اله ما يوحا قالتي دي تواشن منغا ما يوحا ها تو وایه فرمانله الهام مان دي ane to de tee da joor zawad dilara fa tawo te pasun jo ke taqzibi fa joor zawad dilara harafiyan me pagarayak ke qaliul qabli yam mo bisahili rasul warjay dilara daya bisahili baghara pa kinara bandi yaqudu wa duuli wa duulla wa baklid dilara مصطری صلات و سلام مور دېدا صندوق دا په یو سړي باندې ترکار باندې چې پاتاو له کېدلان لاړو د دې خبر ورته لرم مصطری سلام د مور دېدا په کار کړې نه کلاوه الله رب دې نور مخلوق وګړي ته دا ډېر کوشش وکول او خبر یې ورته شو کولې بیا وواپښ شول بیا وواپښ شول بیا دې چې نو څه دې له په स्वर्ग شیطان د ځان تور باندې ځلېږي کینه مو ځات پکې ځلېږي د بیا واپس لاړه بیچ ورته خبره کوله بیا ویجی به باندې شل اخر کې هغه لګوم مازه راځي راځي موږ داتودري یو څه خاص خبره وکي بیا خبره نشوولی الله را پر العزت دې مثالین صلات و سلام وکولو دې ورته چې صندوق کې ورځوا رناوي کرتی اول چې به صندوق مثالین اسلام مور کې دا تړلی او صندوق دريال کې تریخلي ورترني دې دریاغو نه هغه چې راځي خپل کوئی وغیره به ورته بیا و چې مثالین اسلام دریاک یو یو کې وو یا بدرله زوږې به شي مصطفی السلام نور بیا په یو ورته چې یره کله زیاته شي الله رب عزت ورته څنګه زه پریر اسن دوی په څلی ورته الهي انو بتاهلی تسوي ورځو دې دریاب لهوبه اورږي دیلره دراتې تایې په کنارا پاله باندې یاخذ وا به دې لره ازو لی واذو الله دشمن جما دشمن ده د نه پیرونه والقيت عليك محبتا مني او مغرزلك تابانه محبت مني طرف سنا بو تو ذکر کو لزاك احب تعولنا فدي جل دشمن تاسو نه محبت کوروکه روان دي الله رب دې زج محبت کی در کې در سره محبت کول ستنه ورتوسنا او دې فارا چې دې تعالی په فرض جنا پتر جنا کله چې اتنه لا خور تام را جونه ده د مثال اسلام کور وا مور وا ته يل ځابه چې ځان صندوق آخر به څنګه دې تېزې روانه او په ټکو او ته کتل چې دا سیستم دې دی اخر کې به یاد کړې داسې ځنان نه راوځي او هغه داسندوق یادسته او باز وی چې مثال اسلام ک روانو قرون او دا خو چې چکر د پاره راوځي چې کسانو صندوقونه ژوندۍ کته پګما شوندي دیویک ته ما شوم دی د ترخه د وی قرت او عین لی ولک لا تغسلوا رؤوس لغی مکر راضی دا زمو استاذ سترګ یخوانې مې قتلوا دروند ورتوی استاذ سترګ یخوانې کو کې دی شی غلناد سترګ یخوانې نه دی حدیث کراجی نه دی ار استنا پر مېر کا قرونم دا وین زماده سترګ یخوانې الله وملک د ظلم سترګ یخوانې ګرځولې او قرونم دا وین چې استاذ سترګ یخوانې کې دی شی زماده سترګ یخوانې نشي کې دی د بیبی مریم د سترګ یخوانې د ازیا بیبی شه او دفترون د څوې اخبار نشو وکړای د لنفور څخه او ټولو کو صلیغه هلہ د ملکم ای خبر کم تا صلیرا علای مې نکلو تا چا باندې زموار بې جوړ شرد اند د خیال و تا تي فرجانا کلا او نکا کی ته قره ولا تهزن و فضلین ذکر کین متعار اسلام نشته نا غستم د څو راشي و حرمنا علیه المراضیه فرقه ونور زنانه و ملازه اولماوی زرف ده او زرف مکان ده ده اغفای زیج ده مو پده بانده حرام کود سره او خلیبی ولنو او دلسکل خوسم پوری چی دووووی ده خوری ویل یوانا یا بلا چیز بطال پیوکو روخی ما اغفای بده چی ده پارم هفادت دکید دیوی ندلت برازی این فرانس چی ده با پرست کسانو لگل چو وطوی راشن نتالی اسلام مور میں ځان خلک او د نبی علی السلام موریانه خپل کور ولان پیږر پهنا کیه هغه خانان او دې کر په دینیت باندې نشی دولت او دامن نصب کی نور خلق په کومه پر اصل خوراکونو دایې دیورل نور اسلام ورویزه او بیا کرون کرا بلاتما ځکه خو دې تان نشم فرون حالت کې پاتول کې دزمن څوک شې نماز او زما دې تبن راضی حکم او قوت تلیکي حتی ویور صحیح گطا تلیکي صحیح اتباع او فتنې خومره وکي اغه امریکایین بیا وله ما شو دقه سپار دي شي خېل ډماله والده ما خون بوزي بیا ګیره ولما به پولیس ذکر کیږي ته راپورته مزدوري ورکولای انسان نه ممکار انسان اسلام مور منل او ما کوم زنانه ورته کی او مثال انسان به راوتته مور ورک او دایې ذات نه بوت نه پرجانا کلا او میکا صفات سمون کلا را مور تا ته تصرا اینه دی اپاله چي ستګي دي ولا تهزن او ختم شي وقتال تناتن تن جينا کا منل او وجلو قتلتا يونس تن جينا کا مرتن ترتي لاغي ذکر و طريقت کی تفسیری ہے شنا تن جينا کا منل غمي نجات من الغم دغم هذا بوجنا وفتناك فتونا انت انتم من كتاب عند روایت میں كثير من قربین روزگار چلے گئے صحیح النجبير سے وہی وی ز عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ تراغم ما و تعویل جما وقتنا کو پچینا قران شریف خبر را کله صحیح شه دینه مرادی ابن عباس درته خبر مې زو او بیا تر تیوږه وقت وګوره بیا ویل تا ہے بیان تم صباح را بیا و ز اپدرانم ته صباح بیا راغه ابن عباس می هاوا وازه یاد کا تاس بیا راچی دغه راغلن نا و پتن نا باندې خبر کړي ابو لے معباد رضی اللہ تعالی و ما طول دا فتنہ کہ فتنہ او گلے دی سن کی پیر قرطبین اور ذکر کرے یہ امتحان قدرت نے اولاد بنی اسرائیل یہ والله امتحان گڑے او کو مصالح سلام مند دوجلو دماجمعانو د بنی اسرائیل پران ټول ماجمعان به قتل ول او بیا سی د ایول جرات کو قتل کم دما خدمتون کی بو سوق نی نو فیصلہ جاو شو کہ یو کال به قتلون یو کال به نہ نو کوم کار چارو کوم کار کی هارونه له سنان کې په پاره ستل دینو کولو هاه کال باندې او کوم کار چې وتا لري تراس سلام شویو نو باه کال باندې د قتل کولو دې لپاره خپل کسان چرون مقرر کړ او کسان یې ګرځول تر دې پورې چې زنانو پخټو پدې ملال سال جامل وغیرہ کني او ماښوم د مور څخه په مخټوم د کور په دروازه کې ټول انسانو ور سره لېلې چړې بوي او ټوټي ټوټي بي کماښوم اوله شروع الله ربی زد د مثال اسلام پیدا ته الله ربی زد د مثال اسلام په قرطوب او په دې طریقې سره کوم کې مخ ته ذکر شه د دې لرستو مثال اسلام و سلام چې وین په باندې دین امتحاندارې دین امتحان دا و القاءه فی الیم دریا کې غورځول د دریا کې غورځول دا حاله چې ظاهرن مرګ خاريبه دا خدای چې دریا کې خوش هيته نو شو او ماشواد یې سنبتی عادی چې دا تننزو کې ب بند نو اسنګه ماکون روززیه و مام لابور واري چې بند ک سب بشي والله رب پرزت د مثار اسلام دا امتحانو الله رب پرزت د دینه دي هم ب در نمبر پهاهو من نه ضا دا چې الله رب پرزت د زاعت بهوقې ظاهرن مز و مثار سلام و پار شووي م شوي د مثال سلام ور نلاله پرون ضته او ترون مپلته تبر دانی و یا هغه چې دا د رسول الله صلوات و سلام دې تا وقانوني بلای جماعت ناراضي او ملال جماعت نه وزینند نو تران چې به هغه کې دلته بلای او مصطفی السلام ورتلل دا ظاهرا نه داغو ان کری و چې مصطفی السلام واپس د لوګینم فکر یې ول چې اپی اسکلنا الله رب ال عزت دې یاو مې پدې باندې نعمت وک او نیمه دات مصطفی السلام یې به مو ته واپس کړ بل نعمت دی الله رب و عزت و مصطلی الصلاه والسلام ها جا وک مصطلی او د غیب او وجود دی مصطلی الصلاه امتحان دراره چې مصطلی طنام د قتل قبري شو او بیا د عامل غلری و غیره د دې قبري شروع شی مصطلی الصلاه د عامل په دین مصطلی طنام ها فکر و دی د هغه موجود ماښوم واغره خاصله ګورنه چې موږ دېرو دېستومره خطرې وي موطال اسلام الله رب الجنته احسان کو دې مرته بیا چې دې هغه نه روس عبد الله میعازه ورتفمي د کیفیت قتل خبر را. د کیفیت قتل ک په کار خدا وان چې دې هغه ته بدل کې تتلشی او ان قریب وان کوم کالې د صلاح او سنان قوت او تر دې چلوې سفر یو کو او دې ته اورت دې دلو الله رب الجنته بل د ف بس بل انسان مثال سلام خا فه طررق وو مثال سلاملاو طسلام چېته لاړ مزلی پول پول تې مداریک زیكر کوي تو هو ورې مثال اسلام مسلسل مزلکل لم يجب تون د سره پهدي ورځ ک فراک د تکې او مثال اسلام په مخ ي تلی پې چې مدیان ته اوورې ده چې مدیان ته اوورې د هغ کېلو په جګلو به غیر شته دی لبه اون دا نشته خویر علیہ السلام داغ سرچدی تعلقی پیدا تو اوجب واقعہ کسری خدس خلاف ذکر رازی تیمثال علیہ السلام داغ القران لا وویرو مثلی تددی خویر علیہ السلام کورچدی داغ نعمت او احسان الله رب العزت کو مصطلی بل نعمت او احسان الله رب العزت داغ کو کی مصطلی علیہ الله رب کار کی تو برتاور کی جڑی جلی سروری او باغی کہ الله رب العزت مصطلی علیہ السلام در دې دیوې وره اسلام ورته لورو ورکا پیسو وغیره متعلق سلامو ګټلی او رسور روان کړي امتحانات الله رب العزت ته مجري اسلام کړو یو قسم د انعاماتو ني دل راه رب ال رزق په نعمت وکون لاته مرادي عبد الله نوابت د دې نوی ورسره د امتحانات یاد کړي که فوتونه یا که نکړو مو کتابان دې امتحانات تلکه قطاع رحم الله عليه وي یاد وي معنا اے سنا تو نی وچن کو مصطاب امن ری نی وچنا طلبتا سینہ تیاں مجین تا سو وقت الفرو کو مجین والا او جس مجید اعلی صدریاں مصطاب دارے کوئی انداز باندی مصطفی السلام ورک نو تال رال نصیلی پار خول گانی نے قل پیغام دے پاراں لا چھا کروں تا سرورتاں بیاتی پجیل زما ولا سنیا فی ذکر میرا ومالا کو پیغامیت نہ کہیں اذهب الى قرونه صغيره في فيزيكركي جكا كي متاري اسلام کر حال میں اسلام ہمسے لاكي تا بغوانا کرون هو تا ي گين اندر تر کي له قولا لينا تقول له فسويد تا قولا لينا خبر نرم الله الى الافي اقرب من الغضب والعقوبه دا خبر آورد کہ بیشک اللہ رب العزت الالعاصی اقرب من الغضب والعقوبه اللہ دین دے ماپینا عذاب تا کہ تا ایمان الله اللہ برتم مافی کی غضب و خربت اللہ نے در کی ندن نرم خبر اخر خبر کہ نمسون اور بیان کی کہ توبہ دی الله سال اللہ نے نمسون زیاد بھی جم قول اکرام رحمت اللہ علیہ اور قول لئن كلمه التوحيد. ته وی خبر هو ته کلاډه نرمه ډيره خصه قبر الله الا اله الا الله د دې بیان ورته او کې ګرین کو لاره تاسو د رحمت الله علی ذکر کړې دي نرمه خبر نه نامرات تینا لك ربن و انا لك میعادن اكرون يا ساعه ان لك ربن یگینند س یرب یتر بیت کوم کشته و انا لك میعادن الصل پار یروز ستې واپس کېدل اور یا قیامت جاء کتاب واپس تھی وینا بینا یادی کا جنت و نارن دبی مت خبر ور کہ سنمخ کہ جنت و جہنم دجوانہ تذو نشتے نہ نرمی نہ خبر دی تو یہ خبرن تے قیامت خبرن انسان زپ دی وینا نہیں گی بہ جنت و جہنم خبر ور تو چیز بری مرنی گی حسن رحمتہ اللہ علیہ فرمی داتن مراد دین سرکینزم قول صدیق رحمتہ اللہ علیہ راجن مدری کنی جوزی رحمتہ مصلی السلام تکل و تلال مصلی السلام ورته وي تو مینو به ما جهتو دي په ایمان راوړه په ځواني چرون چې ما कधी باندې راتل کړی الا ان لکه شبابا فلا تهرمو کله چې تا ایمان راوړو نو ځانې غوي فلا تهرمو تا باندې دیلا ونه بن رازي الله دې متق تصافي اولماوي چې تلورته وکاله څنګه په او باندې صدر دې کړ تمنور راغلي دي ماري پینو راغلي او چی کل دائی تا نظبت در روگ رو کو دو مسال ایسلام خلاف لکو اللہ بیا پا عذاب سر اولی گوان مسال پارا زوانی بوی چی گلاوالی بندرازی ذویم و ملک اللہ ینز و منکا حتا تموتو سادا بافصحات تا نبنی زی حتا تموتو تر بی پوری کتا مرشی پا مرگ بانی او دا بافصحات بزی ختمی گی درین فیدا نتا دخلتا الجنتا کلانچ توجتا مرشی ودخلت الجنه تا سوا جنته بها داخل شي کاج بهو زالے کا سريته وي جو ته مصطفي اسلام دا خبرو کې دې ډېر پتاجو باندې شم کله چې دې تاسو نهار نوار کله چې راغي او بیا عامان او دې خلکو تراغي عامان دې خبر ورته چې کوم خبر ورته مصطفي الصلات والسلام کړې وي نو عامان ورته چې تا اورا ان لکرایان ان تر ربن عرب دان ته کو نه امام ورتوی و قال كنت اورا ان لك رايين ما خدای لیدل کول دستا راډیر راي ډیر عقل به وي ډیر کوه به وي تو کو انک انت رب ارت انت ګنه مرغوبن تو بخپر ربی نو طلعه ته مرغوبي طالبو څوک راغته کما قلتو کی تو بخنه ربی اوته دي زمای یو بل را ويست دی نو صلیب هو ان راي زالم مشرک دی جدي ذکر کړی چې کله ورته دا خبرو کی په یادې خپل راینه اوري د لودلا خبرې او نه منلي ورنه څنګه ستېږي د قران څنګه کنده راغلي دوی و جنرو سترازي صورت تخص کله رب دې فرمایي واس ته تناثان کوم ظلم او ولوه کله چې مصالح اسلام قران ته بیان وکړ قران خود مصالح اسلام په خبر باندې کوه شو خو یقین رمږي چې اورما ظلم او ولوه چې ظلم زیاتې تکبر سرکشي کوم چې دې ورنى قبر موسى الاسلام فرون زد وقت شئوه كمه قبر موسى الاسلام فرون زد عناد و سرکشی ده وجه نحو نمانه لئه فقولا له قول الليّن فصوى يدتا قول الليّن خبر النرما لعله شاید كده يتذكره فن واخلي او یخشا او دهو يريه يند الله رب و لئزتنا قالا ويل دي دوانو ربنا اي رب इननना नखाफू यकिन मुंगेलिगु अइ यफ्रुता अलीना जाथे जतेबु कि बों बांदे औ अइ यतवा जाछि देबा सरके छुकी जा अइ यफ्रुता अलीना जाथे बउ कि बों बांदे जाथे बों बाने दाची यफुरना इ लायो कबला ना दावतना जमुंगा दावत के देव कबुलनी किंदा یا دایې سرکېشي وو کې سرکېشي دا چې یو قتل ناموږه دې قتل کین او قفال رحمت الله <سؤال> علیه نور ذکر کړی ترکېشي اي اسو تعالی نه دا چې سره زمون مخبره بونه لري او سرکېشي دا چې د یو مې قتل کین تعالې الله رب عزت و تعالی تخافا مې ریې تا غواړنه ان مې هیڅ نه ما کومه تا غواړنه کریم و عرا اسماء ورنه د له اسمعوا اقوالكم واراء ما لكم تصاوصو ددوان خبرين اورما تصاوصو ددوان حلون دییننه دیمانه اسمعوا اورما زه تصو دداوت واراء ما یرا دبی کوما مدارک تصو دداوت وکم دو دتورتوی ها اورما واراء او وین مزه کې د تاسو سره څه کې سر کې تاسو قتل کې هر څه دی ویننه او بات یاو پسلاٹ جیانگتا یاراو فقولا فسویل دیدوانو انا رسول رد کان جیجن مغتا جی درب اسرایو فارس الناعنا بنی اسرایل وزولی گا مونتوا بنی اسرایل مخیر تا بیا یا قدان چې قوند غلامینا مخلاص کان راکتا نمانی کمس کم بنی اسرایل اولی گا او عزار نورتو دیتا تانکیس را را صل کنی مونتا بیا حیثی من رد کان و طرف درب والسلام على من اكتب الهدى او السلامة يا جديد والسلام من العذاب في سلام السلامة يا جديد عذابنا في الدنيا آخرتك من اكتب على الهدى على عصو كتابيش الهدايته إنا قد روحي إلينا لكينا تحكي سلام وإفلشه ممتا لكينا العذاب على من كذب وطولنا فهذاب عندي بويك نسبة ضرورة وط والله او واړي دجنند الله دمنا ک ربکنا یا مو رب است لړو اي مثال ثسلام قاله ربونه الذي آط كل شيء مثال سلام رب زمونههغذادي آ كل شيء وررکړي حريوسثنا خلخغو پیدا دغ ثمهذا خلقه و پیدایش صورت شکریه وطور کرده ثم هادان دید تلار خودده لیه هدایت مراد هدایت عامنه مانداش هاری و سیستا ده قراک و سقاک ده ترکی خودده مثال پتور زناورده اکتو وغیره پیدایشی معاوت ده ترکه چا خودده چا آغا مور روی یا ما شون پیدایش مور پیس که ده ترکه چا خودده دا هدایت عامنه ده تویل اکیجیس اللهم رب العز هر روز زنده‌ستر تا ذاتی کی زندگی پیرونی ورت کو دیلی تعالی سما بالقرون الاولى ول ترون سما بالقرون الاولى تے حال پیڑنو اولنو قال علمها عند ربي ول سر اسلام علم لدي عند ربي کوئی ذرہ نہ ماں بنی دے کوئی کتاب تے کتاب کے لا یذل ربی ولا ینسى نکته کی رب ضمانت نه لري کیږي مون دنیا په اعتبار او تیارو لاماوي نمرو د دنیا په اعتبار ته مخاله او ترون د دنیا په اعتبار او تیارو دغه ترون هغه وي چې ترون په قوت کې اسلام ته نامه په ما بار القرون الاوله لمخنه دا خیر او د اسلام ته یو اصل گمراهانو د ترون کوه د داوي په دې موږه مکيني مې شران کیو ناوین روانو دایره ته حال ولیاږي کاکران مړ شي وي دي محمد صل اسلام کداوی چا ټول پټولہ کاکرو ځخلق جوته بځنه شی ترون ویلو غوري یزادو مشران هم غلط دی محمد صل اسلام مقلته وکړ ورته مشران حال د الله سره دی شی ته وایي د مثال داسې نکله چې توحید بیان کې شرک کړو دی یابادن فرض ته خلق د خلق په مخه ساتوي لازم ازمو مشران کې مړ شي ولیا مشرکانو ګو کاکرانی کوم مسلمانانو دا و تراتو وایي ته غ مشرکانان وو دا زیياارت تو دی ر تلل دا دی زمونږ مشرانو ش کولوو نو تیک ته و شې کولو جاته وکه زمونږ مشران ته مشر ویل او هم غریبان پهې باې دو دوګوره مشرران درته کاکرانو مشرکان در ته ووي دا د دوکه پول د پااره چې دا خلکې زونه شي زه دپار دا خبر وکه لوکومل آار اوس دل ورت ص الله غ ذا ګزې تااصلله مکان مادهن چېونه یا فرش ماده سم دی لیکل کیږي خو نو کې تما ځکه ویل کیږي د معشوم ټول ضرورت د مو فقې کی پی او غیره هر څه در دې هڅه کوي د مو فقې کی دغه انسان لارو په ځینځان لپاره د انسان ټول ضروریت د ځمکې نه پروسیږي وسلام کړه او یاري کوي روانې کړې جوړې کتاب لپاره پدې کې څه بولن لري نه کیتنی او را وری نه غاران اور لوغازم من قدسنا ازواجین گیاگانین من نبات ازواجین جوری من نبات شطا सगळ्याگانو مختلف بوځینو مختلفونه کلو تاب و بسرم قران دوی دینه اور او انعامکم تروی تعال ویتاسون یہ تینان کوي چې خامخا دویل دی لی اولینو ها د فرد خاوندان د اقل نحا غریب قران مانتی چې اولل بقوله منها خلقنا کم اجز انسان اثبات ده قیامتا ده از مکنا پیدا کرو منتاصل <سؤال> را وفی ها نعیدو کم ودیکی واپس بکم منتاصل <سؤال> را ومنها نخرجو کم تارتا اخرى او ده دینا یوزل دوباز منتاصل را بیا یمی قیامت پورزو یا منها خلقنا خلقنا عبا اکم ده ساز بلاو مم ده دینا پیدا یا خلقنا کم خسم ده انسان پیدا اجز زکلا نتخوا و د دزمک دا او دیتی زمونا پیدا کهیگی. وَلَا قَدْ عَرِيْنَاهُ تَعْقِيصَ رَا قُدِلِ وَمُنْقَتَا آيازنا دل هل زمونگا کل لها تول فکذبا و آغا دورتا نسبتا درو کرو و انکاری کرو و هل دو ایا راغلی تمنکا لسخرجنا من ارزنا که او باسمون لوا دزمک زمونگنا بس اعرکا یا موسا فسیر صابان ای السلام این السلام فلانا تجننك بسحرين مثليني وصرا سلوكو مونتا تا فسير پشانده دي فجعل بيننا و بينكا موعدن فصوبا گرزو مونغا پميزتا وزده ديكي فو گرزوا میں مونغا ميزتا كي موعدن وادا لا نخلق وو جي خلافنكو نانو مونغا ولا انطانكو مكان سوا زي برابر سالا موعدوكم يوموزدينا و المساهي سلام وغدا واجی تا قیوم دینه رضا کړم عبد الله صاحب څه فرمي مراد دې نیو مې اج شورا واه اج ډیره ورځ د محرم دیو پدې ورځ ګاندی اثر واغيره مناولو نورو یوم دینه هغه رسنه مراده ده هر امبیال اسلام خلک د خوشاله کلي موقوبي خلک ته امبیال اسلام ته امبیال اسلام سره دین غنده د خطر پردین ور سره غنده خطر ورسره مقابله او مناظره وکړو کټو خلک راځي نشي ایبراهیم علیه سلام حال بروس تلاشی خلق خلک ملول زی ایبراهیم علیه سلام سرغم دی خلق شرک ولکه و مقصر فرز راغلی هاگه بوتانی ورناماز کلی دی ویل مسا علیه سلام وقت بعدی سات یوم دینتی رز دینت دا ینی دا اختر و این یحشرن ناسو زوحان اولاچ راجمه بفلیشی خلق پا وقت دا سباکی ساختی فتاولی نافر آنو پا سراجمه بفلیش رفت پداول لا فرعون پس اوړیدل فرعون پیاما چې و را یې مې کړل خپل اچل خپل سنا تا ګل راغې ویل دي دا مصالح اسلام ویل کوم حاله چې تاسو را کتې تاسو را وه دغه مفسرین ذکر دي سره نبی مکرایم سره ورته یو تا چې کوم څه وي نداخسته ما ما. او ما ګورې مجززه را وړي ده ز تااهر ن ما د تر او تاسو زما او منې دا به در د شووي ګوري د خپ د کې مشرکه یار دا خبرې خوکه په بیا خره کې مشروه زه مونک رو دسې و او مومونږې زممر مینس غیر را ت کړی دی په او به ګورو کې پال شي د مونږ به ټول په ټول قتابهې ایمان دو نوویل دیته مثال تنبویلهکنون و حالا چې تاسوک لا تصرو على الله لكذبان یو ځای باندې د او طالب روانو ویلکم دې ګل یو نو ویلکم داوودو پریشي کې دې ګل یو نو چهار ترې ویلکم مانو خوشامبند نو ار ویلکم نو ویلکم دې ویلکم دې جو که صالحه فار احلا لکه طالب خوا پرمکه قرآن کریم او دا پس ور پیای دې نو هم دې یو روانو حیبی دېګ لیمټډ دې ګل نو هاکی از بین اکیتی جوڑ یو ویلکم, ویلکم, ویلکم دی او یو ویلکم دی او یو ویلکم دی او مالا خوشانده دی امیشکی ورده. او ویلکم بلکل ارتا جوڑی دی وحلا شک دی اصاز دپارا. لا تفترو علی اللہ کدبن مجوروی پا اللہبان دروغن دروغن مراد پوردنی دکر کری. لا تحلقو آلیه کذب ولا تشرفو بهی ولا تقولو للموجدتی انہا سحرن دادری خبری دی. یو دا وین دې درو کموي موجزه تا تاسو تیر موي بلګلا خو موجزه ده فايو ات تکو يا ذابين فايو چې حکومت عبد الله نيابت کوي فايو ليككم قصلات بوتي تا سلره تران وقد قاض امني تران او تا چي سرتاواني دي هارا او سوق مني ترات چا چې ځان نه جوړولو کوي نه الله باندې بدنا ازو امرهم وقد ورتري او اثر انه يو اپټه کا مشوره قالوا ان هذاني لطاهران مشوريت پٹکا الله رب الیخ اختیاری دیہا پٹ مشورن دی بری مشورہ کی ول ان هذانی لطاهرانی یریدان ایو رجال کو منرز کو علماء دی گام ستون ذکر کہ یوان ان هذانی لطاهرانی یریدان ایو رجال کو منرز کو گاما غوالی چه او بازی سالسولا دا تکری سالسولا یا این ها دانی دا دادوان یعنی پیغمبران لفظا ایرانی خان وفظا ایران دی دوری دانی غوالی این یفجاب ای کم من عرض کم چه او بازی سالسولا بزنک سالسولا ویزا به سحری معا پسیرخ پل باندی ویزا با بی او بوزی ها طریقه سالسولا مختنی اصل خو خومکی ذکر د دنیا په اعتبار اقل من ندل تدو خبری که زکا عام طور بانه زکی یو خلق آقا دا وزیران و باکشان و افتران بی آقا دا دینو پری دا ملک و دا مشرط غم تیم زمین که زم خلق دیندار خلق بی پدین مشرک و کاتورو کم دستی بی دا خپل دین خیرخواه خلق بکی بی ناقی دین بانه مین بی مفیران دل تدو خبری که یو ایو خرجا کم من عرض کم دا سحری اما فدی بانی د خدای نظرونه داخلي مجزمه کما ته پادشي موږ دې دا نه اخلي و سره نن مشرانم خامخاغه وکړل چې موږ ته کوم بل ما ډېر کم نږي کېږي دا موږ په دې کې لګيایو دیم عوام د دین مېن خلکو په خپل دین باندې نه اړی راځه و یا ذهابه بطریقتکم المسلا او ګوزی لاړه چې اټریکت تاسو مختني ولا پلان کېدین درنه ګوزی ځا ته طریقې اختیار کې دلوقت ہم خالق مخالف کی دا مثال اسلام بعد میں موسی علیہ السلام بعد میں موسی من او تعقير سركني بينمذي من, من استعلم هل يا موسى بن اسلام مما ان يا لا تشغر ذوات امتا مع موسى عليه فکان ذلك سبب ایمانهم دید مستعلی سلام ادب او فکان ذلك سبب ایمانهم دا دید ایمان سبب وګرځیده لکه ایمان ادب ته وجه الله رب عزت ایمان او انسان ته علم او اخلاص نسبته به ادب انسان الله رب عزت ته تیار ایمان به اخلاص بکذنون رحمت الله علی قول دی اذا خرج المرید ان استمال الادب فهو يرجو من هيشاء من هيشاء کم شاگرد و عاق۱۳ بیا یاد هغه نروس په فکر دې بیا دې فکر راشي الله تعالی بیا چې نو بیا دې بسر عین نفرات کیږي هغه چې او چا الله را عزت جاه څرګرې اوب کې نا موخه ورتي نو ولدي دې مصالح اسلام یا خطه هم څاغ یا ذا چې څنګه اول اول مندا چېان ال قاج غليین امتى ویل مصلي اسلام بل قبل القوبات بلق اور زوين انتص فاذا حب عليهم يسيهم ذك بحذر ترى بعض مخور فيه فستر تي دي وان طاغاني دي يوخيل اليه خيال کرات مصلي اسلام تا من زه رين دسر دي نه ان ما تصاجا من وي روان دي ديجي يوخيل و نماز دي په خیال کرات مستير يو خيال دي هر دي اكثر کي سير زاد فننن پوسټر ګنه ویری د مصالح تناسین په کل زغ بلکی خېفته موتا یرا په ټکه مصالح تناسین خېفتن کو ته ویری د اپټیک یرا زکه ظاهر نشري انسان د جواب نریږي دا مناسب ایمان نه ده ویلمونګه مو یری غایې کینته وچته وان کې ما پیېني نکا او ورځه هاجه په خلاف تا پل بل قفوم او نوګه وکې می خور لقه بغیر د خون نه خور الوميون اغه دې د یو کړیو اننا سنا او کې ظاهر یكينن جوړ کوو دې هغه چل ظاهر تبدل تر ولا يقلع الظاهر او نه کامیابي دې ظاهر ايته چې کوم دې نه راځي پټم تیر کا باندې فسبري وصل ظاهرا نس د جن پتيجا قالو مننا در به هارون وموسا ایمان اوري مو قرب هارون له موسا عليه السلام له هارون مخکې دې سريارات دې موسا وجداوا باذلاماوی قال لازم ربی موسی و هارون قال لازم ربی هارون و موسی باذویل مصطفی السلام هارون علیہ السلام طرف باذویل هارون مصطفی السلام طرف جدا دیور ذکرنے گجک جوان مقصد یو باذ نماز کی کفارہ کرے علماء کے امام لطیف رحمت علی بیکری دونك قران شریف بے فننادات نہ یو خبر ادا ہم گہ اعجاز نہ ہوں وزن قران شریف برابر کلے برابر کرے سورۃ اعراف مو متو هارون راتله تواجه دا وا هغه ته هارون نو سروس ایاجن قانون مين سره خدمتې بیل نو هارون ګروس نو راتله دیو جن ذکر کړي دته چې هر یو آیات په ولار زور باندې خدمتې دي چې مو تا کې زور راځي نو چې وزن برابر شي دیه فارې ذکر کړي لکه وی ګور ان کانت الا اعلی دار یس اتا مو هم راتله ورته څنګه دنیا اضا دا اوله نور آیتونه د قصیدی مدير لپاره کریم او تعزوشوي یوه دی ایمان دا ولنګ پر عبد هارون عليه السلام او موسی عليه السلام باندې هارون او موسی السلام ولیا دي دی وینه چې پیران بم ځان طرف ویلو ان ربکم الاعلى مغزو ان کیدارانی کېږي په می ایمان درلود یزین دی وتمصلق ودلی و دی و جنا متلی ورته کودی و دی دایې شکر ادا دا زمونږ مشران او سازان دي وین مثال یالسلام ایمان داوود تاسو پد فزیکو په تاسو راغئ قبل ان اعذن لکوم مقري بنا ما اجازه دې کړی تاسو ته انه لكبيركم الذي علمكم السحر یی که انداقام مقام شر تاسو هغه دی علمت علمكم السحر چې خوځله تاسو سحر مختلف نه بالکل باطل درو خبر هوا یو نور نورو سنا سکه دې شويه دیکیا وموصار اسلام وسلام یو د دې وجنې د رسول اسلام معجزه و درته یو څنګه ورته کوونه کړی و د رسول اسلام په مدین کې دي او د دې په مثل کې ساتي مدینه د دې څومره فاصله لرو رسول اسلام کو ډارې د مدینه را روان شي موږ سره ترونته دانو سره کړی دا او اس د روغې ول خلک د کوی فنا وقت یان ایډیکم واریږو کوم حسان اخری وکم لا سنفیس من خلاف عدل بدل عبد الله بن عباس فرماتولن مختص داغان دا کیسن فرون د خلق او تورکولۍ ایدا ته ورکړی وا یانه ورکړی و تطیق ابو سعود ال اکثر مفصلین دې ورکړي لېنځ په قران ان فرون طالب صايري ولن يسبق في الاحبار نو قران شریف دا معلومیږي چې فرون د صدا او تورکړی وا او نه چې تاریخ هو غیره کې راغلي دی صحیح تاریخ د صاهران تا چې ایمان راوړ د 10 ورکړی ترتی ور وور لا قدی په چته طاقت اوت بر کې دی او خامخا پانټی ور کمتاز دلاره چې جزو النخل جزو یاوې لیکي یا هاسنو ته یا جزو النخل د په چوری هاسنانه چې ته وی چې عبرت شي او خامخا په هوشي تاسو کم یو زمون نادر څه دي عذاب او بازار کې کا او لچات سزا یعنی همیش او په پد کې وین دې لن نو ترکاچین غره کوم کوم کال را پاوته باندې چرغ لیمو تا د واجبو دلایلونه او هغه ځکه پدایته یم لرم څو دې ما انت قاوز پس مو کاه چې څه څه کوونکی ستې کولی شي وکا اننا تقوي هذه الحياه الدنيا لیکن ان ده څه چې قاعده په سري د ژوند دنیا یکرن مونږ نه من روړې پرد زمو باندې لري او پرلنه چې باخنو کوم تا فتوا و ما اکره تنه علیه یمینه سحری، او حاقه سحر چه زور کره تا په اومانی ده سحر، و ما تنه من سحر علماء زمانه که، یا او ده چه زور بکره په اومانی په تعلیم ده سحر بنده، پر آن پا خفل زمانه که په زور بنده تعلیم لازمی کره، چه خام اقا بطا ده سحر جدو بیزده کوئی، دو این پول علماء ده ده دی, دی مقابله نکو، ولی جکره دیت دی دی مسالی اسلام خبره او که دی متاثره شد، پر آ والله خيروابقا الله رب الوجود ورد واقع اوغا چې قاعده دي دغه کې اصل به مقویلو خير ثوابا لمن اتى وابقا ايقابا لمن اصلو مدارک دي ګر دا خيره معنا خير ثوابا لمن اتوا او بينتر بدلاسو کتابداري او وابقا ايقابا لمن اصلو او سق عذاب به هغه چر پر او څوک او دا جواب به غوینا اينا اشد عذابا وهبقامري ولله خيره وعبقا ان يوم ياتي ربه شان جاء ذكراغ قل ربا مجرما غنغار مجرم كافر مشرك فان له جهنما فالزقاره ده جهنم بي لا يموت فيها نمري فديكي ولا يحيى اونبدي جوندي بي نزيد مطلب لا يموت ولا نبا جوندیوی نبا مردوی سڑیخو یا مردوی یا جوندیوی جواب مثل راضی کمام راضی رحمت صلاله زکر توی او شیرم اللہم فرمی دا جواب بیتر لا عذاب دی لا ی موت و فیعا موتا یزتری خوبیی منال عذابی دیده پارا داس مرد بنیوی چه پاغی پاند عذاب ندی راحت حسل کی ولا یحیان نبای جوند یحیانی حیاتا تویی باند خوشالی جوندیم نیوی مرګ دې نیوي تمرګي ځان وی یعنی دې مرګ په حالت د یو خمر کې معنی جنم هم سجنه خوشاله نیوي جندې ته جن نی و میاتی مؤمنان بشارت سو ګراغ مؤمن ته کی تر عمل کړو نیک فضا دی دې لپاره درجه وی و چې دې جنته اذن روان دي لانی راغله مېونه هميشه به په دې کې دا पजल را منته چا چې ځان پاک مدايري کوئی تطوهر هميشه کي يقلولو لا اله الا الله زاني د شرک څخه فاصله توحيد ومنه لا اله الا الله صرف ظاهري پاکوالي نه دي خو صفالام جوړا نه تذكه د ځکې مليکي د داخلي صفوالي ده تاسو هر د ظاهري صفوالي ولا قلوا اينه اله موسى دابرين کي هند ذکر کين تهجيز سره وې پړو مونږه عليه تا دا چې هغه سا ونګان زماده شپينه څه قدر ابله هم سوریقاً و سوادی لارا لارف البحری تدراب لا تخافو درکو ولا تخشاتو الفاظ رولی ابن کسیر وجه ذکر لا تخافو درکم من فرعونا ولا تخشا غرقم من البحری میا ریگا درکن جین دراجی رولو در فرعونا ولا تخشا من غرق البحری میا ریگا درکی دلو در درابنا فرعونا میا ریگا کی دریاب یې یرمه کو چرابو میډو چی پاڅا دا وهم سراو ندی جنودی او چا پتی شه دې کژرون دی جنودی معنی به جنودی یاه ما جنودی سره د لختر یا دې جنودی معنی په زور د لختر باندې ورن سترون په خله لري ډېر پښاره او ناخر داور سره د دنیا بدماشي شروع کاند او ځان سره نو خلقون پس پر دې لاله درياب ما او شه هم څومره وی ګمراټ پیرون خپل قوم لارې ورته نو کودلې مستهیلارې اے بني اسرائيل او ته چې ته نیاز درکړې مونتاو او نیاز درکړې مونتاو څخه یا نیو تورې لېمنى یېمنى په طلب دا کوې تورخي طرف او را نی ګر مونڅا باندې تاسو باندې ترې نیو ماړ ځان قریده پاکونه او چې مونتاو سره ځکه درکړې ولا تطو او له سرکشي مو کوي په دې نازل بشی فتاخو بانده غضبی غضب زما او هر آسو که یحلی لازه علیه که نازل شو پده زما زمان غضب فقد هوا فتاخی سرا یا خودی حلاب شو یا ایران پریشان شو و اینی لغفار لمن تابا او یکی ننزو همخا بخون که ما لمن تابا دفار ده آغا چا, چا آغا توبو بسن که ده ابدالله ابن عقاس فرمی لمن تابا من الشرکی زکا مخش ده کاثرانو ذکرو شو داجه دوبو وستراده شرکنا وامنه ایمان روړه امنه معنا وحد الله ایمان روړه عامل الصالحان عامل الصالحان بلې بنه بالته فهمي ادال فرایضا ادل فرایضا ثاون مراد شرک نه دوبو وستل ایمان نه مراد توحید اختیارول عامل الصالحان مراد فرایض ادا کول ثم حداګه د کليخه په دې خبره ودیات ورته شکل چن وما عجل كان قومك او تشیب تلوار که که تالراد قومستانه ای مساله سلام و ای المساله سلام هم اولائی دادی بن اسرائیل روس و زمانه و عجلتو الی که رب لی ترزوان او ما تلوارو پتاتا ای رب زمان دیر قارا چی ترازویشی خوشالشی قال او فرمیل الله رب العزت فا انا قد فتننا قومکا ایکنان تحقیص را فدنکا جولیمون قومستان روس و سانا و ازل او گمراشوی دیل رسامریم سامره تکفیر تکفیر که ایبنی جوزی رحمت اللہ علیه دکر کوئی دی منصوب ان الاخریتی بمصر یقارو لحا سامره داکه مصر کی اکره دی داگه سامره نو داکه اکره تک منصوب دی سامره و تذکویلی کیجی او تکفیر ذکر کوئی وکان ساہرن منافقن دی ساہرونو او منافقونو او تکفیر مدارک امام نسفیر رحمت اللہ علیه دکر کان منافقا داری منافق کریو هل يمكنك أن يكون المساء الله السلام ترى أمر في منافقت؟ فهو سيكون المساء الله السلام يقولون في قومة غزبان حصفان في تغصي و تغمنا ويلي إزما قونا ألان يعدكم ربكم وعدا حسنا أيا وعدا نوى كده تاسو سرارب تاسو وعدا خيستان أيا وقدش لا عليكم ملاحدهو كتاسو باند وعدا يا إرادهو كتاسو أيا خلال عليكم دا جنادر شي په تاسو غږه سره قاعده راو تاسو نه او اخلاف تم موي دي تاسو مخالفت د وادي زمان دل لا واده واه تاسو په تورا درکو ما پاکه ده یو رڼا غوي له څنګه جواهد نور ذکر کیلي ما تاسو سره وا ده کړي واه زم یار اعظم کورات راوړم په تاسو خلافه قالو دې نا اخلافنا مو خلاف نه وکړي موي د کا د والد صاحب ملکنا فَإِنَّ الْقِيَارْبَانِي بِمَلِكِ رَمَانِي نِکِ پيرکي انقدرت ناوي چارينا فَقَل خُدای سو پختيار غونډاي نه دي کولې ولَکِن نا حُمِلنا لَکِن پورتکړو مونږا اوزاران کالي من زينت القوم د قائد دقوم نا بوجونا کالي دزينت د قائد دقوم نا فَقَذَفناها فَصَوَّرَ الْمُنْغِيلَرَا فَقَذَالِکَا فَنَظَرْنِي الْقَصَامِيرُ اوغُرْدُلْ دِلَرَا تَامِرِين پا اخرج لغم پا سیوست دی دفارا جوری کدی لنا اجلاً خیج جسدن جسدار نووش دی کوار آوازو پا قالو پا سویز دی آزا الاغو کم و الاغو موسا دا الاغ ساسو الاغو موسا علیه سلام دی فنسی آغا نهر شویدی دل دا دا تا دامو مستر درو غرزو لسان میری مغرزو وچدا وا څنګه لري ډیرو خيارو منافق اکثر خيارو چلا کړي دي ودې ته چې دې واشل نو تو يو د دشمن اکثر داب اسرائیل اسرائيل ترنور واغې راکې بی په کار وې شو نو د دې ترونیا نه به راوړل دا مالدار خلکو لکه نو تبات خلک څنګه غریب خلک ور خالي و غیر ورکرین مالدارو دینه څلڅ ورا واقوی دته چې ودې ته راوړل نو دا وخت زما وخت ودې ته همغه هر څه راوغه تل تنګري ورته یو غوري هغه دشمنو الله هغه هلاك داوځيږي تا سری تا توه هلاكي لکه څنګه چې کو خان دوږې مو جمالي ټوپړي بیا نه جوړ ياره کومه واهلې مو مړکي مړکي هوتاره مو چې مړکي دره څنګه لري ورته دخلسي وي هغه الله هلاك ته مو جهان ورته را دي پېښي وختې روان کړي هغه الله هلاك له سترګو سره فړولینم الله په تاسو اوازه او نن تر ساتل تاسو موري شي د دې په یوه لیدونکي خلکو هغه هرڅه گزار کړي چې گزار کړي څنګه ریخ په لاره گزار کړي په خلکو یقین دی چې لکه څاڅ لري اواز وسل اې اوته او نجوته او بدن داغه د سې ځای به اواز وکړو پر دې زی کرکو داسه پینګانو او سریفه کې برابر که هوا وغيرها پکننه وته چې په بل طرف ونه وته هغه به اواز وکړي خلک راځو چې نو ته په دې باندې کانو یورپ تاسو نه حول العجن دابن اسرائیل د دینه غیر تاع پیروی غډاګان کولې او ټولنه غډا اوله شاتینی ذکر کتون حوالہ غډا بنی پیلو کړی او څه څنګه ګروندتای د سکی چکړی لا ته جوړ ک داغه واغنی شروع کړي وته غډا شروع کړي اوسون ک دا کم غډا سین لا غنی زیره اولاد دی اوسون کې مستی د وایې دې هغه غډاګان کي اجازه بنی فنسیا سو مطلب دی یو فنسیا ان یو خبر کوم دا ذکر کړی دا الہ تاسو الہ د مصطفی السلام دی کو فنسیا د مصطفی السلام نه شو دا خبر ان یو دا خبر کوم ان هاذا الہی کتاو سیدا خبر درکړی چې لازم ما الہ دی مصطفی السلام نه هیرو شو زر لاړو ورنه مصطفی السلام تاسو دا ویلې چې دی دیم مطلب نه دیه موسی په نصيحه عبد الله بیا باسې فرمای نه نه رب لا نه رشي وی دا موسی عليه زما رب خدای دې کوم موسی عليه او دې کوبل لار باندې دی دا ما نه کوم بیا باسې کړی دا نه اله دې اله هرکو په حقیقت کې کار نه کولی الله فرمائی اے دینو غوری دا جنوا پس کی یلا خلق نغوری جنوا پس کی دی تا قولن قوینا دي خبرندی سرنی شکو لے اوندیے تئرمن دی لا زہرند زرا لری کول و لا نہ پان نہ پیدے رسول الہ الہ دے مصطفی سلام تے خبر کڑی دي, دي او داسنگ الہ دے چذر خبر کی کولے زرا رو پیدا کر تے مشی او الله خود زرا رو پیدا رسول شي صحیح طرح وی دی تہانوں سلام ان قابو ما یہ مکی دراتلو دامت والسلامنا یا قوم اے زمانہ قوما انما فتنتم به یقین فتنے کی ازمش گچولش ہوئی ساتھو پڑھی باندھی رب ساتھو مہربان ذات دیں و و ان ربک عمر رحمان یقین نہو ذاتو مہربان ذات دیوتے پیروی پر زمانہ تابع داری کی واجبو بھی زمانہ قوم منیں یہ اطاعت و اطاعت اطاعت صفیل دا قبول کراضی زما کارو زما عمل دواړو مانی پالوین دی لن ابراهام همیشه ویمنګا پدی باندې آ کې پین را پون سی وی کلی پوری چې واپس یې موږ ته سلام ویل یا هارون هارون علی السلام ما مناکان سې شمنه ځتا لره اسرایتو خلک چې رسل دادی لرا زلوی چې ګمراه شل الله ته تبین ایسا زما تا به ذریمه غلامه پسی ورغلې افاوسی دمی کا د کارزما قال يا نوماوي هارولي سنغمذ به مولانا يا نوماوي اپنا طرفم دي دانه تباز ویلی دزې موسې جواب پلاړي نا يا نوماوي دره امون شفقت په استعمال کیږي لا تاخذ بلې دې ولا جرالتي منی تا ګره زنا ولا جرالتي مترجمه بالله دې علماء در کې ګره تعال دا واجب او ګیره پڅي خنداتول علماوې دا کفر دي دا خلک وی ګیره پڅي کتنا کې چطم خلخناګانی تي علماوې ګیره ساتل واجب او نه ساتل ګناهه کبیره او ګیره پڅي خنداتول کفر. لا کفره په گل لا تاسو د لېې تمال نن ګیره کمه څومډر وي چې ګوتو کې اولادې قرآني ولي کېږي سیمثال اسلام څنګه څنګه راني ولي ځومره ګیره هم نه چې دومره دوم وړي چې بالکل راني ولي کېږي هم نه شرعن ګیره څومره نباظل لما پهې کې بالکل وو پیته لیکي ایباظل لما دې قائله کې کاظ عرب او حسن بن علی او نو دوي قائله دي وځداد حدیث کې تقریبا چې د مالفاظ دې په بار کراغلی صاف لوه راغلی غیر پرې دې جار استعمال الفاظ دې غیره بالکل پرې خو دې شي چې څمره غټی دي دې محدثین یو لوی جماعت هغه تاغي دا او دې غیري خل اندازه دي هغه یو لث کړیدل یو لث قبضه قبضه هغه ده یو لاس کولیږي کما څومکه لاس عمره گیریږي د دین الله د کلی هغه به ترې کا ټولې شي او یو لاس نه کما پیدا شران گیری نه دا وځی دا د کوم حدیثونه کما د ملوګینو هغه موږ په تصدیق یا ملوګینو نو موږ نه دې گیری ځنا ولا دراسي نه سر ځنا اني هیڅ شي توې کینان زیریږي نه ته کولاږه جو به ته پر راستوباین بنی اسرائیل بلتون درا وسته پمې ځبنی ترې ولم ترقود قولی زمان در خیال بز تا انتظار رو نکتا دینا زمان بیا با دیناتا انتظار کرده و این مساء اله سلام صده آل سایه اثاملیان قلت بزرده از سورت ما او لیده مساء اله سلام تکلی فخفل حالا سیده فا دیده کسن رو غوطش شوی اللہ ورس اخبر ورکی عارتان جبیان دومرن دی وجد هدیث کرا زی نگیره سلام فرمی لیس خبرو کلمعاینتی خبر, خبر دلیدلو پ قاتي او که دې دې خبر درته حالت بیا څنګه چې جاری دي موږ کله په خلس سره دې نه بیا انسان حالت بدل کی مثال اسلام صلی الله علیه و قرب ور کړي نو مثال اسلام د الله په خبره زره پر اون شت خو بیا هم زمر اثر نو شي کله چې په خپل اوریجن د حالت دربین جذب جب غصه مېرته دې حالت ته ای ته ميريا مېرته ميري بصورت ما اولی د بما حاصل کدیلی دلوکره پا ای بانده یا از پوهشون پا اطراع چیدیلی پا ای شوی پا اگه بانده بس ارطان مرادها اقل ها اصطر مرادی ما زرص رایی لیلوکا پوهشون فقبضتون قبضتون من حتر رسولی فقبضتون نما رانیو لکو قبضتون رانیول من حتر رسولی نا منگولولا قولت لکی منگولی من حتر رسولی دتا بداریزا بیغنبرنا فنا فسخو رسول ما فنبستو عفض کری خود المحاقی لرا و کذالک اسر ولدنی نفی با قصی خیصه که مالا پارانت سمایی انداکارا فقبض تو قبض تو بسورتو بمالا یبترو بهی فقبض تو قبض زتن رسول آمول ما بعض مخصرینم دا مطلب زکر کردی موی ما حاق سئولی دن که دینو یدن مما ده اصفی یا ده اصف ده جبریل نا او هاغمی وطواد شل فلسرو ده روکه او هاغم آواز شروکه او ده تصیبی اخل کو جوری کری دی پر اون اصف ده هاغم نکو دی ده جبریل علیہ السلام خواست بباندر آغی ده پر اون اصف ده هاغم پاچو وزکوش شل جبریل علیہ السلام ده اصف جوا هاغم کدم آغستا ده آغیلان ده هاغم ده هاغم تکشن شل سامینی ده او دین کي دا شي نه چینه ونه موږ وښنه ونه خدمت او غیاوه ته جوړه کا دبر आवाज شي چیرې وایرس پدې کې جیره اثر در پدې کې بیا دینه आवाज ټول او نه چینه اثر وې جوړ شي چې او هغه و आवाज کولو خدای خبره دسو جنبات لږه یو د دې و جنبات لږه چې پدې کې لري ځکه مشته وي او خبره تو قبل تم من اثر رسوله ومنا اثر رسول خ덜 ته نه مشته وي چې جبري اسلامه ستوا زم دا کوي چې تعمیرې زم راځورو هغه په خپل منصف طریقه ویرې دین کې دی دا زم راځورو چې پیرونو مراله واندو د دیګری له اطاعت او سلامت کودان اولتینه لاندې ها کم دې باندې قدم کې ښا خبر به راوغتا بل دا چې به خو منصف وون دین خلک اسلام سره ورور وکیو منځري اسلام دې مخکيو پیرونو جبري اسلام فارغ به ورسو دڅه یو رونی <متصنجوری> د دې جبريل निजामت پر او اعلان خاور کې کیږي دا ضروري خبره دی دا یا څه مطلب وړاندادی حالا ویل ویل څنګه دی د څور ته ځکه خو شمه به ما پاوسلم یو سرو کیږي ځکه ویل په دې دین باندې موږ خر معخذان په هغه تقبل تو قبل زردن من اثر رسولي تقبل تو په خپل نکله کې منغول له ګولي طبع زلطان کلک منگولی من افریر رسولی تابیداری تا پیغمبر نامرات موسیع سلام ما دا موسیع الاسلام دین ما نخد زانهم پوه که کلک تابیداری نموکاسخ وقت پوری فانا فضوتو ها ما اپری خودل دا تابیداری تا وقت نروسو و تلالی کاسه ولک دی نفتی دا قصیخ خیصه ما دا پار زمان نصلا کاره مطلب دا یا تا وقت اسلام الاسلام پو دین ما زان پوه بیانی پچھلے کہ منگولوں لا گولی کہ یابی پرخلو نصرہ مذاکار دا کھس لگے لگا پوہ کرے کہ بیا عمرہ شدید یا دیر شروع نہ جوڑی دا پوہ کرے اکثر دا کاکر وغیرہ در پردیسی اسلامی ترازو نہیں شقولی ہکم کرے کہ دین اسلام کو متعلقی خسرڑی کی خوب پری بانجان کو دیا پر اعلان شروع کی, کی. اور دے خلاف بے جا دین کار کو لشی کہ اس نظام کو کی زیادہ علی خلاف تھی سب کو قدم مذالے اسلام کو دین ہر تو نظام کو ہس اگر او سوا ورد اخلاقی شروع تن نخیصتا که ما دا پار ازمان اطلاکار او ورد مصاری اسلام پزده په دا پار ساخل حیاتی پجونکی انته قولا دا چه با تعلان ساس لاس مراوری ما تا بعض الاماوی دا بیماری پا دبانی اولا گیدلان خلکو تاویل ما تا لاس مراوری، هر چانه بجردی لبی تختی دو بعض د که سو با سرمی زی کده پا دبانی با سخت بیماری راغله او یکیناً دا پارستا وادی دا لن تخلافا چه دا ها غی خلاف بانشی کولی او گورا ایلا ساها غزار ساها اتا زلطا علیه ااکی فانشوی تازو پا غیرا پانشوی لنو حرقنهو خامقا او بسو زوم دی لرا ومالنس لننسی فنهو بیا خامقا زرا زرا بکم دی لرا سو یعنی پدرات که نسخا زرا زرا یعنی او بغرزوما دی آیات لانده علماء کوي کم دا بنا اصباب وی ندا و ماتای، بابا قرصه وغیرنا دیزه اینا او رو سبراش ابراهیم علیه سلامه بودان ماسکوری امبیاکی راوی فجالهم جزازن، او بودان والا توتی توتی کرن محالنا دا دا چه دام دست روز روز خیو، موسیٰ علیه سلام خرصو لیشو، داغت این پولیشو چهر را چه داو سیگمه او خرصو لیشو، دارن ابراهیم علیه سلام او بودان خرصو لیمشو، او ابراهیم علیه سلام توتی تو ولاماوی د ګناه او زار دا به مسئول شي مثال په تو لګې ده، دا نه چې ته قرض کړه ګناه او زار بی ته ورګه به قرض وکم چې په خپل نه ګورم په خپل نه ګوري بل څه په ګناه باندې مسلط کی ترات کم کلامات کا یا شراب دې نه دا نه چې ته زمزږه قرض وکم نه دې کا د ټول ګناه په بس چې باندې مو ورها را و دا ګناه چې کم اسباب دا به شي خرڅولې ونی شي انما الهكم الله الذي دعوته ليكن ان لا ساتو اله اله آزاد دي ديشوي بل اله بل مدجامه ترتب الله به رسل دي دي كل شي هروسي علم په اعتبار علم د کوي فذلكم دارنج من كتابه منا ما قد سبق حاج تنفيصنا مختي دي شي وقراتنا کو در کوي شي تا تمي حاضر کوي مللا جننا تر بکلنا ذکر اپنا نصیحت ذکر المراد مدارک القران ان هو ذکر ناظیم و قران کریم فيه النجات ذکر المراد فونانی شریف ذکر ناظیم داډې دې ذکر دې بل و قران کریم فيه النجات او دې کې نجات خلاصې دي ذکر المراد قران شریف دارنګ و تفسیر ذکر بالقرانی هو الذي ذهب اليه الجمهور تفسیر ذكر کہ یہ قرانی شریف تراکل ولذي ذهب اليه الجنود یہ جمهور لے ولا ما ورغنی چیز ذکر مراد یہ کہ قرانی شریف ذکر اقان ایمان سے اطہر مطلق علی ذکر کر بیش تو مانو بند قرانی شریف کرے جی اکثر کہ قرانی شریف مانا بنی من اعزان او ملان د پیالهه تلالهه او شریف دی علامه کلی کلی ټول افضل ذکر کده قران شریف دی یتره نو سبحان الله والحمد لله د ټو دی او ټول افضل ذکر ها قران شریف دی چا چې ما قاولو د دینه بینه او يحمل يوم القيامه وزرا یګین انګې بکو دکی قیامت باندې وزرا بوږه همیشه بی پدی که او دیر د بی دیرد دیرد دقیامت باندی حملا پورتا کولی ناکم بو چیچه تاییم پا آورا سی کوکی با والیشی پشویلی که جمع با کمونگا مجرمان و لالا یو میزین پد آورا زواندی زرقا زرقا یو مطلب مدارک امام راغی با مدارک امام نسفیزی کار عام اے عم ینا الانده بی مونگ دیل را جمع کور دارن امام راغی بستانی و کشاپ امورو ذکر کردی زورر مراد ماد اړاندده به مونږ دیره د دی جمکو دویم فزارالې شستر کې د تیر ک شاف داې کوي زور مراد شستر کې اصل واجه داوا اکثر دا پوو کې دا خبره مشوله و شستر کې دا د پېغمبرديمن پیغمبرلاې او دا دا, دا, دا, دا خبره کوې او شستر کې د ډیر پهپ نظر باندې ګوري ثر خبره داوا د روم خلکه هغه ډیرر ایسته خلکو شستر کې خلکو او د روم خلکډره زمانه کې دی د مککی وال سره د دښمنۍ වල او دي خلکو ترې دې دښمنۍ هم تیرې شوې دي دوی ته واجبې عرب هډې په سټک نظر باندې وکړل او شې نترګي خلک د حق وړ ډېر بد شول ځکه هغه دښمنانو په قرآني شريف زوړ ځای ذکر کړ چې د دې حالت په موږ دی لاره د نفرت حالت دی خلک یې بد یونی يې تخافتون بینهم ډېره ډېره خبرې وکې پمې ځکه بلکې داغو الا وقت تر کله تاسو ما غل تر زیا عمراتن قبر یا دنیا کې مونږا دې خپو یو خاص باندې کړي وي دې قولان سره کل کې ها اقلمند دې طریقتا ته بیان څه خبرو کيم او وقت وې چې وخنه تر کله تاسو ما غل یا عمره عبد الله عباس فرمایي دنیا ورته چې دنیا کې مونږه ورته تر کړي دا اورل معنی دې کرکو کبیر کی نام راځي مراتن د قبر دا وخت مراده دې موږ قبر کې وسیله ورته न کانल جيबारेतप कीसाना पघ जغमु के पकल् पस्वर्तवाया मफरनत्मा डंडेब के देलारात ना पंड کو سرरा ज जरब के देलरात زَرَ प जजर कव سرरा परहाँ कस्ी बजजी देलरासान मेदा स स सता लातरा पहावजन नभवि नेत परे के वाजन को वाले वाला अमता अवण डेरेजीिनी उचित اوला निजेवा पर یاو مې زین یا کوم راځي د دین اواز او نمای مراد دینه د اسرافیل علی السلام شګلې دا لا یوجه له چا هې کو کو غوالي مې یې کړی فدار ربان یې تبیون دا یا تاویداري وکړي د اواز توونکي مراد دینه داینه مراد د اسرافیل علی السلام هغه شګلې یا وخله زهای چې میدان طلابلی نو یې کو غوالي دې لاره یې دې یا دا کو دې نه افادی او وخت به شي आवाज نه لري رحماني د پرمهرمان ځد خلاصه او الا همتا پس نو باوریت مگر دې سين هوا आवाज همس دې نه څاغ ټول आवाज زمرا به خاموشي هاشر میدان کې د څیرف دغه څاغ ټول आवाज د تو خبري نشي کولې فدار لاتن کو شفاعت پیدا باندې کی شفاعت الا من اذن له الرحمن مگر چاته چې جذب کی مهرمان ځد ورز يل له قولا او رضیا الله رب جل جلالہ نہ ادب خبرنا کو نہ مراد ذل ابن عباس کول قرتوی ذکر قول كره. قولنا لا اله الا الله دی کہ اللہ تبارک و تبارک کی مکچا د آخری آخیر پاره ووی تو یکر اللہ رب جل جلالہ میں دیما تیمت دین او ما خلق ما تیرس دین دی او یاتنی شکو لے پر اللہ بانتو دیلم سوق د کوی وانا تی الوجو او وخت ته وشي مانه انس منه روحاني کوي ذلت او خذوعات دي له وخت ته وشي مخونه مخونه مراد اصحاب الوجودي مخونه والا وخت ته شي د فارا دغه ژوندي نظام کله اون کې وخت قهرو وتنظیم درنه مراد یې من همره ظلم هر هغه چې کوچته کو ظلم مراد ظلم نه پدېږي چې ازال المشرکین یوزر ملال ذکر کړي حشرک بالله شیر کی وکد الله رب الذطر یا دام جنمون کینه مرادی اللہ می आवाज ته یو کولم داده او ظلم او شرک تون لې جنمون کړي حق شرک دی چې الله تعالی حق نور کین و ميا من من الصالحات او چا چعمل کو دې کینا وهو مؤمن او چا چعمل کو دې کینا حال د دې چيدا مؤمن یا شر د دې چيدا مؤمن او نوم یې دې د ظلم نه ولا هجمان نه نقصان او حضم د کمه زونه حزم اصل جویلکیو قسم خرابېد حزمې دو تمز نه د څه کوي د رټي و د خپل اسې حالت نو خراب شي وکذالکان د نو تر دی قرانی شریعت دا کثیر علی گلم قرانی شریعت باروی جګه کې تصرفنا فی من الایدی او کارخاره باندې په دې کې د عذابونه وایي چې یې عذابونه دې لپاره دې په نو نچت واخلي او یحدث لهم ذکرا او بيان شوية فعلا رضيه يفعلون لنسيهته فتعالى الله الملك الحق فسكتك الله رفضت بعد شهر اشتيا ولا تعجل بالقرآن او جلت مكواف القرآن الشريف من قبل مخي يقضى إليك وحيه شكوري شتاة تعوه هيدا به القرآن الشريف وقل او يا ردي زبني علما اي رب زماز يأتي العلم أوبوها دلتا ولا تعالى بالقران وجدا وان نبي عليه الصلاه والسلام تلقى جبريل عليه السلام قران الشريف لو ان ترى نبي عليه الصلاه والسلام به ملودا فر كان يهنئ في زلزل بي اور تو پیلو ارا الله رضي دولت فرمے جلکی ما کوا قرانی شریف نے مکہ زینن کی پوری جتا تو علاوہ بلکہ وہ ارد بی بی مییل میں اے رب زماع زیادت کمال علم شوکانی ہوئی یعنی سل رب کا زیادت علم سوال کہ اللہ نکیاند زیادت علم سوال کمام کہ اے اللہ زماع علم زیادت کی زماع پوہ زیادت کی علم نموراد ہے جاو اللہ رب زیادت علم زیادت کی حدیث کرازی نبی علیہ السلام <متحدث> بفر مل <متحدث> اللہم من <متحدث> فعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعونی اللہم من فعنی اے اللہ پیدا راکه ما تا دماغ را اوتبان علم سنی چې دامات ته خودونک پرې ده دا علم راکه پالي ما تا پیدا راکی او علم او ما تا علم راکی کوه راکه ما یې کوونی هغه کوه او علم ما تا پیدا راکی وزید می علم یل لازم علم جاتي او صلی علی نبی علیہ السلام دا دعا کوله او یو ورځ کرا نبی علیہ السلام وکړه داوم وین واوز من حال اهل النار يلا دعور ولو دحارنا من أساته اللهم انفيني بما علمتني وعلمني ما ينفوني وزيدني علما وأعوذ بك من حال أهل النار يلا دعور ولو دحارنا منهم بسكين وجداد أعلي رضي الله صلى الله عليه وسلم من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه ومن كان في طلب المعصية كان النار في من کانتی طلبی العلم علی سے فرمائی ہر انسان خیریلن پالت ہے کی ہوئی کانتی الجنت فی طلبیہ جنت بھی انسان کو طلبت کی ہوئی و من کانتی طلبن معسیتی کم انسان نے فرمانی پالت ہے کی ہوئی کانتی النار فی معسیتی مصال علم كواكب الله ما ذي المنافين الذي استعار به ما تنفذ ورثي خلقتم طابعا به تنفذ ورثي ولقد عهدنا الى ادمه ولقد ادم الاسلام الله وروارم دين دوجن بركم تاسر حكمكم غير ادمه الله تشي فمانا ده حكم ترى حكم كلو من ادمه رسلان من قبل ماكي فنسيا زغن هيشوا ولم نجد له عذما قصد قصد على نو او نو مندلے مندلرا عظما قت اونکے قسمانہ شوقانی ذکر کرے ابن چہتان رحمتہ اللہ علیہ قول لم ناجل له عزما علی الذنب نو مندلے مندلرا قت اونکے گناہ تھا بغیر ارادے نہ او گناہ کلوی ولکن ما تعمدت قلوبکم سری اعزاز تنز میات کی برائی گناہ الہ اثر او کہ او خطا دار رب العز طاری وایذ قلنا للملائکه اسجدوا یا تکویر مونږه فرشتو ته سجده وکئ لآدم آدم علی السلام یا په طرف د آدم علی السلام څه سجده کوزی په دوکان مگر ابلیس نکه انکار او داخل ستایوې ولا یقیدنکما منل جنتی پسو دین باثا سلا له جنتی फतश रायो माना परेशान वशी या फतश का सब जुबान मशक्कत कीरीज जाम मशक्कत नी इन लका ला فيها ولا ترى وان كنتم تزنو فيها ولا تزحا دی西兰 دی امام قرطبی ذکر کڑی دخلے پخاون باندے سلور ہکونی دی یو ان لکالا تجوا فيها اورا کو ورتا ورکی ذیم ولا ترى جانی ورتا ور خدیتا وعنه ارنو عنه لکل اعتزمه فی ها خوبو انتظام تول وعنه اعتزها ده موسم مطالق ره انسان ده اوتیدلو زی ده سلور سیزونه یو فراس زوین سخاک درین جامع او سلورم پور مزکن یکی سلوره اوتیگی سلوره گرمی یخنینا پا کزام بسکولشو ده سلور سیزونه الواه ده خزی پا قاون بالحکیشنه ان لکا <سؤال> یکلم دفار سالات جوافی ها باچی نبا او گیکی گی ولا تا را او نبا بربندی گی وانکا لاتز نبا فی هاو دا سنبا تا گیکی گی پدیکی ولا تز حانب دربانی گرمی رازی ووسوس ایلی شیطان ووسوس واسو ایلی شیطان میلی ادم علی اسلام ایا قبر کمتا لرعلا شجرت الخول دی تا او بنا دا همیش گری انها او بنا تو او خی پتینها من الخالدین اشاره او تو لا شاید باندې لا یاب لا جنو جوړیږي وا کلام من مونږ بنها او کوړل دې دوانو دېنا یاره شو دې دوانو تاسو آتون ما به جنو دې دوانو وڅېقاں شروع کې لږ وانا یخ سپان یې هینا کې لګوري په ځان باندې نیور خل جنت دې پهانو دې جنتنا واصا آدمو رتوهو भगवान واصا آدمو شکل دنا فرماني كي راغي ادم عليه السلام واط وا آدمو, آدم ادمو شکل دنا فرماني كي دا معنی كي کا ادم عليه السلام اطاع ادمو شکل دنا فرماني كي او شکل عاقد نافماني کلی وی او هغه گناه ني وی یو دیس گناہ کاری او هغه گناه ني وی مثال پتور باندې یو سره دي خوراک او ثاقي پروجه کي په هې را باندې شکل لا گناه دي ولیکن گناہ نه دا حدیث وراقی سورہ الصلصال تعالی نه حدیث کې نبی علیہ السلام والسلام فرمایله چې روزه کوم کله خوراک کین من اینا امن دیا ست لداز الله تعالی د غريم المسيال الله په دیوه نه فراس خو خاص کی چې بل سره ګوره هغه پدای گناہ کاری ور کیدات چې دا گناہ نه و دا کار روزه دا چې په هره باندې روزه دا گناہ نه دا دغه چې ادم علیہ السلام مخه ذکر د الفنه پییا لادمم اسلام نهره شوي وه او ولم ننج له عزه او قا متلاې ګر کوي وي چې لا ی يكونو قزن مخالاتې د د اقته راده نه وه چې د د لاته وکم خللاافو نو شووه او په هره بان چړی دونګاري نه وا اوسهمو په شکل دنافرمانې کلا دم ل نامره کو د راب خپل فغوه ف پره فغوا پر ایشانه غور رجلو اضاف پهذی شو سړیې پرجانه غوامانه پریشانی، زین که سوال نه رازی، که تر دا گناه نوا، نو آدم علیه سلام سنگه پریشانه شد. دا غیر جواب، آدم علیه سلام پریشانه پدی پر و وجه اصل یا لوی درجه والا سده، اگر چه آغه نه گناه یوکار دا گناه نوی، و چه آغه نه اوشی، آغه تزان ملامت اختاری. مثال فطور جماعت که دست از خلیدی چپلی پرتیدی. یو ورځ یې خلک نه دې هېري دي و، اودوم دې چپرې ځان سره یو پرې و چې خپلې چپری پرې خولي، دوی له اگر څنګه لا غلطی شې وې، دوی ورته موږ په لاشتن بیا دې واپس یوتم، خو یو لیک تړې دې هغه داسمه رانی شي بازار خراب یو چې جماعت کې ځکناکی، نو اسمه چې هغه ورته بیا ګر دی، دې پریشان یې ورته وښورم وره، دې دومره صبر نشي کولی نه کارو شی، په غلطی چې نه کارو شی دې ګونګار نه بیا ملامت باندې و ده اجت و خلق و مرتبه داوی چاگینا به ذکر چاگر گناه نوی خوبیان پریشانی بیرازی نفقه و اپسا پریشانش و را امام راجی رحمت صلی اللہ علیه زکر کری تی غنبرنا چه خلاف اولا کاروشی حالتا لکه گناه پرنگ اختاری و حالتیر بیاده دی که بارک پریشان دی سمجه طباغ و ربو بیاغ و ربو بیاغ و ربیو دلارا رب دده دل فتاق علیه که صلی اللہ ربو لزد مهروب و هدا اولار و تصمت و و تاب و یتوب و تاب و سیغه دا مازیده. مخیرات اللہ محروبانی کریمان. قالا بطواب، روی اللہ رب نسو چی جزینا جمیان غون، بعضو کم لی بعضو نادوون، بعضو ساسو دا پار دا بعضو دشمنان یا خو شیطان و ساسو یا ساسو خپل مستی اولاده، ف ایما یاتین نکن فسکت راغتا و سمینی طرف الزمانه، و دن ودایت نقلال کتاب و فغمبر، فمانیت سبعه و دایا، تا بیدائیو کالا حضایت دمان فلا یزلو ولا یشقان فلا یزلو دے با قطع نشی این سیل آلنا ولا یشقان ما دے بادبخت نشی تفتیر بیدائیو ذکر کری فلا یزلو في دنیا ولا یشقا في الآخران دے دنیا کی گمراہ نشی او بادبخت بنشی پا آخرت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ و طرح من قرآن القرآن و طبعہ بما کیهی من قرأ القرآن هر هغه چې قرآنی شریف لوت او ما پیه او تعالې لرو کاځه تاسو چې په دې الله من الذلاله او وقاه سوء الحساب هداه الله بن الذلاله دا څړې تا بلایې د گمراهین او کې او وقاه الله سوء الحساب الله رب دې دې دعا کړې د به حساب نه بچي اخرت کومر پر به حساب نه وي ځان حالیس کے دے طرف سے اشارہ جان کہ ہدا اللہ بن الذلالہ فلا یذل او ولہ یشقا وبقى الحساب ومن اعرض عن ذکری او تجحد مقال وران ذکری ذکر امراد کتاب جمارے کتاب نہ فإن له معيشہ ظنکن فذ پارادے جون دوی تنگ معیشتن ظنکن پرتیوی اے عائشہ جویے تان دے دنیا جون دے انسان دے خوشالي خوشحالی دے پجن کی نی ذم قلادی او له اومیشتن زونکن بی بعد انسان لارامیشتن زونکن جن بعد بی انسان سنگی او سنگ جون چه دی هاو فقبر کی وی الله ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ ابو هریره رضی اللہ تعالی عنم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنم یوری جماعت صحابی کرام رضی مراد میشتن زونکن فل قبری او هر کې ولې د انسان ژوندۍ تنگ وي او داسې کناینې نه دی لري ذکر کړی یو پختي ولا بل کوم منډلې شي دجاجي مخوارولو اندې د زمانه کتاب نه وی بجند قاره مې چې تاسو زموږ څنګه دوي تنگ خپلې دوي تنگ خپلې دلي قبر ته درې مطلب اکرامه رحمت الله علی ذکر کړی چې دغه حرام دی انسان دا کې سب د مزوري ده دغه موږ د ریته لګین قران شریف ته توجه ورکوو او د عمل کوي ځکه چې هیڅ بالکل چې موږ یم صرف دنیا لپاره لګیا دي لکه موږ د انور کریم سره فهمي کسبن حراما دغه موږ غریو او حرام دلکه کوم جون چې خپل ته قران شریف لور کړه درورمه مائشه تنظیم حسن رحمت الله علی ذکر کړی دي تو آنو غریب مراد جون تنگا پدی باندی دا زخون و دا و پدی باندی خرولی که گی علمات انسان دا قرآن شریف نوک دنیا زندگی دا انسان تنگ بوی زندگی پا خوند بکنی نیشی دویم د قبر زندگی به اون دا دی انسان تنگ بوی او درین الله رب رعیزت سیامت که هم پدی باندی جامنم و دا خراکونه با د چاجه مخوارو له ځکه چې معلم تنزيل او نورو ذکر په مراد شدید او ورته دې ذکر کړی اې دین تلاوت کتابي او عملو بنا فيه زماره دین ته زماره کتاب ته تلاوت نه پدې باندې عمل کول نه انسان جن به ویتنګ وانا شروع یوم یوم قیامت آما ورته وکومون دلره اورځه قیامت باندې وروند حاله وې بد رب دیلی ماحشر تنی آما، ایراب زمان، وولی لپورتک مالر روڑندو، وقل کنتو بسیران، او تحقیص رو امزلی دنکیت. قارو الله فرمی اللہ رب رزت، که دارک آتت که آیاتونا، دو سراغلو تا پا یکنی زمانگا، کنسی تا پا سرکو تا آغیلرا، دقا سینند زیتی هرولیشی یا پریخلیشی، دلتی نسیان پا ماندت ترک، اللہ نه نکی گی، او سنگا جتا کتاب پریخلی او هیری کلی دیو لگا جی پریخی دیو. بس سنگم تا هیرو پریگ دو دی. وکداری کنجی زیده غصی صداورتو مونگا. منحا وچا تصرف آشده زیاده که او ایمان نرولی پایا سنو دربده مونگا. او خامخا عذاب داخرت دیر سخده دی وابقا و با سپاده که زن که دی. افلم یهده لهم. آیا بیان نوی کلی موندی تا غریب القرآن وی افلم یب ایا بیان دې چې موږ یې چوی دې ته چې څنګه حالاتو موږ باندې قرونه و پیرونه وګرځې دي چې ما تاګینې په قرونه په دایونو د حال <سؤال> کې یې تینان کوي چې خامہ قادر دې له الینو ها له اصوله فقال <سؤال> ما وعند ان اقلنو ولولا كلمه كثيرن وحكم سبقتهم بشوي من ربك طرفا دربستانا لكان لظاما خامہ قابو په دې دنیا عذاب و اجل المسلمن او نکدا مقرارا یعنی دا عذاب ور کو و صبر کوا این بیلی اسلام پا اصبانی تجیوی و صد بحبی حمد رد بکن او تسویح ویا پاکی بیان واسر دا حمد در قبل طلوع شمس مخید را خطلو دنور نام و قبل غروبی ها مخید اپری وصلو دینا مراد پورتوی دی روح المانی جوار القرانون ذکر که قبل طلوع شمس مراد در سحر موز قابل غروبها مقتل پر و تلنا را ماځي ګر و من انا اليلي او پسې ساعت شپکي شپي موږ مراد د ما خام او د ما پته نصیب واطراف النهار پسې ساعت اورسې مراد د غرني وو د ماځي ګر موږ لو علک ترضا کې دې خوشاله شي الله رب ال عزت خوشاله کی کی مو سکي زله خوشاله وي ولا تمد العينيك ما راسترګتا حافظتا که فیده ورکلی مونگ پدی بانده ازواج امنم جو روتا دینا ایرین دی خلکتا زعرت الحیاتی دنیا داتا زگیر دی جند دنیا دیده قارا دی امتحانو تو پدی که رزق دربتا غورده وابقاو همیشه بارکتا دی که دن که دی حکم کوا اهل الساعتا بالصلاة پماندو بانده وصبر آلیها او دیس لکشا پدی بانده حدیث کرا دی نیدی علیه السلام پرمیلو مروا اولادکم بالصلاه اذا كانوا سبع تا کل اولاده حکم کوي زمانت کرے چاغه او کاری شي اذا كانوا عشره و غیر کرے چا لکال چوبه موږ نه کیدله فارق دی حدیث واخله بلवीस کوي د اتر په ان مساکل ادب هغه ادب هم ساتي نه مفرت تواضع ته اهل نشي موږ غیرت څه دې عبارت نشي او اکثرکم مشان یا تشران قیامت شي وصف در او دې رتلا چه پری لا نصلو کارس نا واړو موږ ته نارزت نه نه نورز قوته موږ دې درکوتا ته یا خدامانه لا نصلو کارس موږ ته نارزګ موږ لا نصلو کا ان تر ذق نفس کا ولا اعل کا متاب داوی چې تخپل ځان پر رزق ور کا نه ارتداوی چې تخپل کور والا پر رزق ور کا ولکه نه نورز قوته او نکاتا حمزه درکودی تا عمر کو فراتہ سے مل امر رزقا تے در رزق دا خیال نہ تواتہ فلم دار کوئی اسنا کہ تے رزق دا وجہ عبادت کری یا مزدوریت کوما تخو بغٹلم واڑی مدار اللہ فرمی زار تے در کوما عبادت دے مزوری دا وجہ نہ در گٹلو دا وجہ نہ انسان بکر رحمتہ <متحدث> اللہ علیہ نور ذکر کو امام عبداللہ اذا اصابه اهل قصاصه کل جہانی تعلق اور سیدنا نو و تل کو پسلو با بیا ویل لأن ان الله عمل الله تعالی الله رب پر پروان حکم کرے اگر یادیا ترسو جو امرہ لکج صلات و سغیر علیا نسلا نسلو کرسا نام نرزقکان تموس کو ممکن رزق نواز و بتا کرے رزق در تو یہ دعاو کہ اللہ عطا کرے پر او ور انجام دته سامنن ل هل ل تقخوا د کار د پرزجارو دی او دي لو لا یادتينابيې ربې ولې راتل نه کې مونط په مجزاتو طرف ضرف په لاې الله فمي دي راغلی دي تا په یتون راځې دلل ماافڅو ف نج په صفو اولی نوثنو چې مونها لا کلېوي دي راپذابانې مخکې به دی نه خاممه خاول ب دي ولېرببا ولې د نه راېلو مونکې من دا وی لارې من قبل ان نذلا و نحزا مخيذ لن چې مونږ دلیل او رسوال شو وای نه بیره سنان كله انتظار تهون کې دي په ترتبتو فصالتو می انتظار کوي فصتعلمون پر دې کې تاسو وفوشي من اصحاب الصراط السوي د سوګې ملګري دنی دلاري وماني سلاو سوګې پې دایت باندې پني غلار باندې بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانبياء متى سورة ده ترتيباً يوشتم نزولاً دري او يايم نازل شوه ده رسولة سورة ابراهيم او مخي ده سورة مومنون الانبياء مکی صورت دی، ترتیباً یوشتم، نزولاً دلی اویایم، نازل شوی دی بعد الابراهیم قبل المؤمنون. روط مکی صورت ترها ایتوی روط خدا دی، ای ایلا من دفعات با نکلکی لکا تواها او د انبیاء صلاح و السلام. یا ها 어, مثلا ممکن است ذکر تعالیل فائدہ طول انبیاء اسلام کړي معنی عبارت مفتی صورت ته ها کې ذکر او غو تلوب المصائب او ش انبیای اسلام باندې از مایک راغلی په دې صورت کې مدقمه تل ذکر کې از مایک د انبیاء اسلام ذکر شي دارن صورت ها کې مخکي اخر دوه لې سول اخر يا چې كل كل متربص انتظار ته اون کې رسول په دې صورت کې څතරه ملي نه په حسابه هم هاغه انتظار هاغړی سات هاغني شيول دارنګ مسكي صورت کې ویلو کې ومن آره ان ذیکې پهینه له معیشه تنزون ته جنون ب تنوي چې څوک د پوانی شریف نه واړي د پهې صورتت چې پر پانی شریف تا په چا س یاد کې ا ذیک مباره په انزلناو افانتون لهومونکیرون امتیازات د صورتت صورت ممتازی پر ایک نمبر آیات باندی فصفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دارنگ صورت ممتازی فواقید ابراہیم علیہ السلام کی گھتا نمات کری فجع لهم جزازن اللہ کبیر لهم دارنگ صورت ممتازی په بیان د دعا د یونت علیه الصلاۃ والسلام په دعا کې تم د شرایط په هاوه په دعا کې شته یونت علیه السلام کړی خلاصې په صورتو صورت کې نه پیدا شه په دعا او اهداد مقاصد اربعو ورطراح حالات و واقعات دن بیعا علیہ السلام بیانی ہوئی تقسیم دی صورت صورت شپک بابو ندین اول بات تیزل نسم سوری اول بات تی یاران دا بیان د مقاصد 40 دین دا پریاټ نمبر 29 دی او قدی کې اسباد توحید ته بدلو کړم بدلېنل تر اسباد توحید او د جل د شریط द्रेम बाव आयात नमबर सेंटालिक पुरी और द्रेम बाव की इस बाद तुहीद और रिसालत द्वान और जजर नमनुन को तान तलूरं बाव द पचावे नमबर आयात पुरी او فسلوورم باب کې ذکر د انعاماتو پیغمبر اسلام او احوال د انبیای اسلام انعامات او احوال د انبیای اسلام سنجوم بعض اکوچر نمبرایات تورین سنجوم باب کې بشارت مؤمنانو ته او توثیق مشرکانو ته پغمباب تر آخر د صورت پوری. پغمباب کې بشارتی دونیوی دپار در معاہدینو. پر د صورت هاگا پننت پینام برایا چیزی پر کیجی. امکانو يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشين ما فينام براياسكي داتون سرط خلاصة بذكر شئ في حال الانبياء رئيه الصلاة والسلام وجه تسميه دي سرط ده دي نشته دي قرآن شريف كدري سرطون دي لاغي وجه تسميه نشته يو سر الفاتحة و دا سرط الانبياء دي او درين سرط الاخلاص دي ینومږي صورت دې خالق څو صورت دې ذکرنی وي اگر چې په دې کې حاضر بیان سنامې ذکر کې پرځما بسم الله الرحمن الرحیم ورو کوم پندات کوم الله باندې عامه مرو باندې په ذکر د احوال دم 42 سنه حکومت تلو د 40 ورو باندې کې چې بیا له سلام پرنګې مسجد دې په وخت د امتحان کې ایک ځې چې خلکو ته حساب وبې او هم په غفلت موري زون او دې په غفلت کې موري زون د دې نه IRAS مخ اړول کې دي کړه با قرآني شریطه ډېر مخ کې وي دې دې شو ورته تر قیامت را نه یو جواب دا غوښته چې ممات کا پخقام علیه قیام هغه چې ترې مخه په قیامت راځي کنه او مرګ انسان انسانیزګۍ جيم ارث د کوم راتون کې هیڅ وی نه وي او کم تکنون کے دین آغیطا لری وی، اکا پرون رز واح، داو سلر دا، او چسر کارپسیمی ورز رازی آغیطا عرب نیزدی وی، واجزا دا دا پرون ورز دا رز تر رز ومون الیرو کی گی، او دا رازون کی ورز دا ورز تر رز منکرانیزدی کی گی، او دا کورتنیزدی دیو لگی، ارتیامت تمنیزدی دا دا ورز تر رز رانیزدی کی ما يا دي من ذکرن نظر اغلی دی تا ذکرن صفانو نش ذکر مراد عبد الله عبد الرحیم نواب ته فمی مراد قرانی شریف ذکرن ال ازکار وسلیمان مولوی مرغب طرف دربی نما د سنوی نموده صلو بیان نمو سنوی بیان مگر اورید لی دی هاغلی را وهم یلا چون یلا مون منا مدارک یستاذونه دی لو دی ان تو کی جیداره پسی لا یتن پروغون اغلی دی نو دی نی دینه او پټکای جړګه هغه کسانو تاسو چې ظالمانو جړګه کې څه خبرې وي سی دې الله نه پټوري فرمی دا خبره وره جړې سی یو داویل ان دا الا بشر مثلکم مگرو انسانې پہشان تاسو اوب تاسو نه حیران غیر اطل کو تاسو سیر تو تاسو بینی راوړې تاسو سیر او تاسو بینی قال رتیا لم القول قال ولتا فوزن دقل کرلی کېلې شی یا خدا چې په مانو خپل <سؤال> باندې ومن دي ان دې دې سلام اوه یا یا قالوا خپل معنا ویل با پیغمبر رب زمات ویږي په وینا پسمانو کې کې دلان او ری دې په بل قالوا بل کې وايي ازغا اصحاب الا من جرب کو بنا قبر دي بلې سرا هو بل کې ځنه بل قریب هو شاعر بل کې شاعر دي دې راته خبره پدې کې کوي وان اصل دا ونې جرګه کې مختلف شا دا مختلفه خبرګۍ شعب شهر ری شعب شهر ری چا ویلو نه دي دا پر خبرې کولې موږ جرګه کومدا څه غړي وړي خبري یعني خپل هم یو خبره نه متفکر یو به شاعر به نه شعر خندي مله څنګه خبرې شاعران دې خبرې وټي شعب شهر به به نه شاعران نه دي نو شاعران خداه په شنو یې وړي دا حقیقت خبرې کې قط راتل دي چې مونږه په مجلاله کې چلے اللہ پمی ما امن قبلم ایمان نو او له مک من دینه می کرے تیي څوک دی وي مختنو پرنګ مجیزات مختنو کی منان راوی کی دی و پیروڑی اهلک نه حالات مون دی لا د تسلی نه دی اسلام تا صدا م ج دی ایمان نور او بلک مختنون دی اسلام عالم خل ایمان نور او افا یمنون دی ایمان دی و ما تن قبل کان دی ګل مون مختنان الا رجال नगर دی نو هیلی ان فاسلو اهل الذکر، فاسخوصو کئی اهل الذکر، اهل الذکر یوانا الله بن عباس رضی اللہ تعالی، اهل الذکر، اهل القرآن، فاسخوصو کئی دا قرآن شریف وعلاو نئم لا تعلمون، فجر سالسل نفوئے گئی، یا کبیر امام رازیلا مصالر زجاج قول بکر کرے، فاسلو اهل الكتاب الذین یارفونا معنی و کتاب اللہ تعالی، انهم يعرفون ان الانبياء بشر تفوسو کې دا کتابونه يعرفون مانو کتاب الله کتاب الله تعالى کتاب مطلب دې يعني هاغه کتاب څنګه دي کې دې وي یا ان الانبياء بشر ټول پیغمبران هم انسانانو او څنګه ټول په دې سره ترې مراد مؤمن اهل الكتاب اهل الكتاب کې کم مؤمنانه تا دا هغه نه تفوسو کې ناري وانتاو سداو وويكي واقع تي غمبران سومرو عاقل انسانانو تثير منجري پيات سان ذکر كلي وفيل اياتي على وجوب المراجعت الى العلماء للجاهل فيما لا يعلمون فبي ايات دليل يا على وجوب المراجعت جو واپس چه دن واجب دي واپس چه دن رجوع قول الى العلماء عالمان و طالب الجاهل تفاردنا بو خلقو فيما لا يعلمون خاص بي گرين یا مساله کینه کوي په کا دیه اړین کلاښ رانه تطوس دینان کنه په هکې کچې رتاونه کويږي و ما جانناو نو ګرزي مونږی له راځي څنګه د بدن والا لا يكن طعاما چې نه پهړو لو خارق و ما كانوا خالين نو دي هميشه پرګریموس کې ان دیار له نامه قراقم کلو دنيانه روڅې وي دي ثم سلق مغمل وعده یې ریشې ته مونږی سر واجا دنجات او د حلاکت ته تنس نیاز من سے منگ دیتا وہ منشاء اوہات تم غفقوا چاہتا نیاز طور کے اور تم غالب مصریف حاجت ہے کہ ان کی شر تو ان کی مصریف مانا ہے مشرکان یہ تو اطراف شرک دیں لقد انزلنا الیکم کتابا تحذيرا لعل الیكم من تا سے کتاب یہ پڑھی کے ذکر کو ذکر کو مانا عبد الی نبی الشرفکم فدی ک تاسو شرافت او عزت پرو دی او مزری ذکر کړي ای شرفکم ان علمتم به فدی ک تاسو عزت او شرافت پرو دی ک تاسو فدی باندې کوک ډیر وی عزت کړي کتاب کې پرو دی خو کزان تاسو فدی کو کوک یا ذکرکم انا قرطبی کړي ذکرو دینکم واحکام او شریعتکم فدی کې تاسو د دین حا ذکر دی دا د شریعت احکام په دې کې ذکر دي او کم قسم چې دي مینه ور سره دا خامہ احکام دي آیا تاسو دا کل نه کار نه کړی وکم قسمنا او دې هلاکیو مونږه قسمنا اناره پورته دي چې اهلک نه هلاکیو مونږه مين شریعت او اصل یو قسم دي یو قزوندی قسم دېته ولیکي چې اوص ماتي او اوص رحمتي دېم قسم دې قسم وله اصل يوتز مات كوهاغا توتی توتی شه ده ماته ده لفيا قسم وله كيه درين فسم ده فسم عربه كي يوتز قد يغاثون بانه زره زره كي بلکل تکل تکل تکل زره زره كي ده تا فسم وله نو دير حلات كيو من منغا ده كلنا چودی ظالمان و او پیدا تو منغا رسو دينا قوم ناخرين يو قوم باي فلم ما ها حكو با هر تر اخی ما څو کلی د لوی آزاد زمينې پوری په دیوال <سؤال> پیار کوون ته کوم ګمننده وونکی ارغه زاروی چې سري استه پونډ ورته خوخیز کی دې تر تکوي لګند او څه منډي او څه پیدل لا تر حکومت په ویور جوړا ما او ترڅو ته واپس یاو که تاسو وي تاسو په دې کې او کورونو ساسو تا بیپاراج تاسو نن ته پونځو کې شي زه به هيو ته من زرت القذا واقوم هميشو د چغره دې ته کې وګرځم مجدلا حال تصيرن دلدل خامدین سالت راته کامل عربی کې ته وي जर نه بلچ روتي وي داغي د فاس وګو اچولې شي نا سړې پرتیي د قتی بیتم خمس في وركذت کربته وذكر الله عذاب را به بیا ستاره پرتیه ونا خلقن السما و الارض وني پیدا سوې مونږ اسمان و زمک او هاوسې کې فمې دې لیکي لا <سؤال> یبین ابد بی فیدی کیند مږه اراده وی ان نتخذ ذاک اولیک منغا لاحوان لاحوان سو معنی دی لاحوان معنا قران کې لیکل دی ورای مولا کې لاحوان معنا نائب کوم نیولی موږ خپل طرف نه نیولی وی یا دوی معنا لاحوان معنا د لیک می आवाज څرګری لاحوان معنا اخذان ولتخذناهم من لدنا نیولی به موږ د ورنایو اخذوب نیولی وی دنیا پهخذبان موږ نتتو کړي وی پیان د لاخدینی درې لاوان <سؤال> معنا سودی ذکر په مراد نه اولاد کچري نیولې مونږ اولاد نیولې به مونږ له ملت جنا طرفه كنا من الغلمان مونږه دا غلمان د جنتی خلک مونږه خپل <سؤال> ځامن جوړ کړې و نمو پرې واندسته یا لاوان ما غازلنا قلع ترکی له کینې تله سېدون که زمونږه خواخوې دونی څه مونږه لاوان دي دي یا اولاد یا دین په لو ګو سره نیولې به مونږ ان کو نہ فائرنگ کې چیروم ګیله تهون کی بل نقزتو عل الحق بلګولوهم حق لرا لالباتل ته باطل باندې فید نه وو فید نه وو دماغ عربي کې دې ته ویلې کیږي یو سیس پر سر باندې پکوتک پر ثواني کې اثر یوسی اوه وي او دا اثر بالکل اوسنی ګروجی کې مازوت نه اقواد خلاصي عربي کې دې ته دماغ ویلې کی الله څنګه منځقته حالات زده باطل پایزا وزا ایک قصہ په دی وقته کې تکریدونکي او لپاره تاسو حالات دې د هغه نه چې تاسو بیانوي داول کوي دی الله هر تابیدار دی هغه غصو کې پاپ ماننو او فزمکه کړي ومن عنده ابن كثير وي ومن عنده مراد, دی مراد دی ملائک, ملائک دی او د سری کې وي چې امام راضي الله علیه وسلم د چې مراد دې نه ملائک هغه ملائک چې الله سره دی تصبور نه دی الله نه ولا يستحسرون او نسرجي في باره الله باندې درته په پسې परिस्थिति يستبفون ان لي لنهار لا يقرون ذي وي الله د شپې او د لا يقرون چې کينې ان الله په باره کې ايزان جوړول نكي اني تاخذو الهتن اي ني ولي دي الهذ مكنه هم يمشرون دي له د جدي لره پورته کې کچري عليات النور عليها الا اللهو بغیر د اللهنه لا فصدتا خامخابه تاسیو دنیا د निजामه ختم شوی زم په طوال زارزي چې د صلاحمه ته دعا علي هوي نور علي هوي موږ زم کې निजामه ختم شوی نو وردا سه کېدای شو چې د عليو خلو کې مشورات کړي دوله صالحو مشوره کړي بیا निजाम ته لري دي شو دا ورې مې کې لري جواب د حامدادې کېوبر مشورې ته محتاجه ده علي همش إله يا رازق ذات احتياط نه وی الله هو السماد به اخلاص کراجي إله يا رازق ذات احتياط نه وی د مشورات نه داعي چوند دا الهانه شول او د کلمه مشوره نه ته یو یو کارتي بل بل کارتي خامخه عالم مغرب او یو ويزه زورش پر اولن بل ويزه راز راولن یو ويزه ساي جوندي حاصل غوان بل ويزه مړ کومه دې وژن دا په ستادر اغلي وي سبحان الله پس الله رب العزت لرا كي رفض عرش بي عما يصفون ده حاغناتي بياني لا يسهلو عما يفعالو تفوص نشو كوليد الله رب العزتنا حاغاتي الله رب العزتكي وهم يسهلون او دينا تفوص كذليشي اصل كدارت ده يونانيان وفلاسفات خلقو هذه ده خيالو تكتير ما جديزي كاركولي الله رب العزت محدود الاختیار محدود القوان لله اختيارهم محدود دي لله رب لذ قوته محدود دي كلا رفضت تخلي اختيارنا بحر سكادوكي بدنا كنيال نور ممكن تطوص كل شيء او هندستان تنكري فيتني ماجديز تاريخي كرم يا واقيده ده, ده دي خلق فكيموندي دي ده عقيم ده عقيده ده الله رب عزت محدود الاختيار محدود القوات دي فدهارينا ذات استعمال يا دهارينا اختيارنا بحر به یو کار الله رب عزت په تاسو كون کې خلک استوي الی هغه د هغه رده الله نن زه تاسو په کوپ میچ کوله الله رب عزت په تاسو کړی یو مخلوق نه بیرو کی امیتق ازو من دون الیها عین یولدی سوا د الله ننور الیها دی وی روه پی غنبراو دی د انسانو ها دا ذکرو شریف په نو دا اچاره پارا جمع سره و ذکرومن قبل او ذکر او پاندو چې ځحال چې دا پاو چې مخکې زمانو یو ماندا دې ما ته تصویر ماګري کړی ها دا ذکرومن ما یا دا قرآنی شریف د دې ذکر شوه دي دا کتاب ته اما شریف دغه کتاب زمانه مختو مخدرو کتابو کې هم دې ذکر شوی چې قرآنی شریف د برابر ازی اسمنی کتابون بلکې زیاد دې دی دینا لا یال همون الحقانه کېږي په ځبانه فزي اراض ته مخرو دې کویږي نه عربي اناس و آداؤو لما جهلو خلق دهاو سو دشمنان دیشتی دستان جاہل و ناکوه دی تو کوئی گنا نمخت نواری وما رسلنا من قبل کامر رسولین ندرے گرے من نمخت صانحی تیو رسول الا نوحی علیه مگر وی بکولم اگدتا انہو لا الہ الا انا فابدون نشتے بل الہ زمانا الا انا مگر دیما فابدون پر زمان عبادتو قی قرطبوی لم یرسل نبی ان اللہ بالتوحید خطا درم صلاله الله رب عزت په موږ و پیغمبر نه دي کېله الا بالتوحید ماګل د توحید په مختصانه اجراء او خلقو تعالی د بیان وکا علماو انه لا اله الا الله اشاره عقیدې طرف ته او فابدون کې اشاره عمل طرف ته و قال اتخذ الرحمن ولدا ويل به جنونه مهربان زارت ولرند نائب سبحانه او پای الله رب عزت نائبنا بل عباد مکرمون الکی لا فرشتید اللہ تا ویداریم مکرمون عزت من مخلوق دی تفسیر کشاف کی رکڑی خدا چې کوم تقدیر هاغیر الملائکۃ بناۃ اللہ فرشتیدان اللہ رب العزت دون دی الله فرمیله اللہ نائب مشی د الله د نائب نه پاله بلکې لا مکرمون عباد طالباری د الله رب العزت عبادت مکرمون عزت من دی مکرمون فعلاً خبرهم ده عزت خبره تین وعملهم ده عزت عمل که لا يصفیقونه بالقولی نشی مخی کدلی ده رب العزت نا پوینه که او دیکه حکم ده اللہ رب العزت بانده عمل کون که دی یعلمو ما بین ایدیهم وما خلفهم تویگی اللہ رب العزت هاکی مخی ددینه وما خلفه ماشی روس دلی سحال وازی ولا اشفاؤنا او شفارت نشی کوری اللہ لمن ارتضوان مگر رفا اللہ چاچ اللہ تنا رازی بید اصل نوڅم چې زه وروګره لازم مشرکین او دا خبره وانه چې آل ملائکتو یشفاعه ونلنه دی به وی لنا ونلنه غدم په آخرته سباق قیامت کې دا فرشتي زموږ لپاره بشفاعت کی الله رب العزت هغه جواب وکړي شفاعت نشو کوله الا لمن ارتضا مگر د فقره هم چې الله رب العزت هغه راضي وي او خرتهبینې نقاهت په ځی کول کې الله وڅان راضي قول الله شهادت لا اله الا الله تاكيد لا اله الا الله جوهري وي الله بعد هغه راضي وي او دي من كه شه دي له ير الله نام مطلق ني او ميه يقول او هر ها تاكيد الذين يكن ان ذا اله او من ذكر كل على سبيل الفرض بالفرض تغريب چاوي شي لهما فزاد زاد د دې چې سدا فإن الله نزه إلهي مانو فإن صدا و فإن جهنم فإن ده غصي صدا وركم مجالي تا أولم يرى الذين تفروح أن السماوات والأرضوان كانتا ردقن فإن فتخناهما فإن الله رب يقول فرمي اي نبوري داخلت اي نبوري هكذا انت كافر بي أن السماوات والأرضوان يأينا نوازمان وزمكا وزمكا كانتا او دادوان ردقن فقط تقناهما فجداهما منديلرا ين دینا <تصفح> دیسه مطلب دی امام عمر رضی الله تعالی عنہ دغه آیات په باره کې تفصيص مطلب جن وال اعوذ وكان ترتن فتقناههما عمر رضی الله تعالی عنہ په توګه مل لارد کی تاسو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دغه آیات الله تعالی عنہ دغه آیات په ابو لعین عباس رضی اللہ تعالی فرماي رب تن ما نه دا چې بندي باران و غیره چینه ما کېدل اسمان نه باران نه کېدلو زکه فصل نظر غنولو ولله رب الکذری دای کلاوک فصل و غیره کېدې شروعته ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې سره او یا خدا وي زمام مدق قریوا و ما بیا من تاسو ابو لعین و مرکب لار دې ځکه په قران شریف باندې خطبه و اي نغور يا کا سنت کا سینی د شت متن نزم کا کانا تا ودارت کنه وست یا بندا فبثناهما كل جلاكما من ديرا وجلل من الماء زلزل من غاده غونا كل شيء هر شيء حي يا جنده يا منار مراد دغونا مراد متفدا اگر څنګه بولاليرا متلالي نور دګرګريږي اگر دېری من غاده نپینا هر شيء جنده ځم ما نه اعلان کوم چې امام رسول الله ذکر کړی دي مراد وګون دا معروفي وګدي کوم چې ا موږ تناني استعمالي د جذورې موږ د وګونا مېل ماېدو وګونا کله شی ان حي هر یو حي ته تازه بلا واسطا یا بلا واسطا ځکه ګان جې یو سوال راځي علما ذکر کې تفصیل <سؤال> مزاینور ذکر کړی دي څنګه یو کې سم چینجه ده په هوڅي کې د سر وګو اور هغه اندیښنه چې په راغور کې مداساسنګه کووبو تر تاسو ته دی. سره له کووبو سمارین دا جواب علما دا چې څو ستونزه ته کووبو کې د لواسطه او د بلاواسته ورسې کیږي دوی کې کله اورم دی اور د نه ته اجازه اور ولوبونه پیدا کی کووبو اور موجد کېدلی نشي نو کله دا کووبو تر پیدا کی یو ورتي نو کچري کووبو نه دا اور کوم نه اور نه وي دا دنجي خراب بنوي سې سې د نتا الله رضي الله خو د بل او سې سې د نتا دلا واسطه الله رضي الله خو مخا مخا خاصنه او طریقې ترادې حبوبه وجنه د هر یو سې ژوندۍ درقرار ده اقلا يؤمنون اي دي ايمان روري جر ظلمغا غرونا ان تميله بهم جون خو بي بيواني خوږي دل يا خدا چې د وګړه تاسو او زموته يا علي رضي الله تنفل چې انسان ګناه وجنه خوږي دل او اللح را برزد و خبر و را توا ای جنسان با گناه که تکونه خودی با دیبانی گرزول امون با دیتی سجاجا صبران، سن اپلن الاری دیتا فالا که دی لار دیا مومی یعنی مقصد عورتی گرزول امون اتما سقفا محفوظا چت محفوظا بچه یا خو بج یا بج درا او دیتا د عرد و دا د الله را برزدنا ایراز دوم که دی و هو اللذ دا الله رازق دې چې په دې اړه او رز نور او ثوب می تولتي په لکی یذحون په خپل مقام خپل منور ګلامو بو وون کې دې چې الله تعالی پر الله کم دې مطالعې کړي یا ما جننا لبشر من قبل قبلک الخلد او نوې ګرځولې مونږه یو څنګه پاران من قبل مخستانه خپل نه هم شوالې دنیا کې څوک همیشه نه دي پاتې شي وي مل خریدون ا ته مرسی نه دي لګینه هميشوي بلکې نا نا انک مېتون وه ان مېتون د وسارې شي اے نبی عليه السلام ته مرسی دن کې دې مرسی دن کې دي دیو جنا مونږه ذات نیاز رحمت الله علی او روایت دې تر کېږي جبريل عليه السلام نبی عليه السلام ته فرمایل یا محمد صلی الله علیه وسلم عيش ما کې تا پنک جبیعی سلام السلام سلام علیہ السلام تو فرمیل ایش ما شیطان ایش یا محمد صلی اللہ علیہ السلام ما شیطان فا اینکا مجیتون اے نبیعی علیہ السلام سمرہ چیز جن تیرے جن تیرکا خیاسا فا اینکا مجیتون آخر کتاب خامقا مرگاتیون کے دی وحبیب من شیطا فا اینکا مفارقتون وحبیب تو محبت کوا من شیطا چاکر جسا خوخشی و یا ساپ اینکا مفارقتون تو اغلی جدا کیدون که دا محبت دنیا وغیر دا همیشه وعلان نبیل بیست کا که محبت کی جدا بشیتنم برین وعمل ما شئتا ف اینکا مجزی جون وعمل ما شئتا این نبیل اسلام سنجی هغه عمل کواف اینکا مجزی جون تا دا آغی بدل بدرکولیشی که خامل دو که که خفت عمل جو سون یا ساپی او رض را روان دا نوفات دغه انویر الصلوۃ والسلام عمر رضی دغه صلاح ان شاء الله خپلن چتبزه کې به ذکر وو د قران شریف له څمره آیاتونو د نبی له تران دغن احادیثونو او داوره میکرم دغن افغان د عام علمه کی انویر الصلوۃ والسلام په اعتبار د دنیا حقيقت وفات رضی او دانه نه چې څنګه خلک وي چې بس تر د دنیا نه ترې بعد د کلی ګریجان او چې اسلام ته خپل دیدن پیښتي قبر کې واز مودينه بي عليه السلام نو کې رکوع کې سجده کې او د حالت نه قبري کې او دا هر څه واقعيات او د قبر ولې ذکر کې د ذکر نبی عليه السلام د عامه نعمتو ملي تفصیل وي وي باندې عليه السلام کله جنازې نه شي زکه ژوندې دي او نبی عليه السلام داو ديار هم بل تاسو رنيکه نشي کېږي زکه دا دي وي ان شاء الله به په دې کې په فضل باندې تفصیل وکم د ریل دې مخالفینو غلط عقیدا ده او من شلات ونیدی گرزو لیمونگا دیو تن سا پار افتاس نمکی همیشوالی، ایتا مرشن افتاس خیال دی با همیشوی، دیو جنو شایروی، الموت قدخن کل نفت شاربوها، والقبر بابن کل نفت داخلوها، لو کان دنیا الدنیا سے دوم لواحد، فکان رسول اللہ پی ها مخلدا، الموت قدخن کل نفت شاربوها، مر جو دا سی پیال دا انسان لدین گفتون که دی، والقبر باب كل نفس داخله قبر یود از دروازه دا هر انسان په دې داخلي دي لوکانتی دنیا صدوم لواحدین لکان رسول الله فیها مقلدہ ته دنیا به چا دپار همیشه وی نبی علیہ الصلات والسلام فدی کې وی همیشه وی بیا او کې همیشه وی السلام الله فرمیوا ما جانا لبشر من قبل کلقول اف ان متافهم ین نکمه یته ونه مې یذ دارنګل الفاظ دي کله نه پینځایه الموت هر یونس ته کله مرګ دي و نبلو کم فتنه امتحان ته هم څاڅو بشری په تکلیف والخير خیر سره فتنه امتحان ځاتم حالات ترازیلا امتحان دي که څه حالت دې غریبی او مالداری د انقصال دارالیزه غریبی سه امتحان دي ومعازر سره امتحان دي غریب امتحان ته څو پر کې که مالداري امتحان ته څو خیال ثابت کړي پاتې اولما او اصل مالداري دا غریبين ډېر څو امتحان دي دیوجه او عمر رضي الله تعالی عنہ بولې عمر رضي الله تعالی فرمایلي بولینا بالزرای فصبرنا وبولینا بالسرای فلم نصبر بولینا بالزرای زموږ امتحان او شو په مصیبتونو تکلیفونو پس صبر وبله نه د ستر فلم نڅير کلی چې زمونږ امتحان ته کو چالو باندې شینو هغه څورونو چې فراستي کې زمونږه منقامياب نشو سمرې په غریبه یو قصيري امتحان چې موږ کامیاب شيو دا دو مرضي الله تعالی وېدیدن ورنه ماګارین صحابه کرام رضی الله تہم تاریخ ته ګوري ماغي فریضه مدير ذات امتحان کې کامیاب شي ویلی هغه بغیر الله انا فرمانی نه دا کړی اونو کله تاسو راواپکړی کرائے وی نی تعال رحمۃ کا انت کافر بھی یہ تغذو نہ کہانی میتی تعال رحم اگر فتوکو ویدی ایدہ ها سره دے یذکر الیاتکم سیادی الہ حساس یذکر مدارک یحیب الہتکم اے کوئی پر اثر بیان بی ذکر رحمانی منتظرون دی پر ذکر یا کتاب میں ربان ذات انکار کرون کی دی خلق کر انسان من اجل پیدا کلی شوے انسان تلوانے على عجلت في الانسان ذات تلوار انسان دي بي عايش انسان تلوار گردي هر قسمت تلوار کي چوري کمايا تي فراست سايلون فصوکهنگ تا ساي تي دليل جنا فلات کا جلون او لويي متا حد لوا دو ڪري مي دا وادان چري الله رب المسفر مي چري پوجري هاوت شانتي اینا په وخت باندې لا یو کو کو نا موجودي مننارا چې باندې بني شي د دی د دینه او آنه باندې شغانو د دینه آنه باندې د امداد پوری شي بلکې حراوشریتا دا دا په تنصافا فطبهتهم یاخ فتلکهوم یا دکی یاخ دې فتحیرهم حیرانو پریشان دکی د لران طاقت دنه ری دې ردها دا واپس کړو د دېنه د آزاد ولا هم ين زرون هنو بلی تمولک ورطولیشی تحکیز آران توکی پریشی وی پیغمبران و پسی مخجبتانا تحاق قبل لیدینا پس نازل شیفا قسان و عذاب تخیرو منون که خنده ای که ودیدینا ما کانو بی یست آجیون تزاد آغفه جودی رای پسکو کی کونکیم قول من یک لوکم او ویا نگر اسلام سو بیچی قائد کیساتی تاصل را بللیر دشپی ون نهار دورزی مین الرحمن ابن قلتوی مین آزاد الرحمن دا آزاد نهردان دا نهر سو سوت تاسو یې ثابت کړي بلکې ها الله رب العزت دی بلکې دې دا یا دا رب خپل نام اوری جونې را څون کې مخړون کې دي آیشتي دې لرا علی ها سمعنا و من زمنا طاقت مليږي دا د خپل ځانونو سره ولا هم منا يشهدون نه به موږ له طرف یا زموږ له طرف نه ملګري پیشي وی دی په کارونه اونکار پیشي وی بلکې فیداوار کړې موږ کې خسانو د دې تعالانو ته حتا تعالی لې پوری 24و په دې افلا يرونه دین پوری تراسل کو موږ د مکتابن خو ته ټول موږ له را مې افا هم الغالبونه <سؤال> <سؤال> بی دبیا هم غالبینه <سؤال> زورورشی او ویا نگیر ایسلام اینما اون درکوم یکنن یروم دتاصل لنا فزدریه دوهی سران ولان یسمع سمت دعا او ناوری اون آواز درائزا ماجز دروم کلشی یرولشی ولی مستتم او کچری ارزی گریتا نفعتون یو پوکین دع زعب در بستانا خامقاویدی های افتو گیمون لكني نمو جاليماً ونظر على الموازين الخص واليوم القيامة كي وخلشي الموازين الخص والدين صاف ورز قيامة باندي موازين ها تفت جمع رؤى دا يأخو بعضه لما وي هر انسان ده پار جدا جدا طلب بعض بعضه لما وي ده هر عمل ده طلب وي بعضه لما وي ده يوطلق <تصفيق> ده ديرو طلب وكي دي وجن موازين جمع رؤى دا او بخلشی صلت انصاف و رضا خیامت، خلاف از منصن شئ ان، ظلمانیشی کولی پیوان از زربر، و اینکانه مستخال حبتیم، فکریویلا پا برابر پا قطر دیودانی من خر دلین ده اوری، اطلب او کمون بنا حاسوین، او کافی او منگا حساب تو امکی، ولقض اتینا موسی و حارون و فرطان، تحسی سراورتو مون مسی السلام، حارون علیه السلام صاف فرطان، یم رات دنا تاورات کبې ونه دوی قران ورته چیتوي چې افر خوف بین الحق والباطل څنګه کېږي ولی سرا فرض هاتو ده باطل تمیس کې و کېږي وزيان او رڼا و وځترلې نه ګوتتي او دې کار پاندونه کېته व्यापार رمټ کېانو الوینا یخ شون ربو هم قسم کېږي درو خپلنا جریږي درو خپلنا یې دنا دی له من ساعت او دی دورزی دا خیامتنا مشرقون جریدون که دی و ها ذا رکم مبارکون دا قرآن شریف فن و نسیده مبارکون دک دا خیرو برکت مده هنزلناو راگی گیری مونگی لرا افعانتوم لو منکرون ایتاوزی لرا انکار تو یه نشناگنی ولا خلاتین ابراهیم روشدهو ورکلو مونگ ابراهیم ریه صلات و سلامتا روشدهو روشد و مراد نبوت دویم باز لموی هدایتا اصل منگی اسلام انقاب لومر کی من قبل یاو من قبل النبوتی لکه پورتیو بهری موذ ذکر کړی دي یا من قبل المراد من قبل موثار اعلان وارو علیہ السلام یا من قبل محمد صلی الله علیه وسلم عل دا درې تو jihad مدارک ذکر کړی دي یا تخری ماجید عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول ذکر کړی من قبل البلوغ دا عالی قیدو نمخت ابراہیم علیہ السلام تم گپو حوار کړی وانه اور وړاندې په کوزي كارکريا کولا زموږ به تر نه تايو ومي قبل ايولدا مخددا پیدائش نن موږ ته خپل مندي ورکړي و مکه مکه پیدائش شي د خپل زوی دی ممدتع ممدتع او کنا مطلب شي چې د رئیس نمخت ول موږ په څلک کوي چې موږ ته خپل مندي ورکو مستحسیا شيږي وکنا به او موږ په پېپلي باندې پوها اذ قال له ابي يا تا کړچوي نبره ایمرسلم خلکار او قوم ما غادي تماتيل اللي دوي شيتون انتم لا عادي ګون دتوفی طری باندې را پنچې وی مراد دې نه دې نه کانو خلق او دا دې چې میکان خلق روحونه راځي او دې عبادت کول وی دې مونږه خپل اران مونږه دې لرا عبادت کول کی قال لقد کنتم انتم اباء كنتي ذلال للمبین وير ابراهيم عليه السلام دا چې سره یې تاسو او پلان تاسو په کوم راي خاره کې علي اس کراجي خان ابراهيم وحيدو تقریر عاشق د تقریر ابراهيم مر اتنام کې تقریر کول او دغه تقریر به کولو کلج ری او دې پلانان دا کې وکال او پلان کړه تاسو کوم راهاني دا مو چې پلان دا کار کول موږ د دعوت دی ویو پالو اجې تنا وې دې راغلي چې مونتاب الحقي به کوم ویل ابراہیم علیہ السلام پر کربتا ضرب دثمانو جس نے کہ حاجاتے فطرہ گنا کہ پیدا کی دلرا اور ظفرکار صاحبانی نے شاہین دے گواہان انہیں ما وتلا یقسم باللہ عامل لاکید ان اصنامکم خامقچل وجو تم اصنامکم بتامات تا بعد ان تولوم ذری رسو داغنا چوبر دیتا سو شاہ کو ان کی دا تقدیر تراجن گونر ذکر کر دي اثنتين واتنين ورسلنا اطنامن ذا ذو يعقوب كانوا بعضها من ذهب وباضهم من فضه بعضه من سرغ كانوا بعضه من من حديد بعضه قد اصبن وبعضه من خشب و الرقوقي وبعضه حجر بعض كانوا جاء طول ذا بوتان في ابراهيم عليه السلام ذاكم مشرق جو ذا ابراهيم دامن کې غوت به کې دی نسبزی ګورو چې لا جواهرات او ډېر قصمتونه یاقوت او مرجان دي چې په دې باندې خارې کوي دې تاسو دې ټول غوټه تاسو چې جوړ د مارو حق نه جوړوي تاسو مجري چا ټون کی فجالهم جزازن پسې ګرځو دې لاره ټوټې ټوټې الا كبير مگر نه هم شر د دې آی او العلماء نکوه تعالهم الیه یریو دې پاراچری دې تر ويل لي منفع هذا بالهتنا شا کار کرے و قال هو من الظالمين ليكن قام قاديز ظالمانا قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم ويل لي سمعنا و ردي لي منغا فتن يوزان دلتا دشمن مرتجن و جداد علماء والفضل ماشي لذبه الاعدام انزلت داري جساد دشمن قايبا اقرارو کی گواہین کی جوارکی ازمان دی او پورتبید اطلاع ابن عباس رضی اللہ تم قوض کر کرے ما ارسل الله نبیاں اللہ شعب بند اللہ حضی و پیغمبر ندے لے گلے مگر زوان پیغمبر ندے لے گلے بہادر ندے لے گلے بڑاگان پیغمبران ندی جنو نبوت اکثر صلیخ سو قدیٹن عمر ورته ورطاور کرشی زوانیت عمر کے الله انبیاء علیہ السلام سے نبوت ورطاور کریں ما ارسل الله نبیاں اللہ شعب نفتدن یوزوان یذکروم کیا دیدی لرا یذکرومان یعیبو هم مداری کوی دیدی ایبونا بیانی یو قالو له ابراهیم کیوه لیش شاق ابراهیم قالو ایدی فاعتو بهی علی آیون الناسی رازل پدی باندی علی آیون الناسی فمقامق دخل گواندی لائی لهم یشهدون دید اپارا یشهدون زمانی دی یا خو یشهدون علیه ما سمیع منهو گواہ <سؤال> یوں کہ فضمانے سچ رجن اوری ذی دی فدی گواہ یوں کہ زیادہ خبر کی لاگتان یا لا الہ الا ھو نہ یقول عقوبتی کہ حاضر شی دز سزا تعالی اللہ نے طلبی نہیں خلق حاضر کے جنو خلقت عبادت واخنے قالو وین دی انت یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام قالا بل قالو mere bhai mere salam qal fal hu kabirum haza faslu min kam yafkun to matlab de ye julli ye matlab bal falhu man falhu phir kabir ke mamrazi rahmatullah ale da qadir rahmatullah ale qaul zikr kare bal falhu man falhu man falul tamahiz de تو کدی روان حافظه فلم امکان نه بي کو نه مشنه ته پوسټي کنه تم ساري راث وي چې دوکا سان دي چي او کرے وي هغه اوکه دي چې نه سګرایي و غیرت کې نو لدی به چې کمزوري کته کې نو لدی انګاب بدمای کرے چې علاج چرتی موږ هغه عیبستی سره پزور باندې راماس چې بیا بلا زيرګه وغيره خلک یې کیني چې دا چا چوي دي دا بدمان کوي دا غتر دي کنه دا سنوي چې ما ما کړ کنه کسنه سکولي یہ طلبہ مجلس کې په زور د قطعه جزیره عبدالعلی فرمی ابراهیم السلام ورته وي بل فاعل هو من فاعل ذکر کی تاسو نو حواله یې نسب کیږي کومه سره په دې څوکول شي فتاسیمه غا علی همین لامه شرمدا ده د تاسو کې کنه خبرې کول شي دې مطلب بل فاعل بل کې دی دي لرا چې کړي دي نو کبیرو ما ذا فسلوا مشرید دازه دنه تپوڅو کې دا یادي دی چې زفار تاسو د مون اړې ته د اخلاق اوبوږي درېم ټول بل قال او د کړه د لرا کبير او همشه دې الله رب د دې مشره مهاجره ما په دېره باندې کار کړې او تاسو مخلاي د مشران وې مهاجر په دېون سره د مشر خدا دي تاسو سګي د دې نه ان قانون سوالتي ان قانون ينتقوم هجری دې خبرې توفشي خپل زانون تا فقاليلك ثم الظالمون ن تاسو ظالمان ظالمون مع ناب في ف ظالمونونه عين عبدم ال لا ييتكلمون تاسو ظالماني ف غ و عبدم الله ييتكلمون تاسو د هذا چاه بعدي ل تا ظغ خبريش پ يا و منبي ظالمون تا دیو الی افریخره دی نور علیه السلام دیولی ثم نفی سوالا روسین بیا فقط سری په تنو خو لري ځم ثم نفی سوالا روس روس حاصل مان ده ترکوز ایشن خپل ته نه ښکته اوله صلی علی تمام هه له هؤلاء زکه فرج کنه ملامتی دی چګه ته ما هؤلاء نه جا کنه ثاني ان ته كون خبري کوونکې ابراهیم ساته خو فقط را قال <سؤال> إبراهيم عليه السلام اور طویل افتاع عبود من ذواللہی اتاس عبادت سوی سوا دلہنا ما دعوا و صلی علی کو ما لا حرس ما لا یم رسول اتاس ذربر ولا یزرکو او نذرر لک کی ساتنا فلقم حلاچہ دپار اسو ال ما دھا و تابارا تعبودون من ذواللہی کی عبادت کو تا دو سوا افلا تا قلونه تاسو اقل نکار ناخلی قالو والدی حر رقوهو قصو زوید لرا وانسرو رو آلیه تکم امدادو قید آلیه وطاسو وانسرو آلیه تکم پرتلیزی در کنی وانسرو آلیه تکم بی تحریکه ابراهیم علیه السلام دا ابراهیم علیه السلام تا سو قصو زوید استاز آلیه و حمداد دی یا وانسرو آلیه تکم کلکشی پا آلیه بصرا الله ابراهيم عليه السلام ویدا جو جهانه او تاسو ان كنتم فاعلين تجربہ سودا کار کو کی دلتا هر کولانی بیان قران کې چې وبي دان کې او امام نور احمد الله علی ذکر کړي کله چې جاهل کړي هغه باندې ډیر ورته رنیو تیا قوت او تاسو تاسو نیاز خپل قوت استعمال کړئ هڅه ورته لګایي باز وته او بیا دې غليک نو کبه طاقت چهدل او دا د قوت استعمال کی اکر څنګه دې ابراهیم علی السلام سره مخې بعد ته په واشن باز مشو کولې پرشل نبه طاقت استعمال شروع کړو ویل به اوسه ځای دلاره ان تاسو کوي داله او استادو ان کوټم فائلین دې جهتا سد کال راته اونکي کولنا یا ناروکونی برده والسلام علی ابراهیم ابراهیم علیه الصلاه والسلام لپاره علماء د ترکین دشپال نایسه ګورځي لري د خشاكون راځي مقوله درې ته جنزمنښت او غیره به کول چې بیمار وشي معاقم د ابراهيم عليه السلام سوزولو لپاره خشاکور کول درې ولما دې ګرځي کول نه ځخ خشا کې په کتلار ورسره د تاو د ابراهيم مو سولې وي د اور دمو د دین خلاف دمو د علي هوږي ځتی کې ابراهيم عليه السلام ته غرزلو ابراهيم عليه السلام ته وی ورغورځول روایت کراړي ابراهيم السلام په اتیا غوړو پوری کې تقریبا وګ دي او دې جوړته او تلويخ زرو پوری کې پلان دي او دې جوړته هغه ټول خلک شاک نه دتخ شاکو په کې واک خلک شاک درم کوور بر بلک ابراهیم علیه السلام او ور او ظلم ابراهیم علیه السلام ستین دي پور ظلم دایره کړی ابراهیم علیه السلام څور کو جبرئیل السلام الله نفسه جګت وادي یلا صاحبلیل ته اور کې به موجود غویم درته ابراهیم علیه السلام ستاسو خلاصون وکړي فرشتو وغيرها امداد نو غوښتې الله را عزت ورته وي چې دې فتادو لذي ذی لات کی کله راغلل ابراهیم علیه السلام د پاینده د فاراغ نو چې ابراهیم السلام ورته وي راغلی یا الله علیګړي ابراهیم علیه السلام پهینو کې جنه نو مختلف قسم روایت راغلي یو علامن سوالي فهو يعلم به لي كاتج جنا سواله هر دنا په حل باندې خبر وي اي فرشته تاسو میو ماجيد مستوي دي تاسو رات دي جنا الله تزي الله رب رضت دما امداد کي او زمان صرف تهديس کرا دي دي اور کې او اورونو ابراهيم اني علام اسنان طرف تمركز او دا دويلا جواهر قران کې مولانا غلام الله خان به ملاز دي ترسي اللهم انت واحد في السماء وانا الواحد في الارض اللہو مانت الواحد في السماء اللہ فاسمان مانتی تو یک یواز جاتی وان الواحدو فی الارضی اللہ زنجوی ما صافی عزمکی بارتون کی لیس احد یعبدو کا غیری حسوی اللہ و نعم الوکیل لیس احد نشیو تن یعبدو کا غیری زمان بغیر صاحب عزمکی صرف صاحب عزمکی مفض مکا حسوی اللہ و نعم الوکیل کاسد امال اللہ رب العزت وکیلو سخز مواردی دارم دادو آئی ویڈا لا الہ الا انت سبحانک رب العالمين لک الحمد و لک الملک و لک شریک لک لا الہ الا انت ای اللہ نکتے مگر تیوم دقا مسلا دی اور کمیر پریتما سبحانکا پاکی دا صالر اللہ رب العالمین ترگیت کے ان کے دمخلوقاتی الحمد و لک الملک و لک شریک لک. تعالی فارح حمد تعریفون دی پیلہ کڤ اور کیو ن بیاین تاریخ کوم پجی باندې خفنی ولا کل ملک الله صاح اختیار نه لا شری کلاکا الهاتو کریګ ستانی ستیداد واغان ابراهیم علی السلام کولی دیو جننت خپل نا یا ناروونی الله دارک حکومته پوټه حکم دی زکا ابراهیم علی کے واسطه رانه الله کے واسطه ن راولی کول نا ویل مونگا یا نا بردن ی و سلام و سلامتی او الله علی ابراهیم ابراهیم علی الصلاه والسلام برد و سلام علی ابراهیم دځه کی یا نارو کو عبادت و چې ډیر يخون نشي اته نیک ابراهیم علی السلام زياته تکلیف ورسي اوله ما ذکر کړي دي, دي ابراهیم علی الصلاه والسلام سره اور کيو مقبره دی الله او تم کولې دا دې کتاب په دې ورځو باندې کور نه پڑھیږي چې څه फायदा ونه غشتای څنګه چې الله وکمو کو یا ناروکونی درد او سلام علی ابراهیم مکامل او لري گرموارې د اورختم شو او څه د حاضر بیا فائدہ نشو عزت پوین نوې مونګه اے او ریشایخ والسلام کیا والا علی ابراهیم ابراهیم علی الصلوۃ والسلام وارادو به کیدن اګه اجازه کوي پری باندې چلو ته بیر پزال نه هم اخرين پس او درځول مونږ دي له قانون نه هڅې وکړل ولیکن جا مله رب عزت دې دې نه بس کې ووجد دا ابراهيم عليه السلام پر يور کېمو ولما ذکر دي يو بردي يا طلوي رضى يا پندوس رضى مختلف قسم دي دې الفاظ راغلي دي ابراهيم عليه السلام پر خپل اعلان او نمرود دا په ورځي باندې ولادت دي روايت ابو هريره رضی الله تعاله تم کی راضي ابراهيم عليه السلام دې اور کیو په تخلف سي او رضامه چې دې علي صفاقولي ابراهيم عليه السلام سي پلار او شی وروسته پلار او دې ابراهيم دی. غريت ربي جنوم جا اليا خدوم را غريتانه ستاره غريتي دي چې دومره اور کې تبچه تلې و بیا هم باج وې چې راضي صفاقي مې صح طبقات الكبره دې مصادر کتاب حارلی کلی شروعته نموذ ورته یره سال عرب دی خراب دی فزبان دغه قانون چې زمناخت کوما ابراهیم علیه السلام وسی ترڅو چې صح عقیده سینره تاسو معنا صاحب تو کلا غري توبلیک دی دا غي دا یو څه خو د الله رب دت کومه معنی چې تا فکر به پتا زمره غیرت کې چې ممتاز زمره تکیونه رسول کوتابه چې تکیونه رسیدل دال وروته وی پور ادی چې ابراهیم علیه السلام په دې اور کې مو ابراهیم علیه السلام انګورو دا پکې خوڑل نبی محمد ای اور شایخ و سلامتی والا ابراہیم علیہ السلام راجو قاضی بدیبان تبیلین دم ارگ او گردون مونگی لرا قوانین ونچینا ہو نجات ورت مونگتا او اولو تر لو الارض الی جی خدمتی حغتا بارک نہ پی ہیں کی برکت اچلو مونگا پہاڑی کی مراتنا یاقلا مسترز مقلا یا شام فطران مش عبد العزیز الملک ذکر او ورکو موندی تیسا کلیه سلام یا فکو بلیه سلام نا کل زیتی او کل گرزیلو موندی کن و جان لام گرزیلو موندی لراعیمتا مشاران یا حدیو نبیام رینا تی بیان دی کولو پاو کم زمونگا و ای کلیو موندی تا دا کولو دا نیکی او دفابندی لما زرور کولو دا زکاة و کانو لنا عابدین او گو موندی عبادت کونکی اولو تیری سلام ورکو موندی تا روکمن اقل مندی وعلمنا او پوه جيناوې جاات من قتله جي د کلا غنا ابنیابې فر من لی خیت ل چې د د کل نه خوات کلیوار نه جات ورته لکه کلیوا خودته سویل نه کلې خودته سویل نه کلواره ورتهي ننجاتور کو مومونږ د تا کوچ کو د کلېا غناکانه چه تعملو خبر عمل کولو پریبت کاری کوونه یېن او داقومه سروقوم پ سېنافرمانه واطلبناه داخلكم من جل في رحمتنا و مهربانيت الخلق يا تفن كشاف في اهل رحمتنا ولا رحم ولا خلقك يقينن اودا من سوالي من كان خلقنا